Ернест Хемингуей. Зелените хълмове на Африка. Превод от английски. Димитри Иванов. 1989. CHI Инфо. Info. Бележка на автора. За разлика от повечето романи, в тази книга няма нито един измислен образ или епизод. Ако някой читател смята, че на любовта тук не е отделено полагаемото и се място, той е свободен да вложи в героите на моята книга такива чувства. Каквито сам би изпитвал на тяхно място. Авторът се е стремял да напише абсолютно правдива книга, за да провери дали такова вярно описание на случки, станали за един месец. И на страната, в която те са се развили, може да саперничи на художествената измислица. Първа част Лов и разговор Глава първа Както си седяхме в заслуна, който ловците от племето Уандеробо бяха стъкнили от вейки и клонаци край селището в едно, Чухме да приближава камион. Отначало шумът беше далеч и никой от нас не можеше да определи точно от какво е. После затихна и ние си казахме, че само ни се е сторило или сме чули свистенето на вятъра. След това шумът постепенно се приближи, вече съвсем ясно различим, все посилен и посилен и със задъхан. Неравномерен покот камионът мина край нас и продължи нагоре по пътя. Единият от двамата следотърсачи, онзи, който обичаше да се държи като на сцена, се изправи. Свършено е. Каза той, сложих пръст на устните си и му направих знак да седне. Свършено е. Повтори той и разпери широко ръце. И преди не ми беше много симпатичен, а сега още по-малко. Не бързай. Прошепнах аз, макола поклати глава. Загледах се в черния му плешив череп, а той поизвърна лице така, че виждах редките като на китаецко съмчета над аглите на устата му. Лошо, каза той. Е ЧПН е му туарай». Чакай малко, спрях глас. Той отново сниши глава зад сухите клони. Продължихме да седим в пръшния тръп, докато се здрачи толкова, че не можех вече да виждам мушката на карабината. Но никакво животно не се показа. Емоционалният следотърсъч беше нетърпелив и не го свърташе на едно място. Малко преди да се стъмни съвсем, той прошепна на Макола, че вече е твърде късно за стрелба. Затварей си устата, сряза го макола. Два на две може да стреля и когато ти вече не виждаш. Другият следотърсъч, образуваният, отново прояви своята образованост, като написа името си Абдула с остра клечка върху черната кожа на собствения си крак. Наблюдавах го без възхищение. А Макола гледаше буквите са съвършено безизразно лице. След малко следотърсечът ги заличи. Накрая проверих за последен път дали в сумрака мога все още да се прицеля, но се оказа, че не се вижда нищо, дори с разширен околер на мерника. Макола ме наблюдаваше. Няма смисъл, казах аз. Няма, съгласи се той на Салахири. Връщаме ли се в лагера? Да. Станахме, измъкнахме се от заслуна и тръгнахме по глинестата пръст между дървета и шубраци, докато излязохме на пътя. Оттам до колата имаше около километър. Когато наближихме, камал, шофьорът, запали фаровете. Камионът ни беше провалил. Този следобед бяхме оставили колата нагоре по пътя и се бяхме приближили много внимателно към сеолището. Предният ден беше валяло, но не толкова, че да наводни сеолището, което представляваше просто открито място сред гората, изрувано от дълбоки кръгли тръпове и прорязано от олеи, където животните бяха лизали солената пръст. Там забелязахме големите пресни сърцевидни следи на четири мъжка кодов три, идвали тук предишната нощ, а също и безброй пресни отпечатъци от купитата на подребни антилопи. Всяка нощ на съулището идваше и един носорог както личеше от многобройните му следи и от разпиления на около сламест тор. Заслунът беше изкупан на хвърля и стрела от сеулището и както седях свит, снишил глава на равнището на коленете, опрял гръб до стената на пълния с пепел и прахтрап. И се взирах през сухите листа и вършини, видях един средноедър едър мъшкар -коду, който излезе от гасталака, пристъпи към сеулището и застана неподвижен, сеур, красив, с мощна шия и спираловидно завити, Лъснали на слънцето рога. Прицелих се в гърдите му, но след това се разколебах и реших да не стрелям, за да не подплаша поедрите мъшкари, които положително щяха да пристигнат по здрач. Животното долови да шума от камиона много преди нас и се стрелна в гората. Остият покот на мотора подплаши всичкия дивеч наоколо и животните в шобраците и с равнината, и онези, които се спускаха по меките гористи възвишения към съулището. Те щяха да се върнат, но чак потъмно, а тогава щеше да бъде твърде късно. Така или иначе, сега ми беше добре, колата се движеше по песъчливата ивица на пътя, нощните птици, накацали наоколо. Проблясваха с очи на светлината от фаровете и излитаха оплашено миг, преди да сме връхлетели върху им, край нас се нижеха обнювате на чергарите, които денем пътуваха на запад. За да оставят зад гърба си гладната местност, ширнала се пред нас... А седях, опрял приклада на карабината върху стъпалото и положил цефта в скъвката на лакътя на лявата си ръка, стиснал бутилката уиски между коленете. Налях си в тънекия ноканче, подадох го през рамо в тъмнината на макола да добави вода от манерката, отпих първата си глътка за деня, най-вкусната, и продължих да се взирам в гасталаците, които отминавахме, гален от свежия нощен полъх, и да вдъхвам муханието на Африка. След известно време забелязахме край пътя пред нас голям огън и когато вече го отминавахме, различих до него очертанията на камион. Казах на Камал да спре и да върне колата. Докато се приближавахме на заден ход към огъня, видях един нисък кривокрък човек с тиролска шапка, с кожени къси панталони и с разкопчана риза да стои пред вдигнатия капак на мотора, наобиколен от тълпато земци. Можем ли да ви помогнам с нещо? Попитах го. Не е каза той, освен ако сте Монтюр. Скарана е с мен. Всички машини са скарани с мен. Дали не е дълкото, как мислите? Когато минавахте край нас, моторът чукаше, както при нерегулирано делко. Струва ми се, че е доста по-сериозно. По ли чеше, личеше, че е нещо много сериозно. Ако можете да се доберете до нашия лагер, там имаме Монтюр. Далеч ли е? 30 на километра. Ще опитам утре сутринта. Боя се да насилвам машината сега, дави се, като че ли агонизира. Иска да умре, защото ме мрази. Ако е въпрос, и аз я е мразя. Само че ако аз умра, на нея ще и кратко е все едно. Ще пинете ли? Подадох му аз бутилката. Казвам се Хемингуей. Кандиски, представи се той и се поклони. Името Хемингуей ми е познато. Но къде ли съм го срещал? О, да, Дърдичтър 4. Имате ли нещо общо с поета Хемингуей? Къде сте чели негови работи? В Q.R.S.H.N.I.T.T. Това съм аз, казах крайно поласкан. Q.R.S.H.N.I.T.T. беше немско списание, в което бяха публикувани няколко мои доста неприлични стихове и един разказ. Далеч преди да ми приемат нещо за печат в Америка. Това е голяма изненада, възкликна човекът с тиролската шапка. Кажете какво мислите за рингелнац? Чудесен е, значи харесвате рингелнац. Добре. А какво мислите за Хайн Лихман? Не струва. Наистина ли смятате така? Знам едно, не мога да го чета. Вярно е, че нищо не струва. Изглежда за някои неща имаме общ вкус. Какво правите тук? на лов съм. Надявам се, не заслонува кост. Не за кудо. Защо трябва човек да убива кудо? Интелигентен човек сте, поет, а убивате кудо. До сега не съм успял да убие нито една, обясних аз. Но стават вече 10 дни, откак сме непрекъснато последите им. Тази вечер ще е да успея, ако не беше вашият камион. Нещастната тератейка. Най-добре ловувайте цяла година, че да се наловувате. Ще убиете всякакви животни и после ще се разкайвате. Да се ходи на лов за определен вид животно, е глупаво. Защо го правите? Защото ми харесва. Е, да, щом ви харесва. Кажете ми какво мислите за Рилке. Чел съм само едно нещо. Кое? Корнетът. Харесва ли ви? Да, аз пък не мога да го търпя. Дразни месно бизмътно. Виж, Валери е друго нещо. Валери го разбирам, макар че и в него има доста снобизъм. Добре че поне не убивате слонове. Бих убил и слон, стига да е прилично голям. Колко голям, например? С 30 килограмови бивни. Или малко по малки. Виждам, че за някои неща няма да се разберем. Все пак радвам се, че срещнах един от хората, които на времето правеха Q&RCHN ITT. Кажете ми, какво представлява Джойс? Не можах да отделя пари да си го купя. Синклер Луис е нула. Купих си го. Или не, ще ми кажете утре. Нали нямате нищо против да лагерувам близо до вас? С приятели ли сте? Сигурно ви води бял ловец. С жена ми съм. Ще ни бъде много приятно. Да, имаме един бял ловец за водач. А защо не е с вас? Според него на лов за кодо човек трябва да ходи сам. По-добре е изобщо да не ходи. Какъв е той? Англичанин? Да, английски глупак. Не, много е приятен. Ще ви хареса. Трябва да тръгвате. Да не ви задържам повече. Може би ще се видим утре. Голяма изненада е, че се срещнахме. Да, съгласих се. Утре ще ви прегледат мотора. С каквото можем ще ви услужим. Лека нощ, каза той. И приятен път, лека нощ, потеглихме. Мъжът се крачи назад към огъня и махна за нещо с ръка на туземците. Не бях попитал защо води със себе си двадесетна земци от северния край на страната, нито къде да отива. Всъщност не го попитах нищо. Не обичам да задавам въпроси, а и като малък са ме учили, че това е неучтиво. Но ние не бяхме срещали бял човек цели две седмици, откакто оставихме бабати зад себе си и поехме на юг, и да се натъкнеш на такъв човек по пътя, по който минаваха само подгонените от глъдато земци и рядко някой индийски търговец, да налетиш на човек, напомнящ карикатура на Бенчли, пет стиролски дрехи. Който те знае по име, наричате е поет, чел е с писание Q.R.S.H.N.I.T.T. Почитател е на Йоаким Рингелнац и иска да говори за рилке, беше толкова невероятно, че можеш да се сбъркаш. Като венец на всичко, миг след това фаровете на колата осветиха три остро върхи копчини на пътя пред нас. Направих знак на камал да спре, спирачките свистяха и колата се закова на място на педя от копчините. Бяха две-три стъпки високи. Посегнах към едната, беше още съвсем топла. Тембо, каза макола. Беше тор от слонове, току-що прекусили пътя. В прохладния нощен въздух той изпускаше пара. Скоро след това пристигнахме в лагера. Сутринта стана храно и още преди зори потеглихме към едно друго сеолище. Докато се прокрадвахме между дърветата към селището, забелязахме един мъжкаркодо, нададе звук като кучешки лай, само че по-пронизителен и гърлен, и побягна отначало безшумно. А после, когато навлезе в гъстъка, спокот и трясък. Така и не го видяхме. Нямаше удобен подстъп към това сеолище. Около оголената площ дърветата растяха така, сякаш животните са в заслон, а ловецът трябва да се прокрадва към тях през откритото. Единственият начин беше човек да изпълзи напред сам, но и тогава не би могъл да стреля удобно поради завесата от сплетени клони. Разбира се, добереш ли се веднъж до прикритието, заслонено от дърветата, имаш чудесен обстрел. Защото животните трябва да прекусят откритото пространство от 25 крачки, което беше съвсем голо. Седяхме до 11 часа, но нищо не се появи. Загладихме грижливо пръста на сеолището с крак, за да можем, когато се върнем, да разберем дали има нови следи, и тръгнахме към пътя, от който ни делеха 3 км. Дивечът беше наплашен от ловците и се бе научил да идва нощем и да си отива, преди да се зазори. Беше останал само онзи машкар, но след като подплашихме и него, щеше да ни е още по-трудно. Вече десети ден търсехме да открием поедра антилупа кудо, а все още не бях видял възрастен мъжкар. Оставаха ни само три дни, защото от ден на ден дъждовете се придвижваха на север от Родезия, и не се ли доберяхме до хандени преди тях? Трябваше да прекараме дъждовния сезон по тези места. Бяхме определили датата 17 февруари като последен разумен срок за тръгване. Напоследък небето сутрин се прочистваше бавно, по цял час и дори повече оставаше заболено от тежки вълма облаци. Чувствуваше се как дъждът непрестанно се придвижва на север и това личеше така ясно, сякаш го гледаш на метеорологична карта. Приятно е, когато дни наред вървиш последите на дивеч. Който те влече непреодолимо, когато след всеки изминал ден се чувствуваш изигран и надхитрен. Но на следната сутрин тръгваш пак, уверен, че рано или късно щастието ще ти се усмихне и ще ти се представи случаят, който дебнеш. Но не е приятно да знаеш, че дните са броени и ако не попаднеш на търсената антилопа, преди те да се изтекли. Друга възможност няма да имаш и може изобщо вече да не видиш живо кодо. Не бива да се ловува по този начин. Прилича твърде много на случая с онези младежи, които някога изпращаха в Париж за две години. И през това време те трябваше да проявят способностите си като писатели или художници, а ако не ги проявяха, да се завърнат у дома и да се заловят за работа в бащиното предприятие. Да ловуваш, цял живот да ловуваш, докато има един или друг дивеч, това е истинският лов. Така е и с рисуването. Трябва да рисуваш, докато си жив и докато има буй и плътно. Изписането, докато си жив и докато имаш молив и хартия или мастило, или пишеща машина. Докато има нещо, за което искаш да пишеш. И човек се чувствува глупак и наистина е глупак, ако не следва това правило. Но сега бяхме притиснати от времето, от сезона, от това, че парите ни свършваха. Така че, вместо всеки ден да ни бъде приятен, независимо от добрата или лошата слука. Изпитвахме отново вълнението, породено от необходимостта да извършиш нещо за пократко време, отколкото се полага. Затова привръщането ни в лагера попладне, след като бях на крак два часа преди разсъмване и знаех, че ми остават още само три дни. Се чувствувах неспокоен. На масата, под на палатката, в която се хранехме. Седеше кандиски с тиролските си панталони и бърбореше. Изобщо бях забравил за съществуването му. Здравейте, здравейте! Приветствуваме той. Нямате късмет, а? Нищо ли не излезе? Къде ви е антилопата? Изпрах тя и избяга, отвърнах аз. Как си, моето момиче? Жена ми се усмихна. Тя също се притесняваше. От ранни зори двамата с беатето 6, шест, бяха напрягали слух да доловят пошечен изстрел. Бяха напрягали слух през цялото време, дори и след като бе пристигнал гостът, бяха напрягали слух, докато са писали писма, докато са чели, докато Кандиски е говорил. Не можа да я удариш, а... Не, дори не можах да я видя. Забелязах, че и бътето е разтревожен и малко неспокоен. Изглежда доста много себе приказвало. Пийте една бира, полковник. Предложи ми той. Вдигнахме една, обясних му аз. Нямах възможност да стрелям. Дири имаше много. Друга антилопа така и не се появи, а и вятърът непрекъснато си менеше посоката. Питай момчетата. Обяснявах на полковник Филипс, започна кандиски. Като намести по-удобно обутия си в къси кожени панталони задник и кръстоса косматите си голи крака с дебели пръсти, че не бива да оставате тук още дълго. Идват дъждовете. Там нагоре има 20 трудно труднопроходима местност. Вали ли, не можете да я прекосите. Невъзможно е. Наистина, точно това ми обясняваше, обади се бътето. Впрочем, аз съм цивилен. Военните чинове си прикачваме на шега. Не се убеждайте, ако вие наистина сте полковник. Подяволите тези солища обърна се той отново към мен. Оставиш ли ги, поможе да удариш нещо. Те само объркват работата, съгласих се аз. Но нали ти самият ме убеждаваше, че на солищато рано или късно ще ми излезе късметът. Поръсше се се хълмовете. Добре, бате. Какво пък толкова да убиеш антилопа кодо? Нищо работа, намеси се кандиски. Няма защо да се тревожите. За година ще убиете двадесет. По-добре не го казвайте в отдел, ловно стопанство, посъветва го бътето. Криво ме разбрахте, възрази кандиски. Искам да кажа, че за една година човек би могъл да убие двадесет. Не че ще се намери някой толкова безсъвестен. Безспорно съгласи се бътето. Ако живее в местност... Където се въдят тези животни, би могъл. Това са най-често срещаните едрурасти антилопи в тази част на страната. Там е работата, че тъкмо когато искаш да ги намериш, не можеш. Аз не мога да убия животно, нали разбирате, каза Кандиски. Защо не се заемете, например, да изучавате тузенците? Изучавахме ги, увери го жена ми. Те са наистина интересни. Знаете ли, и Кандиски започна да и кратко разправя. Най-идиотското е, взех да обяснявам аз на бътето, че когато обикалям по хълмовете, съм сигурен, че тези мизерници са долу на сеолището. Женските скитат из хълмовете, но не вярвам сега мъжките да са с тях. При вечер, като се върна на сеолището, намирам им следите. Излиза, че са били на това глупаво сеолище. Изглежда, ходят там по всяко време. Така ще е. Сигурен съм, че не са едни и същи мъжкари. Изглежда, не ходят всеки ден на сеолището, някои сигурно са наплашени, откакто Карл не можа да свали с един изстрел онова кудо, а го гони надлъж и нашир. Поне да се научи да поваля дивеча с един изстрел, тогава другите антилопи няма да наплашват. Сега не ни остава нищо друго, освен да ги изчакаме. Все ще се появи някоя накрая, но той наплаши доста дивеч, и то здравата го наплаши. Много се настървява, вярно, каза бътето. Но е добро момче. Когато стреля срещу леопарда, попадението му беше чудесно. За поточени стрел не можеш и да мечтаеш. Трябва да изчакаме нещата да се поуспокоят. Разбира се. Нали знаеш, че не влагам нищо, когато го ругая? Дали не трябваше да дебнеш целият ден в заслуна? Проклетият вятър взе да се върти в кръг и да разнася миризмата ни накъде ли не. Нямаше смисъл да седим и да оставим всичко живо да ни на души. Веднъж да спре този вятър. Днес Абдула взе една консервена котия с пепел. Видях го, като тръгвахте. Когато започнахме да се промъкваме към солището, нямаше никакъв вятър и беше достатъчно светло за стрелба. През целия ден Абдула пробваше вятъра с пепелта. Оставихме другите назад и тръгнахме тихо двамата с него. Бях с бутушите с филцови подметки, а и почвата там е мека като памук. Но проклетникът ни надуши от 50 крачки. Види ли му ушите? Ушите ли? Че нали ако му бях видял ушите, драчът вече щеше да се е заловил за работа. Проклети животни. Изруга бътето. Не ми харесва тази работа с солището. Те не са толкова хитри, колкото ги мислим. Бедата е там, че ги дебнем точно по уния места, където знаят всички трикове. Откакто съществува това сеолище, там винаги се стреляли по тях. Точно това му е интересното, казах аз. Бих ги дебнал цял месец. Ще си крутувам и ще ги чакам. Никакво бързане. Изобщо нищо. Ще си седя, ще ловя мухи и ще ги хвърлям на термитите. Такъв лов обичам аз. Само да не беше това време, да. Работата е там, че нямаме време, така че, обясняваше кандиски на жена ми, това именно трябва да видите. Големите енгома Големите туземни празници и станции. Една истинска енгома, слушай, обърнах се към бътето, другото се олище. това, на което бях с нощи, е чиста работа, там няма грешка. Само дето е близо до пътя. След казват, че там се навъртали по-млади кодо. На всичко отгоре е и далеч. Стои повече километра отиване и връщане, знам. Но там забелязах следите на четири големи мъшкара. Работата е в кърпа вързана. Само да не беше с нощният камион, дали да не отида там до вечера, ще хвана нощните часове и утрото, а това се улище ще оставим на мира. Там ходи и един голям носорог. Понедирите му са големи. Добре съгласи събътето. Оби и носорога. Той не обичаше да се стреля по друг дивеч освен по този, за който сме тръгнали, не обичаше допълнителни трофеи. Не обичаше да убива заради самото убиване и да стреля по каквото падне. Смяташе, че можеш да убиеш едно животно само тогава, когато желанието ти да го имаш е посилно от нежеланието да го убиеш. Само тогава, когато ти се налага да имаш дадено животно, за да си запазиш името на майстор стрелец. Разбрах, че ми предлага носорога, за да ме зарадва. Ще го убия, само ако е хубав, обещах аз. Убий го, проклетника. Батето превръщаше носорога в подарък. Ех, бате, въздъхнах аз. Убий го, повтори той. Ще ти бъде приятно да го убиеш без чужда помощ. Ако рогът не ти хареса, Можеш да го продадеш. В разрешителното си имаш право на още един. Е, съставихте ли вече плана за действие? Измислихте как да надхитрите бедните животни, така ли? Намеси секандиски. Да, отвърнах аз. Как е камионът? С камиона е свършено, отвърна австриецът. В известен смисъл това дори ме радва. Прекалено много ми напомняше за разни неща. Той беше единственото, което ми остана от моята шамба. Сега нямам повече нищо и всичко е просто и ясно. Какво е това шамба? Попита П.О.М. жена ми. Месеци наред чувам тази дума, но ме е срам да питам за неща, които явно са всеизвестни. Плантация, обясни той. Загубих всичко, с изключение на камиона. С него карам работници за плантацията на един индиец. Който отглежда Сизъл 7. Аз съм управител в плантацията му. Само индиец може да печели от плантация за Сизъл. Те от всичко печелят, каза бътето. Да. Там, където ние не успяваме, където бихме измрели от глад, те печелят. Във всеки случай този индиец е много умен. Цени ме, за него съм олицетворение на организационните способности на европееца. Сега организирах набирането на туземна работна ръка. За това е нужно време. Такова нещо прави силно впечатление. Три месеца не съм се връщал при семейството си. Но организацията е приключена. Работата, ако речеш, ще я е свършиш и за седмица, но тогава няма да прави такова впечатление. А жена ви? Завита моята. Чакаме от дома, в къщата на управителя, с дъщеря ми. И сигурно много ви обича, полюбопитствува жена ми. Сигурно, иначе отдавна да ме е напуснала. Колко е голяма дъщеря ви? неотдавна навърши тринадесет. Сигурно е хубаво човек да има дъщеря. Нямате представа колко е хубаво. Все едно, че си имаш още една жена. Жена ми вече знае какво мисля, какво ще кажа, в какво вярвам, на какво съм способен и на какво не съм, какъв мога и какъв не мога да бъда. И аз знам всичко за жена си. А ето, сега непрекъснато има едно същество, което не познаваш и което не те познава, което те обича, без да знае защо, и което е непознато и за двамата. Прелесно същество, което едновременно е твое и не е твое и което придава на разговорите ни пикантния вкус, как да се изразя, да, като вашето там, как му викате, кетчъп хайнц, дето го сладате в яденето. Това беше много хубаво, казах аз. Имаме и книги, продължи той. Нови сега не мога да купувам, но винаги можем да разговаряме. Разменяме мисли, разговаряме и това е забавно. Обсъждаме всякакви неща. Всичко водим много интересен духовен живот. Преди, когато имах плантацията, получавахме Q&A.R.S.H.N.I.T.T. Това ни даваше приятното чувство, че не сме откъснати, че сме приобщени към група извънредно умни хора. Хора, с които човек на драго сърце би общувал, ако можеше да избира с кого да общува. Познавате ли ги? Сигурно ги познавате всичките. Само никой от тях. Едни от Париж, други от Берлин. Би било жестоко да руша представите на този човек, затова не се впуснах в подробности за тези умни хора. Те са чудесни, излагах глас. Завиждам ви, че ги познавате. Кажете ми, кой е най-големият писател в Америка? Моят мъж, отговори жена ми. Не, оставете настрана семейната гордост. Кой наистина? Аптон Синклер не е. Нито Синклер Луис. Кой е вашият Томас Мън? Кой е вашият Валери? Ние нямаме големи писатели, отвърнах аз. Нещо става с големите ни писатели, щом стигнат дадена възраст. Бих могъл да ви обясня, но това е дълга история и ще ви отекчи. Моля ви, обяснете ми, настоя той. Много обичам да слушам. Това е най-хубавото в живота. Духовният живот. Не е като да убиваш кодо. Нищо не сте чули още. Да, но знам, че е интересно. Трябва да пийнете още една бира, че да ви се развърже езикът. Той си е развързан, уверих го аз. Винаги е бил прекалено развързан. Но вие не пиете нищо, никога не пия. Не е хубаво за ума. И не е нужно. Но разкажете ми, моля ви, ние, американците, започнах аз, сме имали вещи писатели. Например по. писал е с невероятна вещина, но мъртво. Имали сме майстори на словото на които щастието се е усмихвало да видят в чуждо повествование или по време на пътешествията си някои неща такива, каквито са наистина, китовете например, но тази истина плува в реторика както сливите в компот. Понякога е на лице само истината, без компота, и написаното е хубаво. Такъв е Мелвил. Но хората, които го ценят, го ценят заради реториката, а не тя е важното. Виждат в написаното загадъчност. Каквато всъщност няма. Да, разбирам, каза той. Но риториката това е гъвкавостта на ума, неговата да е Това са сините искри, които излизат от динамото. Понякога да. Но в други случаи тя представлява само сини искри, а динамото се върти на празно. Така. Продължавайте. Забравих си мисълта. Не сте. Продължавайте. Не се правете глупав. Ако ста ставали преди зори, всеки ден прекъсна ме той. Продължавайте, добре. Други пък са писали като английски колониални заселници, писали са, като се изхождали от духа на Англия, към която никога не са се числили, и са адресирали написаното към една нова Англия, която са изграждали. Безкрайно добри хора с дребнавата, изсушена и превъзходна мъдрост на унитарианци, книжовници... Хакери с чувство за хумор. Кои са те? Емерсън, Хоторн, Уитър и подобни. Всички наши ранни класици, които не са разбирали, че една нова класика трябва да бъде напълно различна от предидущата. Новата класика може да краде от всичко, което не е класика. Всички класици правят това. Някои писатели са родени само за да помогнат на друг писател да напише едно единствено изречение. Но тя не може да бъде производна на една предишна класика или да я наподобява. Освен това всички тези хора са били джентълмени или са искали да бъдат. Били са много благопристойни. Не са употребявали думите, които народът редовно употребява, думите, които се запазват в езика. Човек просто се пита дали тези хора са имали тела. Има ли са ум, безспорно. Добър, суховът, непорочен всичко това е много скучно и нямаше да го казвам, но вие настоявахте. Продължавайте. От ония години има един, когато смятат за наистина голям писател, Торо. Не мога да ви кажа защо, все още не съм успял да го прочета. Но това няма никакво значение, защото аз изобщо не мога да чета природолюбители, освен ако не става дума за природоизследователи. Всеки естественик трябва да работи сам. А някой друг да обобщи след това откритията на всички. Писателят също трябва да работи сам. Може да се среща с други писатели, но не много често и то само след като е завършил работата си. В противен случай писателите стават като нюйоркските рибарски червеи, натикани в бутилка, мъчат се да извлекат знания и храна от контакта помежду си и от бутилката. Понякога бутилката е формалистично изкуство, понякога економика. Понякога християн икономика. но влезли в бутилката, те остават в нея. Извън бутилката се чувствуват самотни, а не искат да са самотни. Боят се да бъдат сами с свъщанията си, а и не се намира жена, която да ги обича толкова, че да убият самотата си с нея или да я слеят с нейната, или да направят с тази жена нещо такова, че всичко друго да изгуби значение. Но какво ще кажете за Торо, ще трябва да го прочетете. Може би по-нататък и аз ще мога да го прочета. Аз почти всичко мога, щом е за по-нататък. Все пак пийнете още малко бира, папа. Може. А добрите писатели? Добрите писатели са Хенри Джеймс, Стивън Крейн и Марк Твен. Това не значи, че ги степенувам в този ред. Добрите писатели не могат да се степенуват. Марк Твен е хуморист. Другите не са ми известни. Цялата съвременна американска литература води началото си от една книга на Марк Твен Хакалберифин. Ако ще я четете, спрете там, където открадват Негараджим от момчетата. Там е истинският край? Останалото е измама. Но това е най-хубавата книга, която сме имали. Цялата американска литература произлиза от Хакълбери Хакалберифин. Преди това не е имало нищо, след това нищо така хубаво. А другите двама. Крейн е написал две хубави повести, лодката и синият хотел. Втората е похубава. И какво е станало у него? Умрял. Просто умрял. От самото начало е започнал да умира. А Твен и Джеймс, и двамата са доживели старини, но старостта не ги е направила по Не знам какво всъщност са искали. Както виждате, с нашите писатели стават необичайни работи. Не разбирам. Погубваме ги по различни начини. Най-напред материално. Спечелват пари. Един писател може да спечели пари само случайно, макар че добрите книги в края на краищата винаги носят пари. Направят ли малко пари, нашите писатели започват да живеят на широко и се хващат в капана. Тогава вече трябва да пишат, за да поддържат къщите си, жените си и така нататък, и пишат буклуци. Не, че искат да пишат буклуци. Просто бързат. Понеже пишат, без да имат какво да кажат, без да има вода в кладенчето. Стават амбициозни, а веднъж изневерили на себе си, гледат да се самоуправдаят и ви поднасят нови буклуци. Или пък четат критиците. А щом вярват на критиците, когато те ги величеят, трябва да им вярват и тогава, когато им казват, че са некадърни, и ето така изгубват вяра. Сега имаме двама добри писатели. Обезверени от много четене на критики. Ако пишеха, ще се случи да напишат и хубави, и помалко хубави, а понякога и лоши книги, но хубавото щеше да види бял свят. Но те са чели критиките и смятат, че трябва да пишат само шедьоври. Като предишните си шедьоври, както ги определят критиците. Това не са шедьоври, разбира се, просто хубави книги. А ето, че сега тия хора изобщо не могат да пишат. Критиците са ги направили безплодни. Кои са тези писатели? Имената им няма да ви говорят нищо, а и те може би отново са прописали, после отново са се изплашили и са станали безплодни. Но какво всъщност става с американските писатели? Кажете направо. Какво е ставало на времето, не знам, не съм го видял с очите си, но сега стават разни неща. Щом стигнат дадена възраст, писателите се превръщат в баби оплаквачки. А писателките, в Жана Д'Арк, но без нейната саможертва, стават водачки. Няма значение кого водят. Ако нямат последователи, изнамират ги. За ония, върху които е паднал изборът им, е безполезно да протестират. Веднага ги обвиняват в По Подяволите, твърде много неща стават с нашите писатели. Това е само едно от тях. Други се опитват да спасят душите си чрез онова, което пишат. Това е лесен изход. Трети се провалят при първия хонорар, при първата нападка, при първия случай, когато откриват, че не могат да пишат, или при първия случай, когато откриват, че не могат да правят нищо друго, или пък се изплашват и влизат в организации, които да мислят вместо тях, или изобщо не знаят какво искат. Хенри Джеймс искаше да спечели пари. Не успя, разбира се, а вие, мен ме интересуват по други неща. Аз живея хубаво, но трябва да пиша, защото, ако не отделям известно време за писане, не мога да се наслаждавам на всичко останало, и към какво се стремите, да пиша толкова добре, колкото мога, и успоредно с това да се усъвършенствувам. Същевременно водя живот, който ми харесва и който наистина е хубав, като например да ходите на лов за коду. Да. Това и много други неща. Какви други неща? Много други. И знаете какво искате? Да. Действително ли обичате да вършите това, което вършите сега, този глупав лов на коду? Не по-малко, отколкото да разглеждам предо. Нима едното може да се сравнява с другото. Едното ми е толкова необходимо, колкото и другото. А има и други неща. Естествено. Сигурно има. Но нима занимание като това наистина означава нещо за вас. Означава. И знаете какво искате? Абсолютно. И винаги го получавам. Но за това трябват пари. Винаги съм печелял добре, при това и късметът ми работи. Тогава сигурно сте много щастлив. Освен когато мисля за другите. Значи мислите за другите. О, да, но не правите нищо за тях, нали? Не, нищичко, може би правя малко. Мислите ли, че писането си заслужава труда, че може да представлява цел само по себе си? Да. Сигурен ли сте? Повече от сигурен. Това усещане трябва да е много приятно. Да. Единственото напълно приятно нещо в тази професия. Разговорът стана ужасно сериозен, намеси се жена ми. И въпросът е дяволски сериозен. Ето, има нещо, към което той наистина се отнася сериозно, каза Кандиски. Знаех си, че независимо от антилопите кудо има нещо, към което се отнася сериозно. Ако в наши дни всеки гледа да избегне тази работа, да отрече значението и да изкара се тези, които са се заловили за нея, причината е, че тя е много трудна. Твърде много предпоставки са необходими, за да излезе нещо. Сега пък за какво говорите? Как да се пише? До какви върхове може да се стигне в белетристиката? Ако човек е достатъчно сериозен и съдбата е благосклонна към него, в белетристиката има и четвърто, и пето измерение, въпросът е да ги достигнеш. Наистина ли вярвате в това? Знам го със сигурност. И ако писателят успее да го постигне, тогава останалите неща нямат значение. То е по-важно от всичко друго, на което той е способен. Разбира се, вероятността да не успее е много по-голяма. Но все пак има известна вероятност да успее. Вие май говорите за поезията, не за нещо много по-трудно от поезия. За белетристика, каквато до сега не е писана. Но тя може да бъде написана без трикове и без измама. Без неща, които по-късно ще избледнеят. А защо не е била написана? Защото са необходими твърде много предпоставки. На първо място талант, голям талант. Такъв талант. Какъвто имаше Киплинг, след това самодисциплина, самодисциплината на Флубер. После предварителна представа за онова, което ще се пише, и съвършен самоконтрол, неизменен като метър в Париж, който да не допуска фалшификати. Освен това писателят трябва да бъде интелигентен, безкористен и най-вече да издържа на незгоди. Опитайте се да съчетаете всичко това в един човек и го подхвърляте на влиянията. На които е изложен писателят. Най-трудното е, понеже животът е толкова кратък, той да издържи всички незгоди и да завърши работата си. Ще ми се да имаме такъв писател и да прочетем онова, което той ще напише. Какво ще кажете? Дали да не поговорим за нещо друго? Това, което казвате, е много интересно. Естествено, не съм съгласен с всичко. Естествено. Какво ще кажете за чаша уиски? Попита бътето. Не мислите ли, че една чашка би помогнала? Най-напред кажете ми, кои са нещата, действителните, конкретните неща, които пречат на един писател. Този разговор все повече заприличваше на интервю и започваше да ме изморява. Затова реших да го превърна в интервю и да го прекратя. Да изразиш с едно изречение стотици на уловими неща на празен стомах преди беше непосилна задача. Политиката, жените, пиенето, парите, празните амбиции. А също липсата на политика, жени, пиене, пари и амбиция, казах дълбокомислено. Сега пък започна да отговаря скорострелно, отбеляза бътето. Но защо да пречи липсата на пиене? Това не мога да го разбера. Пиенето винаги ми е изглеждало глупаво. Приемам го като слабост. Това е един възможен начин да завършиш деня. Има си хубавите страни. Никога ли не ви се е приисквало да си промените възгледите? Да пием по една, обади се бътето. Мало енди, бътето никога не правеше грешката да пие пред обед и аз разбрах, че се опитва да ме измъкне. Хайде да пием всички по чашка, предложих аз. Не пия, отвърна кандиски. Ще отида до камиона да донеса прясно масло. Не е осулено. Карам го направо от кандуа. Много е хубаво, а до вечера ще имаме специалитет, виенски десерт. Готвачът ми се научи да го прави много добре. Когато той се отдалечи, жена ми каза, започваш да ставаш много дълбокомислен. Какво беше това за жените? Какви жени? Нали говореше за жени по едно време? Да вървят по дяволите. Отвърнах аз. Имах предвид жените, с които човек се заплита, когато е пиян. Значи такива работи правиш. Не, аз не се заплитам с разни хора, когато съм пияна. Хайде, хайде, намеси събътето, никой от нас никога не се напива. Бива си го за приказки нашия човек, а, щомбва на макумба се разприказва, онзи не можа вече да си отвори устата. Вярно, че ме хвана словесна дизентерия, съгласих се аз, а камионът му? Ако го вземем на буксир, няма ли да съсипем нашия? «Няма», каза бътето. «Нека само нашият се завърне от хандени. На обед под зеления сенник на палатката в сянката на едно голямо дърво, докато се наслаждавахме на вятъра, на прясното масло, на котлитите от газела с картофено пюре и млада царевица и на фруктовата салата, кандиски ни обясни защо страната е залята от индийски заселници. Както знаете, през войната прехвърлиха индийски части да се бият тук». Гледаха да ги държат по-далеч от Индия, защото се страхуваха от нов бунт. Обещаха на Агахан 8, че след като се бият в Африка, индусите ще придобият право да се заселват тук свободно и да си търсят поминък. Обещанието не можеше да се наруши и сега страната все повече се изплъзва от властта на европейците и минава в ръцете на индусите. Те живеят просто с въздух и всичко припечелено изпращат в Индия. Напечелят ли се, заминават си. Но преди това докарват тук бедните си роднини, които поемат работата и ни продължават да изсмукват страната. Бътето мълчеше. Никога не си позволяваше да влезе в спор с гост, седнал на масата. Това е работа на Агахан, продължи Кандиски. Нали сте американец, нямате представа за тези машинации. Били ли сте под командуването на фон Летов 9? Попита го бътето. От началото до края отвърна Кандиски. Добър войник беше той, каза бътето. Възхищавам се от него. И вие ли воювахте? Попитате Кандиски. Да, не обичам особено Фон Летов, каза Кандиски. Добре се би наистина. В това отношение е ненадминат. На Дотрябваше ли нихинин, Хинин, заповядваше ни да го набавим от противника. Такова беше и останалото снабдяване. Но иначе пет пари не даваше за хората си. След войната отивам аз в Германия и искам обещатение за имуществото си. Вие сте австриец, отговарят ми. Трябва да се обърнете към австрийските власти, тогава отивам в Австрия. Защо се бихте? Питат ме там. Не можете нас да държите отговорни за това. Утре може и в Китай да поискате да се биете. Това си е ваша работа. Не можем да ви помогнем, отидох от патриотизъм, упорствувам глупаво аз. Воювам там, където мога, защото съм австриец и знам дълга си, добре, отговарят те. Много похвално. Но не можем ние да отговаряме за благородните ви пориви. И така започнаха да ме прехвърлят един на друг и накрая, нищо. Все пак обичам много тази страна. Загубих всичко, което притежавах тук, но имам неща. Каквито никой в Европа няма. За мен тук всичко е интересно. И езикът, и туземците. Имам целите тетрадки с записки. Освен това тук се чувствувам като цар. Много е приятно. Щом се събудя сутрин, протягам единия си крак и слугата ми обува чурапа. После протягам другия и той ми обува и втория чурап. Измъквам се изпоте москитовата мрежа и влизам в панталоните си, слугата ми ги държи. Не е ви направо чудесно. Чудесно е. Като дойдете следващия път, трябва да устроите сафари 10 с цел да проучите живота на тузенците. Без да убивате животни, освен може би за ядене. Гледайте, ще ви покажат един местен танц. Той запей и заситни около масата приклекнал, приведен, като движеше лактина горе надолу. Вероятно трябваше да се възхитим. Това е само един от хилядите подобни, обясни той. Сега ще си вървя, за да поспите. Има време, постоите още. Не, не, сигурно ще искате да поспите. А също. Ще отнеса маслото да го сложа на хладно. Ще се видим на вечеря, каза Бътето. А сега спете. Довиждане. Когато той си отиде, Бътето каза. Не ми се вярва всичко това за Агахан да е истина. Звучи доста правдоподобно. Той, разбира се, е огорчен, каза бътето. И нищо чудно. Фон беше беше не човек, а звяр. Много е умен, обади се жена ми. Говори така увлекателно за тузенците. Но е настроен спрямо американките. А също отсече бътето. Той е добро момче. А ти да беше поспал. В три и половина трябва да тръгваш. Кажи им да ме събудят. Мало задното платнище на палатката и го закрепи на рейките, за да направи течение, а аз си легнах с книга в ръце. Ветрецът довя прохлада под нагретия брезент. Когато се събудих, беше време за тръгване. По небето пъплеха дъждовни облаци и беше много горещо. За изпът бяха приготвили няколко консерви компот, печено месо, хляб. Чай, чайник, кондензирано мляко и четири бутилки бира, всичко това натъпкано в каса от уиски. Освен това имаше брезентов мех и едно платнище, което да използваме за навес. Макола му слъдаше пушката в колата. Не бързайте да се връщате, каза бътето. Няма да тръгваме да ви търсим, ще чакаме да се върнете. Добре, с нашия камион ще изтеглим този веселек до Хандени. Хората му ще тръгнат преди това пешком. Сигурен ли си, че камионът ще издържи? Ако искаш да му услужиш само защото е мой познат, няма смисъл. Трябва да му помогнем. До вечера камионът ще се върне. Мем Сахиб 11 още спи, казах аз. Може би ще иска да се поръстъпче и да излезе на лов за токачки. Вече станах, обади се тя. Не се тревожи за нас. И дано ти провърви този път. Не изпръщай да ни посрещнат на пътя по рано от други ден, заръчах аз. Ако изгледите са добри, ще построим. Наслука всичко хубаво, мила. Довиждане, мистър дъжа. В едно място, където тревопасните животни отиват да ближат сол или в повечето случаи солена пръст. Бърпр, две господинът се охили. Бърпр. Три антилопа със спираловидни рога. Бърпр. Четири опоетът Нем. Бърпр. Пет Робърт Бенчли. 18891945. Известен американски хуморист. Бърпр. Шеста така наричахме Джексън Филипс, водача на ловната експедиция. Б. Седем растение, от чийто листа се добива растително влакно, използвано за въжета. Бърпр. 8. титла на оглавяващия влиятелната мусулманска секта на Исмаилите в Индия. Тук става въпрос за Агахан Трети, на времето председател на Общоиндийската мусулманска лига. Англичаните го заселват в Бомбай, за да използват влиянието му му свят. Бр. 9 Паулфон Лето Форбек, 18701964, немски генерал. Командуващ немските войски в Източна Африка през Първата световна война. Бърпр, десет експедиция, Сауахири. Бърпр, 11 десета госпожата, англоиндийски. индийски Бър, глава втора. Напуснахме сенчестия лагер и поехме към превалящото слънце по пътя, който шеше като пясъчна река сред гасталаците, сплетени от двете страни в стена от зеленина а зад нея тук там се издигаха меки възвишения. По целият път задминавахме групи хора, които се движеха на запад. Някои бяха голи, ако не се смятат мръсните парчета плат, вързани през рамо, и носеха лъкове и колчени стрели. Други държаха копия, по богатите имаха чадари и бяха заметнати с надиплено бяло платно, а след тях вървяха жените им, помъкнали гърнета и тенджери. Пътят пред нас беше осеян с вързопи и товари кожи, които земците носеха на главата. Всички бягаха от глада. Беше горещо, провесил крака извън колата, за да избягна топлината на мотора, нахлопил ниско шапката, за да заслоня очи от слънцето, аз наблюдавах пътя, хората, облеждах полянките дивеч, а колата се носеше на запад. На едно място сред поразредените туфи на хръстълъка видях три дребнички женски кодо. Сури, с издоти кореми и малки глави, дългоухи и дългошисти, те се стрълнаха към гъсталъка и мигом изчезнаха. Слязохме от колата да разгледаме следите, но не открихме дири от мъжкари. Малко по-нататък ето бързо кръки тукачки че връзто прекосиха пътя, заситнили с неподвижни глави като рисаци. Когато скочих от колата и ги подгоних, те излетяха. Подвили крака под тежките си тела и биейки въздуха с къси крила, с крясък се издигнаха над дърветата. Олочих две от тях, те тупнаха тежко на земята и още докато лежаха с пърхащи криле, Абдула му отряза главите, иначе правоверен мюсулманин не би хъпнал от тях. После ги сложи в колата, където Макола седеше и се смееше с добродушния си старчески смях над мен и над глупостта на всички ловци на пернат дивеч. Този смях водеше началото си от една моя поредица несполучливи изстрели, които бяха довели мен до ярост, а него — до възторг. Този път бях улучил, но за макола и това беше смешно, също както и стрелянето по хиена, което път беше най-смешното. Той винаги се смееше, когато ударената птица тупваше на земята, а на улучах ли избухваше в неудържим смях и клатеше глава. Питай го на какво толкова се смее, обърнах се аз веднъж към бътето. Набвана бе казал Макола, като се тресеше от смях, и на птиците. Според него ти си много смешен, бе обяснил бътето. Добре, смешен съм. А той да върви по дяволите. Според него си много смешен, бе повторил бътето. Мемсахип и аз, например, никога не бихме ти се смели. Тогава стрелей ти. Не, признатият птичър си ти. Самопризнатият, бе казала жена ми. И тъй ловът на птици се бе превърнал в превъзходна шега. Олучех ли, макола се смееше на птиците, клатеше глава, кискаше се и въртеше ръце, за да покаже как птицата се е премятала във въздуха. Неударен ли за посмешище ставах аз, той ме гледаше и се тресеше от смях. Посмешни бяха само хиените. Смешно зрелище беше за него хиената, която посред бял ден се носи в скоклив бег по равнината и безсрамно влачи на тежелия си корем, а когато кошумът е застигне изоцът, прави отчаян скок и се премята. Смешна е хиената, която се спира край някое солено езерце, за да погледне назад от безопасно според нея разстояние, и застрелена в гърдите, се търкулва по гръб с издот корем и вирнала четирите си какъва въздуха. Нямаше нищо по-комично от хиената, която внезапно подава смръдливата си клиновидна муцуна между високите треви и ударена от 10 крачки, се понася бясно в кръг. Сякаш гони опашката си, след това кръгът се стеснява и на третата обиколка тя пада мъртва. Смешно му беше на Макола да види хиена, застреляна отблизо. Доставише му удоволствие веселото плясване на кошума и тревожната изненада, с която хиената усещаше смъртта в себе си. Още посмешно му беше да види хиена, застреляна отдалеч, да я види как се обръща в равнината, над която е припаднала знойна мъраня, и като ожилена се понася в безумен кръг. Сякаш в надпревара сманичката никелирана смърт, проникнала в нея. Но на най-голямата смешка, и в такива моменти макола размахваше ръце, заливаше се от смях и тръскаше глава, вече засрамен от поведението на хиената, класическият случай беше. Когато ударена в слабините, хиената започва лудежки да кръжи, да впива забив корема си и да дърпа, да дърпа, докато червата й кратко изкучат навън, а после спира на място. Започва да се рови в тях и лакомо да ги еде. Ефа казваше в такива случаи Макола, потресен и едновременно възхитен от това, че на света може да съществува такова гадно животно. Ефа хиената Хермафродит която се храни с трупове и е готова да се самоизяде, ходи по стъпките на търсещите място за раждане антилопи. Прегризва сухожилията на задните крака на животните, дебне да захапе лицето на заспал човек, вие е плачливо, преследва като сянка от бивък-набивък бивък пътуващите, противна. Вонеща твърз челюсти, посилни от лъвските, чапот скача тромаво с увисналия си корен по кафеникавата съвана, извръщана зад наглата си като на куче по после изстрел от малката манлихера и започва отвратително кръжене. F.I.S.I. смее се макола, засрамен заради хиената, и клати голямата си черна глава. F.I.S.I. Сама себе си яде. F.I.S.I. Хиената беше гнусна шега, а стрелбата по птици – безобидна шега. Моето уиски беше безобидна шега с безброй разновидности. За някой от тях ще разкажа по-нататък. Мухамеданството и религията изобщо бяха шега. Шега бяха всички вярващи. Другият следотърсъч, Чаро, беше нисък, много сериозен и крайно религиозен. По Рамазан той тримираше до заля слънце и не преглъщаше дори слюнката си, а когато слънцето наближаваше за ник, започваше да нервничи. Чаро носеше със себе си бутилка отвара от някакви билки, въртеше я в ръце и тук поглеждаше към слънцето. А Макула го наблюдаваше с кришом и се преструваше. Че не забелязва, над такива неща той не си позволяваше да се надсмива открито, но гледаше на тях с чувство на превъзходство и се очудваше на човешката глупост. Мохамеданството беше много на мода, и всички по-издигнатито земци, които ни придружаваха, бяха мухамедани. Мохамеданството създаваше обществено положение, беше модерно, даваше на човека вяра в нещо и го издигаше над околните а заради това си струваше веднъж в годината да погладуваш. То създаваше и известен ритуал при яденето, нещо, което аз разбирах, но Макола нито искаше, нито можеше да проумее. И той наблюдаваше Чаро с онова каменно изражение, което винаги се изписваше на лицето му, щом влезеше в досек с непонятни за него неща. Преизпълнен с благочестие, Чаро умираше от жажда, а слънцето залязваше много бавно. Погледнах червения диск над дърветата, побутнах Чаро с лакът и той се усмихна. Макола тържествено ми подаде бутилката с вода. Поклатих глава отрицателно, а Чаро пак се усмихна. Макола запази каменната си маска. Накрая слънцето залезе. Чаро жадно надигна бутилката и Адамовата му ябълка лакомо заподскача нагоре надолу, а Макола го изгледа и извърна глава. В началото, преди да се сприятелим... Макола изпитваше недоверие към мен. Станеше ли нещо, налагаше каменната си маска. Тогава чаро ми се нравеше много повече. Разбирахме се по въпроса за религията, той се възхищаваше при всеки мой сполучлив изстрел. Стискаше ми ръката и ми се усмихваше винаги, когато успеехме да убием някакъв поедърдивеч. Това беше приятно и гаделичкаше самолюбието ми. Макола гледаше на всички мои първи успехи като на поредица от случайности. Те не значеха нищо за него. Истински ценни трофеи още нямахме, и освен това, той не беше мой следотърсъч, а на мистер Джексън Филипс, който ми го беше взел. Аз нищо не значех за него. Нито ме обичаше, нито ме мразеше. Към Карл се отнасяше с учтиво презрение. Допадаше му само един човек и това беше мама, жена ми. Вечерта, когато убихме първия лъв, се върнахме в лагера потъмно. Всичко излезе объркано и не така, както си го бяхме представили. Никой от нас не беше ходил по рано на лов за лъвове, а денят преваляше и беше твърде късно за такъв лов. Затова се оговорихме така, ПОМ. Ще стреля първа, а после всеки има право да си опита късмета. Това беше разумно, слънцето клонеше вече към залез и ако лъвът се скриеше в гъсталака, щеше да се наложи да го търсим по тъмно и можеше да стане нещастие. Спомням си колко огромен ми се стори е жълт звяр сред нискоръслите дравчета, напомнящи по-скоро фиданки, и когато П.О.М. Прикликна да стреля от коляно, ме мезасърбия езикът да и кратко каже да залегне, за да вземе посигурен прицел. После отекна резкият изстрел на късоцевата манлихера и лъвът побегна вляво, плещест, леко стъп като котарак. Аз го улучих с Сепринфилда, той падна, преметна се, натиснах повторно спусъка, прибързано, куршумът се заби в пръста до него и вдигна облаче прах. Лъвът лежеше, проснат по корем, слънцето висеше над дървчетата, тревата беше много зелена, а ние черни и бели. Въоръжени до зъби като хората на шерифа в кълбойски филм, пристъпвахме предпазливо напред и се питахме дали лъвът е убит или само зашеметен. Макола го замери с камък. Камъкът удари о хълбока и от звука, който издаде, разбрахме, че животното е мъртво. Бях сигурен, че ПОМ го е улучила, но открихме само една рана в задната част на толовището. Малко под гръбначния стълб, куршумът беше пронизал тялото надлъж и беше спрял под кожата отпред на гърдите. Напитваше се лесно. Макула за кожата и го извади, беше тежък куршум от моя Сепринфилд, разкъсал по пътя си дробовете и сърцето на животното. Бях толкова изненадан от това, че лъвът падна на мига, повален от изстрела, след като очаквахме да се хвърли отгоре ни, да проявим героизъм и да изживеем драматични моменти че по-скоро се разочаровах, отколкото се зарадвах. Това беше първият ни лъв, още нищо не разбирахме от тая работа и се чувствувахме измамени, бяхме очаквали нещо по-друго. Чаро и макола стиснаха ръката на П.О.М., след това Чаро се приближи и се ръкова с мен. Добър изстрел, двана, каза той на Салахири. Пига е музето, Арай. Ти стреля ли, Каро? Попитах аз. Не, так му щях да стрелям, и ти ме изпревари. А ти, бате, не, нали щеше да чуеш? Той дръпна затвора и извади двата големо калибрени патрона. Сигурна съм, че не го улучих, каза ОМ. Аз бях сигурен, че го удари. Все още мисля, че ти го удари, настоявах аз. Мама го улучи, каза Макола. Къде? Попита Черо. Улучи, повтори Макола. Улучи. Накара го да се претърколи, обърна се бътето към мен. Бога ми, преметна се като заек. Не можах да повярвам на очите си. Мама пига, каза Макола. Пига симба. Когато видяхме лагерния огън в тъмнината пред нас, Макола неочаквано започна напевна скоропоговорка на езика Лакамба. Той я подемаше ритмично на висок глас и всеки път завършваше с думата симба. Някой от лагера нададе вик в отговор: Мама. Провикна се Макола. Последва нов поток от думи, а накрая пак, мама. Мама. В тъмнината се приближиха всички носачи, готвачът, дерачат, слугите и водачът им. Мама. Крещеше Макола. Мама пига Симба. Туземците затанцуваха, като отмерваха ритъма с пляскане на длани и надаваха дълбоки гърлени възгласи. Които от време на време преминаваха в нещо като лъвски рев и звучаха приблизително така – хейла мама. хейла мама хейла мама Като върташе очи, дерачът вдигна ПОМ във въздуха, сенашният готвач и слугите я подхванаха. Останалите се струпаха да помагат или поне да я докоснат и всички обиколиха огъня и станцуване се отправиха към нашата палатка. хейла мама Ох! Ох! Ох! Хейла мама! Ох! Ох! Ох! Пехате и изпълняваха танца на лъв надавайки пресипнали звуци като астматична кашлица, напомнящи глух лъвски рев. В палатката туземците пуснаха ПОМ. о, ем. На земята и един по един срамежливо и кратко стиснаха ръката. Слугите казваха, е музето туара и сахип, а макола и носачите? Емузето Ара и мама, като влагаха много чувство в думата «мама». По-късно, когато вече седяхме с чаши в ръка на столове пред огъня, батето се обърна към жена ми. «Вие убихте лъва». Ако някой се осмели да каже нещо друго, Макола е готов да му извие врата. Чувствувам се така, сякаш наистина съм го убила аз, отвърна тя. Добре, че не го убих аз. Не знам какво щях да правя. Нямаше да мога място да си намеря от гордост. Чудесно е да се чувстваш герой, милата добра мама. Каза Каро, мисля, че наистина го убити, казах аз. О, да оставим това на страна. Стига ми просто да се смята, че аз съм го убила. Не съм свикнала да ме носят на ръце у нас, в Америка. Там хората не знаят как да се държат, обади се батето, ужасно невъзпитани са. «Ние в Киоест, например, ще те носим», каза Карл. Бедната добра мама, да не говорим повече за това, предложи П.О.М. Преливам от радост. Може би е редно да им дам по нещо. Те не го правят с такава цел, обясни бътето. Но не е лошо да им се даде нещо да отпразнуват случая. О, иска ми се да дам на всички много пари, каза П.О.М. Чудесно е да се чувствуваш герой. Милата добра мама. Промълвих аз. Как го уби само? Не е вярно, не ме заблуждава. Остави ме да се наслаждавам на победата си. Така или иначе, макола дълго време се отнасяше към мен сдържано. Докато не изтече разрешителното на П.О.М. Тя бе негова любимка, а ние фигуранти, които само и кратко пречат да ловува. След като разрешителното и кратко изтече, в неговите очи тя мина в запаса. А когато започнахме да преследваме кудо и бътето оставаше в лагера и ни изпращаше сами с следотърсачите, Карл с Чаро и мен с Макола, дори бътето стана безинтересен в очите на Макола. Това, разбира се, беше само временно. Той си беше човек на бътето, а ние се издигахме или падахме в очите му в зависимост от ежедневните сполуки или несполуки. Едва след дълги съвместни скитания чувствата му можаха да станат относително потрайни. Във всеки случай в нашите отношения беше настъпила някаква промяна. Втора част Ловни спомени Глава първа Това се случи по времето, когато с нас беше Друпи и ние тръгнахме пеше на сафари за носорози в джунглата, след като бях лежал болен в Найроби. Друпи беше истински дивък, красавец, сучи, полузатворени от тежки клепки, с много плавни движения. Отличен ловец и чудесен следотърсъч. Давахме около 35 години. Носеше само парче плат, завързано през рамо, и един фес, подарен му от някой ловец. Не се разделяше с копието си. Макола носеше стара американска военна куртка с пясъчен цвят, скопчета и всичко останало, която първоначално бяхме донесли за друпи, но все ставаше нещо и забравяхме да му я дадем. Бътето на два пъти я беше изваждал, и най-накрая Макола е поиска. Бътето му е даде и от тогава макола не се раздели с нея. Тази куртка, късите панталони, мръсната жокейка и войнишкият полувер, който слагаше, когато си переше куртката, бяха единствените дрехи на стария макола, преди да му дам ловджийското сияке. На краката си носеше сандали с подметки от стара автомобилна гума. Имаше източени стройни но за схубаво оформени глезени като на бейпрут едно... И аз си спомням как се изненадах, когато за първи път го видях без куртка и забелязах колко е грохнал в горната част на тялото. Напомни ми фотографии на Джефрис и Шарки, позирали пред фоторепортерите 30 години след слизането от ринга, със старчески бицепси и увиснали градни мускули. На колко години е макола? Попитах бътето. Сигурно над 50, отвърна той. Има големи синове, живеят в тоземния резерват. Бивали ги, прокоп съници. И не го слушат. Опитвахме единия му син като носъч, но нищо не излезе. Макола не завиждаше на друпи. Просто знаеше, че друпи е по-добър от него, по-добър ловец, по-ловък следотърсач. В него имаше вродено изъщество и всяка работа вършеше красиво. Макола се възхищаваше от друпи не по-малко от нас и когато бяхме на лов, съзнаваше, че носи куртката на друпи че е бил носъч преди да стане следотърсъч. Преобразяваше се и забравяше, че също е ловец с опит, в такива случаи той и аз ловувахме заедно, а друпи командуваше парада. Ловът беше излязал успешен. След като се устроихме на лагер в уния места, още същия следобед извървяхме 5-6 километра по утъпканата пътека, оставена от носорозите, която се нижеше по тревистите хълмове, Покрити с равномерно пръснати като в овощна гради на дървета, сякаш беше прокарана от пътен инженер. Пътеката беше дълбока около стъпка, добре вкопана в земята. Изоставихме я е там, където тя тръгваше надолу, към дерето и приличаше на пресъхнал напоителен канал. Изкачихме запутени малкия стръмен скат от дясно и приседнахме с гръб към склона да разгледаме местността. Хълмистото подножие на планината беше зелено, приятно. Насечено от няколко дерета, които се губеха в гъсторъслата гора по склона. Пролази от гората се спускаха надолу и обхващаха част от възвишенията, тъкмо там, в края на гората, очаквахме да се появи някой носорок. Отвърнеш ли глава от гората и планинското подножие, Погледът се плъзва по дерета и хълмове чак до полето, където вълнистият терен става плосък като тепсия, тревата, кафява, обжарена от слънцето. А отвъд една източена равнина се червене е долината на големия разлом и блести езерото маняра. Изтегнахме се на склона и внимателно наблюдавахме няма ли да се зададе някой носорог. Друпи бе приклекнал на отвъдния скат и се взираше напрегнато, а макола седеше под нас. Лъхаше прохладен източен ветрец и тревата по склоновете се вълнуваше като море. В небето се носеха големи бели облаци. А високите дървета по планинския склон растяха толкова нагъсто и бяха така сплетени. Все едно, че можеш да вървиш върху платния ин листък. Отвъд планината имаше падина, след нея в далечината се синееше друг вълнист хребет. До пет часа не се появи нищо. Бях свалил бинокла, когато по едно време забелязах, че нещо се движи по края на една от долчинките към горския склон. Погледнах през бинокъла и видях, че е носорок. Очертан съвсем ясно в далечината и обагрен в червено от слънцето, той пристъпваше по склонъча връзто като едър бръмбар. Още три носорога излязоха от гората. Виждаха се само силуетите им, защото бяха на сянка. Два от тях, малки като буболечки в далечината, се биеха, блъскайки се с глави пред един сплетен храст, а ние ги гледахме, докато е мръкна. Беше твърде тъмно и нямаше време да се спуснам по хълма. Да прекосим дърето и да стигнем до тясната ивица на планинския склон, за да стреляме, Затова това поехме обратно към лагера. Заслизахме в тъмнината, като забивахме токовете на бутушите си косо по склона. След малко усетихме под краката си пътеката, проправена от животните, продължихме по отъпканата следа, която лъкашеше между тъмнеещите хълмове. И накрая видяхме огъня да блещука между дърветата. Нощувахме неспокойно, защото бяхме забелязали носорозите, а на другия ден призори, докато закусвахме преди тръгване, Друпи дойде да съобщи, че видял стадо диви биволи да пасат край гората на около 3 км от лагера. Забързахме натам в ранното утро с разтоптени от вълнение сърца, запазили още вкуса на кафе и пушена риба в устата. То земецът, когато Друпи беше оставил да ги наблюдава, ни обясни, че животните прекосили едно дълбоко дъре и се скрили в отвъдната гора. Статуто било от 10 на 12 бивола, между които два много едри. Проследихме ги, като пристъпяхме тихо по пътеката, проправена от дивите животни, и отмествахме ляните на страна. Забелязахме следи от купита и пресен на няколко места, но при всече навлязохме навътре, където гората беше твърде гъста, за да се стреля, и описахме широк полукръг. Нито ги видяхме, нито ги чухме. По едно време чухме крясък на кърлежуеди и ги зърнахме да летят, но това беше всичко. В гората имаше много дири от носорози и купчинки сламест тор, но не успяхме да видим нищо друго освен зеленикавите диви гълъби и няколко маймуни. Когато излязохме на открито, бяхме мокри до пояс от русата, а слънцето се беше издигнало вече доста високо. Още не беше духнал вятър. Денят беше много горещ и ние знаехме, че носорозите и биволите са навлезли навътре в гъсталъка, за да се скрият от жегата. Другите поеха обратно към лагера заедно с бътето и макола. Останали бяхме без месо и на мен ми се искаше навръщане да обходим местността с друпи, за да се опитаме да убием нещо за ядене. След прекараната дизентерия чувствувах, че силите ми се възвръщат. И за мен беше удоволствие да вървя по-меко на гънатата местност. Просто да вървя и да знам, че мога да ловувам, без да съм сигурен какво ще изскочи и с какъв дивеч ще се върнем. Освен това друпи ми се нравеше и ми беше приятно да го гледам как върви. Той пристъпваше свободно, с леко прожениране на пръсти, и ми беше приятно да го наблюдавам, да усещам тревата под меките подметки на ботушите си и тежеста на карабината която бях прихванал за края на цефта, с приклад, опрен на рамо, да усещам слънцето, което вече жареше достатъчно силно, за да те накара да се изпутиш. Исушеше русата по тревата, да върви из тия места, които напомняха изоставена овощна градина в Нова Англия, и да чувствувам полаха на надигащия се вятър. Знаех, че отново мога да стрелям добре, и ми се искаше да демонстрирам умението си пред други. От превала забелязахме двойка Конгонии две, които се жълтееха в подножието на хълма на около километър и нещо, и аз направих знак на друпи да ги проследим. Тръгнахме надолу и в едно голо дере вдигнахме три речни антилупи, един мъшкар и две женски. Знаех, че месото на тези животни не е добро за ядене, а за ловен трофей имах глава на речна антилупа с рога, похубави от рогата на мъжкаря пред нас. Взех го на мушка, както се носеше по склона. Но отново се сетих за безпусното месо и за по-хубавите рога на моя трофей и не стрелях. Не стреля Куро. Запита Друпи. Дио и е сена. Добър мъшкар, постарах се да му обясня, че имам глава с по-хубави рога и че месото не струва. Той се ухили. Пигаки ке йо ензио енай е Пига беше изразителна дума. Звучеше точно като заповед за стрелба или като съобщение за сполучлив изстрел. Емузето Араи, което означава добро, хубаво, по-добро, дълго време ми напомняше за щата Мисури и както си вървях, съставях изречения на Салахили Сарканзас или Мисури. Но след като свикнах с тази дума, тя вече ми звучеше естествено, не като дума, която трябва да се пише с курсив, а като всяка друга дума, и не виждах нищо странно в нея. Както не виждах нищо странно в белезите по тялото, означаващи принадлежност към дадено племе, или в това, че мъжете са въоръжени с копия. Приемах племенните белези и татуировките като естествени и хубави украшения и дори съжалявах, че сам нямам такива отличителни белези. Белезите по моето тяло бяха случайно придобити, неправилни или зле разположени, а някои от тях представляваха просто подотини. Такъв един белек имах на челото си, хората често го вземаха за отток и ме питаха къде съм си ударил главата, а други имаше красиви белези под скулите, симетрично разположени, внушаващи почет резки на гърдите и по корема. Тък му си мислех, че имам само един хубав белег, нещо като релеф на коледна елха, но за съжаление надясното ходило, така че само ми протриваше чорапа, когато пред нас изведнъж изскочиха два камъшара, три. Те закриволичиха между дърветата, спряха се на 50 на метра, стройният, грациозен машкар се извърна назад и аз го ударих високо, малко под плешката. Той подскочи и се стрелна в гората. Пига усмихна се друпи. И двамата бяхме чули изплющеването на кошума. Куфа уверих го аз. Обих го. Когато обаче приближихме, сърцето на животното все още биеше силно, макар чето лежеше като мъртво, проснато по хълбок. Дропи нямаше ловен нож, а аз носех само джобното си ножче. Напипах с пръсти сърцето до плешката и го усетих как бие под козината. Забих ножа, но острието му беше късо и не стигна до сърцето. С пръсти върху дръжката на ножа усещах сърцето топло и еластично и чувствувах как острието се плъзга. Без да го прониже, завъртях острието, налучках главната артерия, прерязах я и топлата кръв обля пръстите ми. След като кръвта изтече, разпорих животното с малкото си нощче и за да покажа умението си пред друпи, ловко го изкормих, извадих черния дроб. Отстраних жлъчката и положих друба и бъбреците на една тревиста бабунка. Друпи поиска нощчето. Сега беше негов ред да ми покаже нещо. Той сръчно разпори търбуха, обърна го наопаки, изтръска гълнатата от животното трева на земята, пахна черния дроб и бъбреците вътре, отряза една жилава вейка от дървото, под което лежеше антилопата, и с нея при шишкембето така, че то образува турба, в която да носим останалите деликатеси. След това отряза една тояга, наниза търбуха навърх и кратко и я е нарами като скитника с бухчичката, окачена на тояга. Познатни от детството, по рекламните картинки за Емазолек. Марка Блуджей Това беше хубав номер и аз си представих как някой път ще го демонстрирам на Джон Сетейп в Уайоминг. Как той ще се усмихне с характерната усмивка на глухия, чуехме ли Елен да мучи, замеряхме Сетейп с камъчета, за да спре, и как ще каже, ама че хитра работа, а, Арнес. дропи ми подадето ягата, след това свали парчето плат, което беше единствената му дреха, положи антилопата в него като флюлка и я е метна на гръб. Исках да му помогна и с наци му предложих да отрежем един пръд, да провесим антилупата средата и така да я нарамим двамата, но той настояваше да я носи сам. И тъй поехме към лагера, аз шкембът от на Рамо и с провесена карабина, а дропи, с антилопата на гръб, плувнал в пот, олюляващ се под тежкия товар, но без да забавя крачка. Успях да го накарам да окачи животното на едно дърво и му обясних да чака, докато стигна до лагера и изпрати съчите. Но когато Друпи разбра каква е работата, че искам да го оставя, а не просто да му дам възможност да отдъхне, той отново метна товара на гръб и така пристигнахме в лагера, където туземците около огъня избухнаха в смях при вида на турбестото шкембе, окачено на нарамената тояга. Ето какъв лов ми беше по сърце. Никакво възе в кола и не в равнина, а в пресечена местност. Друго не ми трябваше. След прекараната тежка болест сега изпитвах приятното усещане, че от ден на ден укрепвам. Бях под нормалното си тегло и така се бях настървил за месо, че ядях до допукване, но не ми ставаше тежко. Ежедневното потене ме освобождаваше от течностите и алкохола, погълнати вечер край огъня, а често през горещите часове на деня лежах и четях на сянка, облъхван от вятъра, щастлив, че съм освободен от задължението да пиша и че в 4 часа отново тръгваме на лов. Едно писмо дори не написах. Единственият човек, без да броим децата, на когото държах, беше с мен и не изпитвах желание да споделям тези мигове с някой, който е далеч. Исках само да им се наслаждавам и да усещам здравословна умора. Знаех, че стрелям добре, и бях изпълнен с онова доволство и самоувереност, които е много по-приятно сам да изпитваш, отколкото друг да ти ги описва. Този ден тръгнахме порано, в три, за да стигнем на хълма към 4 часа, но едва към 5 видяхме първия носорог, който се зададе в свински тръс от към гребена на хълма и изчезна в гората почти на същото място, където предишната вечер бяхме видели двата носорога да се бият. Спуснахме се по склона, прекосихме гъсто обраслата урва и поехме по стръмния скат към жълтата акация, която ни служеше за ориентир, там носорогът се бе скрил в гората. Изкачвайки ветровития склон, без да губя от очи акацията, аз гледах да вървя бавно и затиснах с шапката една носна кърпа на челото си, за да не капе под поочилата ми. Знаех, че всеки миг може да се наложи да стрелям, и се придвижвах бавно, за да не се запахтявам. Налов заедърдивеч, щом си добър стрелец, имаш чист обстрел пред себе си и знаеш къде да се мериш, няма опасност да пропуснеш, освен ако си запъхтян от тичане и катерене. Ако очилата ти са се замъглили, ако ги счупиш или пък нямаш кърпичка или хартия да ги изтриеш. Най-много ядове ми създаваха очилата, затова носех по четири носни кърпи, които прехвърлях от левия в десния джоб, щом се навлажняваха от пот. Приближихме се към жълтата акация внимателно като ловци, които пристъпят към път пътъци, след като кучето е направило стойка. Носорога обаче го нямаше. Обходихме края на гората, видяхме много дири и пресни следи от носорози, но нашия го нямаше. Слънцето залязваше, ставаше вече тъмно за стрелба, а ние продължавахме да бродим по гористия склон с надежда да видим някой носорог из полянките между дърветата. Когато притъмня още повече и стана почти невъзможно да се стреля, дропи внезапно се спря и приклекна. Снишил глава, той ни даде знак да се придвижим напред. Допълзехме до него и видяхме два носорога, единия едър, другия подребен, нагазили до корем в треволяка отвъд долчинката. Женска Женска смалко, прошепна бътето. Не стрелей! Чакай да и кратко видя рога. И той взе бинокъла от макола. Могат ли да ни забележат? Запита П.О.М. Не. На какво разстояние са? Около 500 метра. Ао, колко е голям? Удивих се аз. Да, голям е, съгласи се бътето, радостно възбуден при вида на Едрия Дивеч. Интересно, къде ли се е дянал мъшкият? Доста се стъмни, можем да стреляме само ако изскочи под носени. Но сорозите се бяха извърнали заднишком към нас и пасяха. При тези животни бавни движения няма, или стоят на място, или штукват напред. Защо са такива червеникави? Запита П.О.М. Защото са се валяли в кълта, обясни бътето. Да не се бавим, че още малко, и съвсем ще се стъмни. Слънцето се беше скрило, когато излязохме от гората и видяхме отново насрещния хълм, от който бяхме наблюдавали носорозите с бинокъла. Вместо да се върнем по обратния път да се спуснем надолу, да прекосим оврага врага и да минем оттам, откъдето бяхме дошли. Дойде ни глупавото хрумване да тръгнем напряко по планинския склон в права линия към лагера. Оказа се, че трябва да се спускаме по стръмни урви, които отдалеч приличаха на обикновени гористи склонове, да се свличаме по сипеи, хващайки се залияните, да се препаваме, да се катерим отново да се смъкваме надолу и надолу. След това да се катерим нагоре с невероятни усилия по страмнината. Гората беше пълна с нощни шумове, чухме ръмженето на един леопард, излязъл на лов за павяни, а аз треперех при мисълта за змии и със страх се докосвах до всеки подозрителен корен или клон в тъмнината. Спускане и катерене по орвите на четири крака, пак спускане и пак катерене и ето, ограни вече от луната, стъпка по стъпка, стъпка след стъпка с тежките оръжия на гръб. Пълзиме едва едва изкачваме уморени до смърт главоломния планински скат и в индийска нишка излизаме на хребета, където е лесно. И пред нас се стеля окъпаната в лунна светлина долина, после ново изкачване, пак спускане и пак изкачване. След това напряко през вълнистите възвишения. Докато най-после изнемощели виждаме да блещукат пред нас лагерните огньове. и ето ме, седнал край огъня, овид като денк, защото вечер е хладно. Пия уиски с сода в очакване да ми съобщят, че брезентовата вана е пълна до четвъртина с гореща вода. Къпе Дяволска работа. Никога вече няма да ходя на лов за диви кози, казах аз. Аз изобщо не мога, отзова се п м. вие ме накарахте. Катериш се по-добре от всички нас. Как мислиш, бате, ще можем ли един ден пак да гоним диви кози из планините? Не знам, отговори батето. Струва ми се, че работата е да си във форма. Лошото е, че се возим на тия идиотски коли, това ни размеква. Ако всяка вечер ни се случва по един такъв преход, след три дни изобщо няма да ни прави впечатление. Това е вярно. Но дори и цяла година да правим такива преходи вечер, пак ще се плаша от зми. С време ще свикнеш. Никога. Хвърлят ме в ужас. Помниш ли, когато беше зад дървото и аз, без да искам, докоснах ръката ти, и още как отвърна бътето? Подскочи като ожилен. Наистина ли толкова се боиш от тях, или само така си приказваш? Изпадам в ужас. Такъв съм си от край време. Какво ви става на вас двамата? Намеси се жена ми. Тази вечер още не сте започнали с спомените от войната. Изморени сме за това. Кажи, бате, воювали, не е за мен работа. Къде изчезна това момче с уискито? И за да ни разсмее, подвикна стъна фалцет, Кейти. Хей, Кейти, КП, двана. Обади се малобоязливо, но настоятелно. Уморен съм, капе, мем хип". Каза с надежда муло. Да, отивам, каза ПОМ, а вие двамата не се запивайте много. Гладна съм, капе. Строго каза Кейти на бътето. Върви ти да се къпеш, възнегодува той. Стига си ме командувал. Кейти се обърна и се отдалечи, а на осветеното му от огъня лице се мярна усмивка. Добре е, добре, каза примирително бътето. Ще пиеш ли още едно? Обърна се той към мен. Само по едно, а после капе отвърнах аз. Къпе, два на макумба, каза Моло. П.О.М. се приближи към огъня с синия си халът и е мускитовите ботуши. Хайде вървете. Подкани ни тя. А като се изкъпете, може да пиете още по едно. Водата е топла, приятна и мътна. Командуват ни, каза бътето. Помниш ли, когато бяхме на лов за диви кози, как вятърат ти духна шапката и тя за малко не се надяна на козела? Попитах жена си тъй като под въздействието на уискито мисълта ми се понесе към Лайоминг. Хайде, капе поткани ме тя. А аз ще ти налее една чашка. На другата сутрин станахме преди разсъмване, закосихме и забродихме из дълбоките долини, където друпи беше забелязал диви биволи преди изгрев слънце. Но не можахме да ги открием. След дълго търсене се върнахме в лагера и решихме да изпратим камионите за носачи и после да тръгнем пешком на сафари към един планински поток. Надявахме се, че в горната си част не е пресъхнал и ще намерим вода. Това беше недалеч от мястото, където предишната нощ бяхме забелязали носорозите. Искахме да се разположим там на лагер, защото щяхме да бъдем много поблизо до планината и можехме да обходим цялата местност край гората. Камионите трябваше да докарат и Карл, който беше останал в стария лагер на лов за кодо, но, изглежда, се беше отчаял или уморил, а може би и едното, и другото. Мислехме на следващия ден да го изпратим към долината на големия разлом, за да убие дивеч за месо или да си опита късмета с антилопита Орикс. Ако се натъкнахме на следи от поедерно сорок, щяхме да пратим да го повикат. Нуждаехме се от месо, но решихме да не стреляме освен при среща с носорок. Тези животни се оказаха много плашливи, а още от Уайоминг знаех как след един-два изстрела плашливият дивеч побягва от удобната залов местност, била тя долина или низ от хълмове. Взехме това решение, след като бътето се посъветва с друпи, и изпратихме дън с камионите да наеме носачи. При вечер камионите се върнаха с Карл, неговата ловна група и 40 булуси, снажни диваци. Предвождани от своя старешина, който си придаваше важност и единствен между тях имаше къси панталони. Карл изглеждаше отслабнал и побледнял, а в очите му се четеше умора, едва ли на отчаяние. Беше прекарал там цели 8 дни, кръстосвайки упорито хълмовете да търси антилопи, без да има с кого да размени думица на английски. И през цялото това време зърнал само две женски и вдигнал един мъжкар на повече от изстрел разстояние. Неговите водачи твърдяха, че видели още един машкар, но Као решил, че е Антилопа Конгони, или някой от водачите казал, че е Конгони, но във всеки случай не стрелял. Беше в лошо настроение, а и хората от групата бяха провесили носове. Не видях да има рога. Не ми се вярва да е бил мъжкар, твърдеше Каро. Антилопите Кудо му бяха станали болното място и ние побързахме да променим темата. Там, в долината, ще убие някоя антилопа Орикс и ще се успокои, каза бътето. Изнервил се. Карл одобри нашия план да се прехвърлим на ново място, а той се отправи към долината, за да ни снабди смесо. Както кажете. Съгласен съм на всичко, беше неговият отговор. Ще може да постреля и ще се успокои, реши бътето. Ние ще убием носорок. После и ти. На когото му провърви пръв, Тръгва към долината за Орикс. Наутре, като търсиш дивет за месо, сигурно ще се натъкнеш на Орикс. Както кажете, отвърна Каро. Осемте дни, прекарани в безплодно катерене по хълмовете под слънчевия пек, не излизаха от му. Беше тръгвал преди изгрев слънце, връщал се беше по мрак, преследвайки животно, чието име на Салахили не можеше да се запомни, съпровождан от следотърсачи. Които не му вдъхваха доверие, хранил се беше сам, без да има с кого да си поговори, жена му, която не беше виждал от 3 месеца, беше на 15 000, 000 километра от него. Налегнат от мисли какво ли прави кучето му, какво ли става с работата му, след това беше пращал по дяволите и кучето, и работата, разтревожен само дали няма да пропусне. Когато му се открие възможност да стреля, само се, че няма да пропусне. Защото в критичния момент човек никога не пропуска, в това беше сигурен, това беше принцип. Опорна точка на вярата му, но все пак разяждан от съмнение какво ще стане, ако пропусне, а освен това защо не получава писма. Защо водачът беше казал Конгони, а не «Кудо». Така беше казал, именно така, сигурен беше, но всичко това той премълча и промълви само, както кажете, с малко отчаян тон. Хайде, не унивай, обясни-ко. Опитах се да го ободря аз. Не унивам. Какви ги измисляш? Пии ни малко уиски. Не искам уиски. Искам кудо. По-късно бътето отбеляза. Струва ми се, че ще се чувствува по-добре сам. Има ли други около него? Притеснява се и се смущава. Ще се оправи. Той е добро момче. Карл има нужда някой да му казва точно какво да прави. Но да не го притеснява, защото тогава се изнервя, казах аз. За него е истинско мъчение да стреля пред толкова хора. Не е като мен, а минали повали леопарда с чудесен изстрел, каза бътето. Два бяха, поправих го аз. Втория път умери непозле. Стреля дяволски точно. Ако се състезаваме на стрелбище, всички ни ще удари в земята. Но когато е на лов, нервничи. А аз го притеснявам, защото съм припрян. Ти понякога никак не го щадиш, замисли се бътето. О, той ме знае какъв съм. Знае, че го обичам. Не се обижда. Все пак мисля, че като остане сам, ще се успокои. Ще си възвърне самочувствието. А вярно око не му липсва. От всички нас той оби най-хубавия бивол, най-хубавата реч на антилупа и най-хубавия лъв, казах аз. Не виждам от какво може да се оплаче. Мемсахи поби най-хубавия лъв, приятелю. По този въпрос няма място за спор. Добре, така де. Но той също оби чудесен лъв и едър леопард. Всичките му трофеи са хубави. А време още много. Няма от какво да се оплаква. За какъв дявол е увесил нос? Утре ще тръгнем рано, за да стигнем. Преди да е станало много горещо за нашата малка мемсахип. тя е по-будра от всички, чудесна е, пъргава като териер. След да обходихме хълмовете и огледахме цялата местност с бинокъл, но не забелязахме нищо. След вечеря се прибрахме в палатката. П.О.М. Се възмоти, когато разбра, че я сравняват с териер. Ако трябвало да е сравняват с куче, нещо, което не и кратко харесвало особено... Би предпочела дълго крака изящна породиста хрътка. Смелоста и кратко беше те естествена, че представляваше нормалното и кратко състояние, тя изобщо не се замисляше за опасностите, освен това нашата безопасност беше грижа на бътето, а тя го боготвореше и му имаше абсолютно доверие. Бътето беше нейният идеал за мъж, смел, деликатен, с чувство за хумор, владещ нервите си, човек. Който е толерантен и влиза в положението на другите, никога не се хвали, никога не се оплаква освен на шега, интелигентен, пие малко повече, отколкото трябва. Както се полага на един истински мъж, и поне в нейните очи, много хубав. Нали е хубав бътето? Не, възразих аз. Хубав е друпи, друпи е красавец. А бътето е хубав, не мислиш ли? Не, ни най-малко. Харесва ми, рядко ми се е случвало да срещна мъж, който така да ми харесва, но за хубав и дума да не става. За мен той е хубав. Разбираш какво искам да кажа, нали? Бъди спокойна, и аз го харесвам проклетника. Но не го намираш хубав. Не, след малко добавих, кажи, кой според теб е хубав. Белмонте четири и бътето. И ти, само защото съм ти мъж, нали? Възразих аз. Кажи една красива жена, Грета Гърбо, вече не е, виж, Джози, да. Марго също, вярно е, че са красиви. Аз не съм, знам си го. По-добре да говорим за мистър Дъжа Ф. Защо го наричаш бътето? Не ми харесва това, не е изискано. Съберем ли се двамата с него, преставаме да бъдем изискани. Да, но аз съм изискана с него. Той е чудесен, нали? Да, и не изпада в положението да чете книги, написани от жена, на която си помагал да ги издаде, а вътре тя да те описва като страхливец, пет. Това е само от злоба и завист. Не биваше да и кратко помагаш. Има хора, които никога не прощават такива неща. Все пак жалко е. Такъв талант, а да избие само в злоба, самомнение и глупости. Наистина е жалко. Трябваше да се запознаеш с нея порано, преди да изкорига. Смешното е, че изобщо не можеше да пише диалог. Излизаше нещо ужасно. Научи се да пише диалог от моите разкази, взе от тях разни работи и ги използва в книгата си. Преди не умееше да пише така. Не можа да ми прости, че е научила нещо от мен, за това реши да ми стане враг. Плитки хитрини всъщност, но преди да стане амбициозна, беше мила, честна дума. Тогава би ти харесала. Съмнявам се, каза П.О.М., а ние си прекарваме хубаво, нали? Без всичките тези хора. Дяволски хубаво. Не си спомням да съм прекарвал някога така добре. Но кажи, не е ли чудесен мистър Джексън? Да, чудесен е. Толкова си мил, че се съгласяваш с мен. Бедният Карл, защо бедният? Защото е без жена си. Бедният Карл, съгласих се аз, едно американски бейсболен играч. Бъв Две вид антилопа. Бъв три антилупа с дребен ръст и широки копита, обитаваща белатисти местности. Бъв четири испански тореадор. Бъв пр, пета Хемингуей намеква за Гартруд Сетайн и нейната книга «Автобиографията на Алис Б. Токлас». БР, глава втора. Сутринта отново тръгнахме на път, ние напред, но съчите след нас, заискачвахме се и заслизахме направо през хълмовете, прекусихме една дълбока гориста долина. След това поехме пак нагоре по полегът склон, обрасъл с трудно проходима висока трева, после пакто ту нагоре, ту надолу. Като си отдъхвахме от време на време под сянката на някое дърво, и пак напред под жаркото слънце, едва пробивайки си път през избуелите треви. Обленив пот, вървяхме един след друг, друпи и макола с тежките си пушки, с походни турби, манерки и фотоапарати, бътето и аз, нарамили обикновените карабини. А най-отзад Мемсахиб, която се опитваше да подражава на походката на друпи, накривила тропическия си шлем на една страна и доволна, че е с нас и бутушите и кратко са удобни. Стигнахме до Акациевата горичка над дерето. Което прорязваше планинския склон и се спускаше до една рекичка. Опрехме карабините на дънерите на дърветата и се изтегнахме под дебелата сянка. ПОМ. Извати книгите от походната турба и двамата с бътето зачетуха, а аз тръгнах надолу по дерето към планинския поток и открих пресни лъвски следи и множество дири от носорози, които си бяха проправили тунели в високата над човешки бой трева. Беше много горещо. Смъка и скатерих обратно си пестото дере, облегнах се удобно на един дънер и зачетох «Севастополски разкази» на Лев Толстой. От книгата лъхаше младежка жизненост, в нея имаше много хубаво описание на боя, когато французите превземат редута. И аз се замислих за Толстой и за това какво голямо предимство е за един писател да е бил на война. Войната е една от най-важните теми и безспорно най-трудната, ако искаш да пишеш правдиво. Писателите, които не са били на война, винаги таят известна завист към уния, които са били, опитват се да омалуважат военната тематика, наричат я ненормална, нездрава, защото са пропуснали да видят нещо, което е незаменимо за един писател. От града Севастопол се сетих за парижкия булевард Севастопол, спомних си как се прибирах вкъщи под дъжда с велосипед от Страсбур, колко хлъзгави бяха трамвайните релси. Как карах по лъскавия асфалт и пъваш и си пробивах път през градското движение. Как за малко не найехме квартира съвсем близо до булевард, тампо спомних си как изглеждаше апартаментът, как беше подреден, какви бяха тапетите и как вместо него найехме горния етаж на къщата на улица, Нотр-Дам-де-Шан в двора на дъскорезницата, свистенето на банцига, дъхът на стърготини, кестенат. разперил над покрива и лудата на долния етаж. Как цялата година ни гунаше без паричие, разказите, върнати с обратна поща, пликовете, пуснати през процепа на вратата в дъскорезницата, бележките, с които редакциите ме уведомяваха, че разказите са отхвърлени, и никога не ги наричаха разкази, а скици. Анекдоти и пр. Отхвърляха ги и ние се хранехме с прази пиехме, каоре, едно, разредено с вода. Колко хубави бяха водоскоците на площада при обсерваторията, изкрещите строи се стичаха по конските гриви, по бронзовите гърди и рамене. Зеленя са ли от водата, и как поставиха бюста на флубер в Люксембургската градина край алеята, по която минавахме за попряко към улица Се флубер В когото вярвахме и когото обичахме безусловно, тежък, изваян от камък, както подобава на идол. Той не беше ходил на война, но беше видял революцията и комуната, а една революция е най-поучителното, което можеш да видиш, ако не станеш фанатик, поради това, че всички говорят на един и същ език. За писателя гражданската война е най-полезното, най-пълноценното преживяване. Стендал е видял война и Наполеон го е научил да пише, в уния години той е учил всички, но другите не са се поучили. Достоевски се изградил благодарение на заточението си в Сибир. Писателите се изкувават в несправедливост, тъй както се изкувава меч. Замислих се дали, ако бяха изпратили Томас Луф, две в Сибир или на островите Дрей Тугас, от него би излязло истински писател, дали това би го раздрусало достатъчно, за да се излекува от своето многословие и да си изгради чувство за мярка. Кой знае? Той беше меланхоличен като Карнера 3. Толстое бил дребен на ръст. Джойс беше среден и със съсипано зрение. В оная нощ, когато се видяхме за последен път, той се беше напил и непрекъснато цитираше Едгар Кине 4. Ехарейсиечи и Тироскам ужардалубатели, пет думите не бяха точно такива, но нищо. И срещнеш ли го, той беше в състояние да продължи някой разговор, прекъснат преди три години. Приятно беше да срещнеш един голям писател-съвременник, а за мен важното беше да работя. Без много-много да ме е грижа какво ще излезе. Вече не приемах живота си особено сериозно, живота на другите, да, но не и моя. Те всички искаха нещо, което аз не исках и щях да получа, без да го искам, стига да работех. Да работиш, това е единственото, което винаги те кара да се чувствуваш добре. А аз живеех собствения си живот и исках да го изживея там, където ми е приятно, и тъй, както ми е приятно. Там, където го живеех сега, ми беше много приятно. Небето беше по-хубаво от италианското. Глупости? Най-хубаво е небето в Италия, в Испания, в Северен Мичиган на есен и в Карибско море, пак на есен. От африканското небе има и по-хубаво, но от африканската земя няма. Искам само едно да се върна в Африка. Още не бяхме я напуснали, но събудех ли се нощем, лежах неподвижен, ослушвах се и вече ми беше мъчно за нея. И сега, като се взирах през дърветата към падината и в небето над нея, където вятърът гонеше белите облаци, аз обичах Африка и бях така щастлив, както, след като си бил с жена, която наистина обичаш, усещаш празнота. Но в същото време отново се изпълваш и нещата са такива, каквито са, и никога не можеш да обхванеш всичко и все пак имаш това, което го има, което в момента можеш да имаш. А ти искаш още и още, искаш да имаш, да бъдеш, да изживееш, да притежаваш сега и отново. И завинаги онова нескончаемо завинаги, което свършва така внезапно. И тогава времето спира, спира така, че трябва да почакаш малко, за да го чуеш как подема своя ход, как го подема не изведнъж, а малко по малко. Но не си самотен, защото ако наистина си обичал една жена щастливо, без да правиш от това трагедия, тя те обиква завинаги, където и да отида след това, когато и да обича. И ще те обича още по-силно. Затова, ако си обичал така някоя жена или някоя земя, ти си щастливец, а по-късно и да умреш, няма значение. Сега, намирайки се в Африка, жадувах да я опозная още повече, да видя смяната на годишните времена, дъждовете, които те задържат на едно място, на удобствата цена, която си готов да заплатиш, за да почувствуваш страната такава, каквато е, да запомня названията на дърветата, на животните и птиците, дори и на най-малките. Да науча езика и кратко и дълго да брудя и с нея. Цял живот съм обичал природата, тя винаги е по-добра от хората. И хора можех да обичам, но само на колцина едновременно. П.О.М. спеше. Винаги беше хубава, когато спеше. Тя спеше спокойно, свита на кълбокато животинче, но без мъртвешки застиналото изражение на спящия каро. Бътето също спеше спокойно, но се чувствуваше че на душата му и кратко е тясно в тялото. Тялото му беше станало неуютно за него. Беше се изменило с годините, на места се беше обезформило, на други, отпуснато или загрубяло, беше загубило предишните линии, под очите му имаше турбички. Но вътрешно си беше останал млад, строен, снажен и стегнат както в уния времена. Когато беше преследвал лъвове в долината на Вами, и спящ, аз го виждах такъв, какъвто па О.М. Го виждаше винаги. Когато спеше, Макола беше само един обикновен спящ старец без минало, без нищо загадъчно. Друпи не спеше. Беше клекнал и гледаше кога ще се зададат носечите. Забелязахме ги в далечината. Най-напред над високата трева се показаха само четвъртитите сандаци, после вървулица глави. По едно време се скриха в падината и само едно острие на копия блестеше на слънцето. След това тръгнаха по възвишението и ние видяхме цялото шествие да се приближава към нас. Бяха се отклонили малко наляво и друпи размаха ръце, за да ни забележат. Пристигнаха и започнаха да разполагат лагера. Бътето ги предупреди да не вдигат много шум, ние седнахме под навеса на палатката, стегнахме се удобно в столовете и побъбрихме. През нощта излязохме на лов, но не видяхме нищо. На сутринта пак тръгнахме и пак нищо, вечерта същото. Беше много интересно, но резултат никакъв. Духаше силен източен вятър, вериги от възвишения насичаха местността чак до гората и опитахме ли се да ги превалим. Вятърът щеше да разнесе миризмата ни и животните да ни надушат. Залязващото слънце ни заслепяваше, а щом се скри зад тъмнейщите хълмове на запад, наоколо легнаха тежки сенки тъкмо в часа когато носорозите обикновено излизат от гората, така че вечер беше безсмислено да ловуваме на запад, а по другите места не можахме да открием нищо. Носъчите, които бяхме изпратили в лагера на Каро, се завърнаха с месо. Донесоха бутове от газели и антилопи гну, месото беше пръшно, отгоре спечено на кора от слънцето. Те весело наклякаха около огньовете с парчета месо, набудени на шишове. Бътето се чудеше къде са седянали носорузите. Колкото повече дни ги търсехме, толкова поги нямаше. И ние се чудахме дали това е от пълнолунието. Може би те излизаха на паша през нощта и се връщаха в гората преди Зори, дали ни бяха надушили. Дали не бяха дочули глъч от лагера, или пък просто бяха та плашливи, че се криеха в дън гората. различни догадки, а батето остромно ме опровергаваше. Понякога ме изслушваше от учтивост. А понякога с интерес, като например предположението за пълната луна. Легнахме си рано, през нощта валя, но не истински дъжд, а просто ръсна от близката планина. Сутринта станахме преди разсъмване. Изкачихме се по стръмния склон на тревистия предел, който се извисяваше над лагера, спуснахме се по дерето към коритото на потока и изкачихме стръмния насрещен бряг, откъдето се разкриваше гледка към хълмистите склонове и гората. Над главите ни прелетя ето диви гъски. Вече се развиделяваше, но в сивата предутринна светлина краят на гората още не се виждаше през бинокъла. На три от околните хълмове дебнеха наши съгледвачи и ние изчаквахме да се просветли, за да видим дали ще ни дадат някакъв знак. Гледай го този обясник. Възкликна ненадейно бътето и извика на Макола да донесе пушките. Макола подскача надолу по склона. А на отвъдния бряг на ручея право срещу нас се носеше в тръс един носорок. Той ускори своя бег и свърна рязко към водата. Беше кълночервеникъв, червеникъв, ругът му се открояваше ясно и в бързия му стремителен бег нямаше нищо трумаво. Бях силно развълнуван. Смята да прекуси рекичката, каза бътето. Ще можеш ли да стреляш? Макола бутна се принфилда в ръката ми и аз издърпах затвора. За да се уверя, че магазинът е пълен. Но сурогът се изгуби от поглед, но аз го следях по разклащането на високата трева. Как ти се струва разстоянието? Не повече от 300 крачки. Сега ще го насоля проклетника. Взирайки се, аз се стараех да се стегна вътрешно, да затисна като склапа напора на възбудата и да си наложа онова спокойствие, при което най-добре се стреля. Но сурогът отново се показа. Тичаше по плиткото каменисто корито на потока. В главата ми имаше само една мисъл, от това разстояние стрелът не е невъзможен, но трябва да изнеса прицела с достатъчен аванс. Сложих го на равна мощна, после отклоних мерника доста пред животното и натиснах спусъка. Чух характерния плясък на кошума, ударил на месо, и носорогът се хвърли напред. Той нададе хрипли в рев и зацепи през водата с грухтене. Стрелях отново и кошумът вдигна струя вода зад него. Натиснах спусъка трети път в същия миг. Когато той вече се скриваше в тревата, но пак не улучих. Пига. Каза Макола Пига, Друпи беше на същото мнение. Удари ли го? Попита бътето. Безспорно. Мисля, че с него е свършено. Друпи вече се носеше надолу, аз заредих пушката и се затичах след него. Половината земци от нашия лагер бягаха по хълма, като крещяха и размахваха ръце, но сурогът беше минал точно под тях и беше завил по долината, където гората се спускаше към коритото на потока. Бътето и П.О.М. ни настигнаха. Бътето беше с големокалибрената си пушка, а Макола с моята карабина. Дропи ще тръгне по следите, каза Бътето. Макола се кълне, че си го ударил. Пига потвърди Макола. Изпохтя като локомотив, рече П.О.М. нали беше чудесен, както бягаше. Бърза да занесе вкъщи мляко на децата, пошегува се бътето. Сигурен ли си, че го удари? Разстоянието беше страшно голямо. Сигурен съм. Казвам ти, че с него е свършено. Ако излезе, че си прав, по-добре си мълчи. Никой няма да ти повярва. Гледай, дропи е открил следи от кръв. Под нас в гъстите треви, вдигнал високо ръка, Друпи показваше едно окървавено стръкче. След това се наведе и продължи бързо по кървавата следа. Пига, каза Макола. Емно зето арай, ще се държим по към за да го видим, ако изскочи към нас, зарад чабътето. Погледни Друпи. Друпи беше свалил феса от главата си и го държеше в ръка. Това са всичките му предпазни мерки. Ние сме тръгнали са и такива пушки, а той с една част от облеклото си помалко. Под нас друпи и вторият следотърсач се спряха. Друпи вдигна ръка. Чули са го, каза бътето. Хайде, заслизахме надолу. Друпи се приближи до нас и каза нещо на бътето. Ей там е, прошепна бътето. Чули цвърченето на кърлежоядите, а един от тузенците твърди, че е чул и самия феро. Ще заобиколим, за да се приближим към него срещу вятъра. Ти върви напред с дропи. Мемсахип ще върви и след мен. Вземи големокалибрената пушка. Хайде! Но се криеше зад храстите някъде и с високите треви. Когато се приближихме, чухме нисък жаловит стон. Дропи ме погледна през рамо и се усмихна. Звукът се повтори. Този път завърши хриптене, животното се давеше в кръв. Феро прошепна за смян друпи и опря глава над дланта си, за да покаже, че звярат заспива вечен сън. След това пред нас изпърхаха и отлетяха ето остроплюни птичета, кърлежоедите. Вече знаехме къде точно лежи носорогът, приближихме се бавно, разгръщайки високите треви, и го видяхме. Лежеше по хълбок. Мъртъв, за посигурно стрелей още веднъж, посъветваме бътето. Макола ми подаде се Принфилда. Забелязах, че ударникът е запънат за стрелба, хвърлих унищожителен поглед към Макола, клекнах на коляно и застрелях носорога в тила. Той не помръдна. Дропи стисна ръката ми, същото стори и Макола. Представи си, носеше се Принфилда с запанат ударник, оплаках се на бътето. Бях извън себе си отят при мисълта, че Макола е вървял след мене с заредено оръжие в ръка. Макола никак не се разтревожи. Той се радваше, галеше рога на убитото животно, мереше госпеди, търсеше дупката от кошума. Тя е от онази страна, на която лежи, обясних аз. Трябваше да го видиш как пазеше мама, каза бътето. За това беше заредил пушката. Може ли да стреля? Не, но беше готов да стреля. И да ми надупчи гащите. Романтично купеле Когато пристигнаха останалите туземци... С общи усилия обърнахме носорога и го закрепихме, сякаш беше коленичил, а после поокастрихме тревата около него, за да направим снимки. Кошумът беше попаднал в плешката малко зад белите дробове. Фантастичен изстрел! Отсъди бътето! Изключителен! Да не си помислил да разказваш как си го ударил. Трябва да ми издадеш удостоверение. Тогава и двама ни ще изкарат лъжци. Странна твар, нали? Но сорогът беше пред нас, с дълго кореместото ловище, свит на праисторически звяр, с кожа като вулканизиран каучук, прозрачно белезникава, раздрана на едно място от руга на друг носок, с лезеръс на ларана, накълвана от птиците, с дебела, кръгла, изострена опашка, полазен от плоски многоноги кърлежи, с четинести уши, с свински очички, срок, зеленясъл от мах в основата си. Макола го изгледа и поклати глава. Съгласих се с него. Наистина странна твар. Какво ще кажеш за рога му? Не е лош, отвърна бътето. Без да е нещо особено. Обаче твоят изстрел беше изключителен. Макола е много доволен, казах аз. И ти не си по-малко доволен, забеляза п о, ем. Не съм на себе си от радост. Можеш да бъдеш сигурна. Но не ме карай да започвам. В състояние съм да се събудя до вечера и цяла нощ да се възхищавам от себе си. Освен това си отличен следотърсъч и нямаш равен на себе си в стрелбата по птици, намеси събътето. Кажи какво следваше по-нататък. Стига си се заеждал. Това го казах само веднъж, когато бях пиян. Веднъж. Възкликна ПОМ, по та нали всяка вечер само за това говориш. А не е ли вярно, че стрелям добре по птици? Изумително, каза бътето. Добре че ми припомни. И какво още можеш? О, е, върви по дяволите. Трябва да внимаваме, че ако си даде сметка какво представлява този изстрел, ще стане непоносим, обърна се бътето към ПОМ. Ние с Макола си даваме много добра сметка, отвърнах аз. Емно за Туарай, двана, каза Макола, като се приближи. Емно за Туарай сена. Той си мисли, че попадението ти съвсем не е случайно, рече бътето. Да не си посмял да го разобеждаваш. Пига Емузето Арай, продължаваше Макола. Емузето Арай. Струва ми се, че се гордее не по от теб, каза бътето. Той ми е истински приятел. Личи си. По обратния път към лагера видях един към на около 200 крачки от нас, вдигнах пушката на шега и стрелях почти без да се меря. Кошумът попадна точно в тила и пречупи гръбначния му стълб. Макола беше много доволен, а друпи се възхити. Време е да го спрем, обърна се бътето към ОМ. къде се прицели, кажи истината. В шията излагах аз. Всъщност се бях прицелил в плешката. Прекрасен изстрел, каза ПОМ. Кошумът беше ударил с звук на бейсболна бухалка, която връща силно на насрещна топка. И антилопата се беше проснала, без да помръдне. Според мен той е безсъвестен лъжец, реши бътето. Ние, великите стрелци, оставаме неоценени при живе. Ще видиш какво ще се говори, когато си отидем. Според него да го оценим, значи да го носим на ръце, каза бътето. Този изстрел по носорога съвсем му замае главата. Добре ще видим от сега нататък. А не стрелях ли добре и до сега? Имаше там някаква история с една газела, доколкото си спомням, подразни бътето, Аз също я помнех. Цял пред обед бях преследвал една хубава газела, издебнах я с пълзене под пълещото слънце, стрелях, без да я улуча, после отново я дебнах, докато накрая я изгубих от очи. Тогава припълзех до един мравоняк, за да стрелям по друг, не толкова хубав екземпляр, взех опора. Стрелях от 50 метра и научих, газелата остана съвсем неподвижни, загледана в мен с навирена муцуна, натиснах отново с пусъка и я ударих в гърдите. Тя се струполи на земята, но когато се приближих, скочи на крака и се отдалечи, залитайки. Присъднах, изчаках е да спре, тя очевидно не беше в състояние да тича, преметнах ремъка през рамо за по-голяма стабилност. Прицелих се в шията бавно и старателно и осем пъти подред стрелях неточно, обхванат от безсилен гняв, като упорито се емерех все на едно и също място, без да коригирам прицела. съчите на пушките се смееха, приближи се камионът с останалите тузенци и развеселените негърски физиономии се умножиха. Бътето и ПОМ Мълчаха, а аз седях, бесен се и упорствувах, решил бях да прекърша врата на газелата. Белайки се, че ако стана и тръгна към нея, тя може да побегне и аз ще трябва да се мъкна и кратко по горещата като пещ равнина, трепкаща от омарата на обедното слънце. Всички се бяха смълчали. Протегнах ръка към макола за още патрони, прицелих се внимателно, стрелях, пак на улучих и на десетия изстрел прекърших проклетата и кратко шия. Тръгнах си, без да я погледна. Горкият папа, промълви па, о, ем. Светлината беше лоша и имаше вятър, каза бътето. Тогава още не се познавахме отблизо. Всички кушуми попадаха на едно и също място, виждах ги как вдигаха праха. Постъпих като идиот, признах аз. Във всеки случай сега стрелях добре. Вървеше ми, идваха ми на помощ и щастливите случайности. Наближихме лагера и извикахме. Не се показа никой. Най-накрая от палатката излезе Карл, показа се само за миг, върна се вътре и отново излезе. Ей, Каро! Провикнах се аз. Той ми махна с ръка и пак се скри в палатката. След малко излезе и тръгна към нас. Трепереше от възбуда и аз забелязах, че току-що си е мил ръцете от кръв. Какво ударихте? Но сорок отвърна той. Да не се е случило нещастие. Не, убих го. Браво! Къде е? Ето там, зато ново дърво. Запътихме се нататък. Под дървото лежеше току-що отрязаната глава на носорок, и тук какъв носорок? Два пъти поедър от моя. Малките очички бяха затворени и въгълчето на едното като сълза се червенеше капка кръв. Главата беше грамадна, а рогът, дълъг и красиво закривен. Кожата, един пръст дебела, стърчеше като качулка зад отрязания врат и се белеше като прясно обелен кокосов орех. Колко е дълъг кругът. 70 сантиметра. О, не, няма толкова, възрази бътето. Но много хубав, мистер Джексън, рече дан. Да, хубав е, съгласи се бътето. Къде го убихте? Тук, до самия лагер. Беше се заврял в храстите. Чухме го да сумти. Отначало помислихме, че е биво, обясняваше Карл. Много хубав, повтори дън. Страшно се радвам, че ти е провървяло, казах аз. Тримата стояхме безпомощно, искахме като добри приятели да поздравим Карл за този носорок, чийто малък рог беше по-голям от големия рог на нашия. За този обезглавен приказен великан скърва сълза под окото, а се държахме като пасажери на кораб секунда преди пристъп на морска болест или като хора. Току-що претърпели тежка финансова загуба. Срамувахме се от себе си, но бяхме безсилни. Исках да кажа на Карл нещо мило и сърдечно, а вместо това го попитах. Колко пъти стреля? Не знам. Пет или шест пъти, не броих точно. Мисля, че пет обади седан. Бедният Карл, ние го гледахме като попарени и докато приемаше поздравленията ни, радостта му се изпари. И ние убихме един носорок, съобщи ОМ. Чудесно! Зарадва се Карл. По-голям ли е? Ами, недоносче! Жалко, каза Карл просто и искрено. Защо трябва да съжаляваш, след като имаш такъв хубав носорок? Истински красавец! Чакай да донеса апарата да го снимам. Запътих се към палатката, А.П.О.М. тръгна с мен и ме хвана под река. Папа, моля те, опитай се да се държиш човешки, рече тя. Бедният Каро. Караш го да се чувствува ужасно, знам. Старая се доколкото мога. Бътето ни настигна и поклати глава. Държах се като задник, призна той. Но това ми дойде като удар под лъжичката. Разбира се, радвам се на успеха му. И аз. Знаеш, че дори предпочитам да ме бие в трофиите. Наистина. И все пак не можа ли да убие някой хубав екземпляр, но рогът му да не е повече от 4-5 см по-дълъг от моя, Хайде да са 10. Защо трябва така да ме удря в земята? В сравнение с неговия нашият е направо смешен. Можеш да бъдеш горд с изстрела си, това поне ще ти остане. Подяволите и стрелът. Това си беше някаква идиотска случайност. Боже мой, какъв хубав носорок! Слушай, е да дойдам на себе си и да се държим като цивилизовани хора. Бяхме ужасни, каза О.М. Знам, съгласих се аз. През цялото време се мъчех да изглеждам радостен. И ти много добре знаеш, че от душа се радвам на неговата сполука. О, да, много се зарадвахте. И двамата, а видя ли какво направи Макола? Попита бътето. Макола беше погледнал кисело към носорога. Беше поклатил глава и се беше отдалечил. Носорогът е чудесен, каза па, нула. Ем, трябва да се държим човешки, за да не се чувствува неудобно каро. Но беше късно. Не можахме да развеселим Каро, а дълго време не можахме и ние да се развеселим. Но ни се върнаха в лагера и ние видяхме как те и останалите тузенци се запътиха към сянката, където лежеше главата на носорога. Всички се бяха смълчали. Единствен дърачът се зарадва, като видя такъв лов в лагера. Ему за Туара и сана, обърна се той към мен и започна да мери рога с педя. К.У.Б.В.А.С.А.Н.Д.И.О. Ему за Туара и съгласих се аз. Два накабурли губи, да. Ему за Туара и Ему за Туара съгласих се аз. Дърачът се оказа единственият джентълмен в лагера. Бяхме се старали да не превръщаме лува в съперничество. Карл и аз винаги си отстъпвахме представилия се добър случай. Изпитвах най-добри чувства към него, а и той беше чушт на всякакъв егоизъм и готов да се пожертвува за мен. Знаех, че стрелям по-добре от него, че съм по-издръжлив на ходене, и въпреки това той трупаше един след друг трофеи, пред които моите бледнеха. Няколко пъти се беше изложил пред очите ми като стрелец. А аз се бях посрамил всичко на всичко два пъти, когато стрелях по газелата и когато не можах да умеря една чеплав. равнината, и въпреки това Карл ме биеше във всички по-важни трофеи. Отначало се шегувахме на тази тема, а аз не се съмнявах, че ще го догоня. Но не го догоних. Сега, в лува на носорози, бях решил да си опитам късмета в необходена местност. Бяхме изпратили Карл да убие нещо за ядене и бяхме тръгнали сами. Не че постъпихме зле с него, но не бяхме постъпили и много добре. А той ме би. Това, че ме би, нищо. Но моят носорг изглеждаше така смешно дребен в сравнение с неговия, че в никакъв случай не можех да укача главата му на стената в дома си в малкия град, където живеехме и двамата. Моят беше нищо пред неговия. Не ми оставаше друго, освен да си спомням за сполучливия изстрел. Това поне никой не можеше да ми отнеме. Но той беше дотъм сполучлив, че предварително знаех, рано или късно, въпреки цялата си самоувереност, щях да започна да се съмнявам дали не е бил просто една случайност. Да, Карл беше ударил всички ни в земята. Сега си седеше в палатката и пишеше писмо. Ние с бътето обмисляхме подценника какво да правим по-нататък. Така или иначе, той вече си има носорок. Това ни спестява време. Ти не можеш да се задоволиш с този, който имаш, разсъждаваше бътето. Не мога, но и с тия места нищо няма да направим. Не ми вдъхват доверие. Друпи знаел една хубава местност, три часа път с камионите и още час пеша с носачите. Можем да тръгнем при вечер само с няколко души. Ще изпратим камионите обратно и Карл ще може да отиде на лов за Антилопи Орикс заедно с Дан към Емототумбо. Добре, освен това не е изключено тази вечер или утре сутринта той да издебне някой леопард при трупа на носорога. Дан казва, че дочул ръмжене на леопард. Ние ще се опитаме да намерим някой носорог из тия места, за които говори Друпи, после ще се върнем при тях и ще тръгнем за кудо. Не е зле да ни остане повече време за Кодо. Добре, дори ако не ни провърви с Орикса. Все някога ще се натъкнем на Орикс. Готов съм да мина и без Орикс. Ще го оставим за друг път. Но искам Кодо. Кодо ще имаш. Бъди сигурен. Един да е, но хубав. Пет пари не давам за носорозите. При тях само гонитбата е интересна. Все пак ще ми се да имам носорок. Който да не бледне толкова пред този негов носорог мечта. Напълно си прав. Казахме на Карл какво смятаме да правим. Той се съгласи. Разбира се, както кажете. Пожелавам ви да намерите носорог два пъти колкото моя. Говореше искрено. Настроението му се беше оправило, нашето също. Едно ефтино червено вино от Корсика. Бъпър. Две Томас Луф, 19001938, американски писател, смятан за един от класиците на американския роман. Бърпр. Три Примокърнера, световен шампион по бокс през 19331934 г. Бърпр. Четири Едгар Кине, 18031875, френски историк, философ и моралист, също държавник. Бърпр. Пет свеж и розов като в деня на битката, Фр. Б. Глава трета. След дълго пътуване под жаркото слънце сред червеникави хълмове, обрасли с шубраци, стигнахме при вечер местността, за която ни бе говорил Друпи, но тя ни се стори отвратителна. Наоколо всички дървета бяха собрязани дънери, така по тия места прогонват мухата цеце. Разположихме се на лагер срещу пръшното и мръсното земно село. Червеникавата почва беше така изветряла от ерозията, че изглеждаше сипкава си като брашно. Палатките ни бяха на един ветровиц склон под оскъдната сянка на няколко изсъхнали дървета край рекичка, недалеч от кирпичените колиби на тузенците. Преди да се стъмни, ние с друпи и двама местни водачи заобиколихме селото и се изкачихме по полегатия склон на един зъбър, под който се простираше дълбок пролом, почти ждрало. Отсреща се виждаха неравни дълчинки, които се спускаха стръмно към пролума. Те бяха обрасли с високи дървета, отделени една от друга от тревисти седловини, а нагоре по хълмовете започваше бамбуков гъстълък. Пролумът се спускаше към долината на големия разлом и създаваше иллюзията, че се стеснява в далечината, там, където разичеше скалната стена. Отвъд над тревистите седловини и склонове се извисяваха планини, покрити с гъста гора. Местността изглеждаше крайно неподходяща за лов. Ако видиш някакъв дивече и там, отсреща, ще трябва да се спуснеш до дъното на пролума. И след това, като прехвърлиш тези дяволски урви, да се изкатериш до гората. През това време губиш дивеча от очи, а по страмнината можеш да се пребиеш. На пръв поглед нищо и никакво даре, но е също като онова, в което се навряхме оная нощ на връщане. Да, не предвещава нищо добро, съгласи се бътето. Ходил съм на лов за Елени по едни точно такива места, южния склон на Тимбър Крик в Уайоминг. Склоновете са много стръмни. Ужас! Само възвишения и върли урви. Утре ще изплезим език. П.О.М. не каза нищо. Бътето ни беше довел, той щеше да ни изведе. Единствената и кратко грижа беше да не и кратко убиват бутушите. Бяха започнали да и кратко стягат и това е безпокоеше. Аз продължих да се вайкам над предстоящите трудности и ние се върнахме в лагера потъмно мрачни, загубили вяра в друпи. Огънят гореше бойно, раздухван от вятъра. Седяхме около него, гледахме как изглява луната и слушахме хиените. След няколко чаши уиски местността престана да ни се струва толкова страшна. Друпи се кълне, че мястото е хубаво, обясняваше бътето. Всъщност не искал да ни доведе точно тук, а по-нататък. Но се кълне, че и тук не е лошо. Аз обичам Друпи, каза П.О.М. Имам му пълно доверие. Друпи се приближи към огъня, придружен от двама земци с копия в ръка. Какво става? Попитах аз. Туземците заговориха нещо, след това бътето каза. Единият от тези смелчаци твърди, че днес го гонил огромен носорок. Разбира се, всеки носорок, който те гони, ще ти се стори огромен. Питай го колко дълъг е бил рогът му. Тоземецът показа, че рогът бил дълъг колкото ръката му. Друпи се засмя. Хайде, върнете, пусна ги бътето. Къде е станало това? О, ей там, отвърна бътето. Нали знаеш, ей там. Малко по-нататък. Там, където винаги стават тези неща. Чудесно! Как му натам сме се запътили. Отешителното е, че дропи никак няма вид на отчаян, каза бътето. Изглежда напълно уверен в себе си. В края на краищата сега той командува парада. Да, но ние ще опаваме по урвите. Защо не се опитате да го ободрите? Обърна се бътето към ПОМ, става ми жал, като го гледам такъв. Да поговорим ли за това, какъв добър стрелец е? Рано е още. А и нямаш нужда от ободряване. Виждал съм такива места и преди. Ще бъде полезно за нас. Ще ти се стопи малко шкембето, шефе. На другия ден открих, че съвсем не съм бил прав да ругая местността. Закосихме рано и тръгнахме преди зори. Заискачвахме се по хълма за целището в индийска нишка, най-отпред местният водач Скопие. След това трупи с големокалибрената ми пушка и манерка, след него аз със Сепринфилда, батето с манлихерата, после ПОМ, както винаги доволна, че не носи нищо. Макола с големокалибрената пушка на батето и с още една манерка и най-отзад двама от местните туземци с копия, мехове с вода и сандъка с провизиите. Бяхме решили да плъднуваме под някоя сянка и да се върнем в лагера чак вечерта потъмно. Приятно беше да вървиш по хълма в утринния хлад, съвсем различно от предната вечер, когато с мъка се влъчехме по същия този път, а скалите и земята излъчваха на събраната през деня топлина. Пътеката беше добре отъпкана от добитъка и покрита с дебел слой прах, сега леко навлажнан от русата. Имаше много следи от хиени, а когато излязохме на един сив, штръкнал забер, отляво и отдясно стръмни урви, и след това извихме по ръба на пролума. Видяхме пресни следи от носорог на една пръшна площадка под скалите. Току-що е минал, каза бътето. Изглежда шарят и с тези места нощем. Под нас, в дъното на пролума, се виждаха върхарите на високи дървета, а на едно място, където стволовете редееха, проблясваше водна повърхност. Отвърният склон на пролума беше стръмен, насечен от деретата, които бяхме огледали предната вечер. Друпи и местният водач, същият. Когато носорогът беше гонил, си казаха нещо Шепнешком, след което заслизаха по лакатушна пътечка към дъното. Спряхме. Не бях забелязал, че ПОМ накуцва, и изведнъж започна семейна престрелка, Шепнешком се размениха опреци и, разбира се, всеки от нас беше прав. Направи се кратък исторически преглед на носените в миналото на удобни бутуши и обувки и по-специално на тези, които са убивали. Ботушите станаха малко поудобни, след като отрязахме пръстите на дебелите вълнени чорапи, които по ОМ. Носеше върху обикновените чорапи, а след като изобщо хвърлихме дебелите чорапи, нещата се поуправиха. Испанските ловни ботуши кратко убиваха на пълците, когато трябваше да слиза стръмното. И ние подновихме стария спор колко трябва да са дълги ботушите и дали обощарят чиято страна взех най-напред неволно, защото превежда в думите му, а накрая прегърнах изцяло теорията му, според мен напълно логична, не е скъсил дължината на ходилото, като е оплътнил форта. Но, така или иначе, сега бутушите убиваха, тази логика беше посилна и никак не помогнаха уверенията ми, че мъжките бутуши винаги убиват седмици наред, докато станат удобни за носене. Сега без вълнените чорапи заслизахме бавно, за да видим ще продължат ли носовете да притискат пръстите. Спорът свърши, че не искаше да има страдалчески вид и вървеше редом с нас, за да не разочарова мистър Дъжа. Ф. Аз изпитвах срам, че се държа като магаре, че не падам на гърба си и се изкарвам прав, когато другия го боли, че изобщо все се изкарвам прав. Поспрях се да и кратко го кажа на ухото. Двамата се засмяхме. Без тебелите чорапи всичко беше добре, много по-добре, бутушите включително, и аз мразех всички типове, които винаги се изкарват прави. Особено един от приятел американец, себе си току-що бях отписал от тази категория, сигурен, че никога вече няма да опорствувам, че съм прав. Гледах как дропи върви начало на колоната и тъй продължихме да се спускаме по дългата стръмна пътека към ждрелото което отгоре приличаше на тесен прорез, А сега се оказа корито на поток с гористи брегове. Спяхме под сянката на дървета с мощни гладки данери, впили в земята жилести, надути като артерии корени. Жълто-зелените стволове ми напомняха измита от тесенния дъжд гора някъде във Франция. На тук дърветата бяха с разкошни корони и сочен листък, а под тях, на слънце, в коритото на ручея растяха като папиросова трева и гъсти като жит на нива ниват растики. Високи до два човешки боя. По край ручия имаше пътека, прокарана от дивите животни. Друпи се беше надвесил над следите и ги разглеждаше. Макола се присъедини към него, също се вторачи в земята, двамата се поотдалечиха, спряха се приведени над дирите, след това се върнаха при нас. Н.Y.A.T.I., прошепна Макола. Биво. Друпи обясни нещо на бътето, който преведе тихо с гърления си. Дрезгъв от уискито глас. Надолу по реката са минали стадо биволи. Друпи казва, че между тях има няколко много едри. Не са се върнали. Да ги проследим, предложих аз. Предпочитам един бивол вместо носорок. Има не по-малка вероятност да се натъкнем и на носорок, обясни бътето. Боже мой, каква дивна местност! Възкликнах аз. Възхитителна, съгласи се бътето. Да не се надяваш, дърветата са като в картините на Андре, едно каза поем, ем каква красота. Вижте зеленината. Както у масон, две, да можеше един добър художник да види тия места. Как са ти бутушите? Добре, тръгнахме бавно и безшумно по биволските следи. Нямаше вятър, но знаехме, че за духа ще бъде източен и ще духа срещу нас. Вървяхме по пътеката на дивите животни край речното корито и тревата ставаше все по-висока. На два пъти трябваше да пълзим и тръстиките бяха толкова гъсти, че не виждахме на две педи от нос си. Друпи откри пресни следи на носорог в кълта. Започнах да си мисля какво ли ще стане, ако в този тунел през растителността на среща ни се зададе като локомотив някой носорог. Какво ще правим ние и какво ще прави носорогът? Интересно като хрумване, но като вероятност не ми харесваше. Мястото много ми приличаше на Капан, а с нас беше и ПОМ. Скоро рекичката направи завой, ние излязохме от гасталака, продължихме по брега и аз съвсем осезателно подуших дивеч. Не поше и няколко пъти в щатите ми се е случвало да подуша лосове през брачния им период, преди да съм ги видял. Случвало ми се е също да подуша горското леговище на стар мъшкар. Лосът мирише на мускус, силна, но приятна миризма, която ми е добре позната, а мирисът, който сега надушвах, ми беше непознат. Надушвам нещо, прошепнах на бътето. Той не се усъмни в думите ми. Какво? Не знам, но миризмата е силна. Не усещаш ли? Не, попитай Друпи. Друпи кимна и се усмихна. Есмаркът Енфие, каза бътето. Съмнявам се дали имат чувствително обоняние. Навлязохме отново в тръстиките, които се извисяваха над главите ни, пристъпвахме безшумно, крачка след крачка, като на сън, или тей, както се движат хората на филм. Пуснат на бавен ход. Миризмата стана още по-осезателна и аз се усещах непрекъснато, кога по-силно, кога по-слабо. никак не ми харесваше. Намирахме се край брега, а пътеката водеше право в едно дълго тресавище, обръсло с тръстика. Още по-висока от тази, през която бяхме минали. Усещам ги съвсем наблизо, прошепнах на бътето. Не се шегувам. Наистина, вярвам ти. Дали да се пукатерим по брега и да заобиколим това място? Да минем отгоре. Хайде, когато се изкачихме, казах. Доста страх бръх в този гъстълък. Не ми се ловува на такова място. А представи си, че си на лов за слонове в подобна местност. Щях да се откажа. Нима може да се ходи на лов за слонове в такива гасталаци. Попита ОМ. Случва се, отвърна бътето. Качваш се на гърба на някого и стреляш. Може да има хора, които ще го направят, но аз не. Не е за мен работа, помислих си. Продължихме по тревистия десен бряг, излязохме на терасовидна издатина и заобиколихме едно тресавище, образло с високи, сухи тръстики. На отсрещния бряг растяха големи дървета, а над тях се извисяваше стръмната стена на пролума. Рекичката се беше скрила. От нашата страна местността беше хълмиста, тук-там обрасла с храсти. Пред нас, отвъд белатните тръстики, коритото се стесняваше и клоните на мощните дървета почти затуляха рекичката. Изведнъж дропиме дръпна и двамата се снишихме. Той ми подаде тежката пушка, а сам взе се Принфилда и посочи напред където рекичката извиваше. На завоя видях да се подава глава на носорок с великолепен дълъг рок. Главата се полюляваше и аз успях да разгледам свинските очички и на острените уши, които помръдваха, животното се ослушваше. Отместих предпазителя и направих знак на друпи да залегне. В същия миг Макола каза Тото. Тото и ме с за ръката. Еме е не ема е не, не, не е не потвърди сбързше под друпи, и двамата отчаяно ми обясняваха, че не бива да стрелям, защото това е женска с малкото си. Сведох оръжието, а носорогът изгрухтя, вторна се през тръстиките и изчезна. Така и не видях малкото. Известно време тръстиките се полюляваха там, където двете животни си пробиваха път през тях, после всичко отихна. Жалко прошепна бътето. Имаше такъв хубав рок. За малко щях да го надупча, казах. Не забелязах, че е женски. Макола видя малкото. Макола шепнеше нещо на бътето и настойчиво кимаше с глава. Разправя, че там имало още един носорог, обясни бътето. Чу го да грухти. Да си изкачим по-нагоре, оттам се вижда по-добре, и ако вдигнем нещо, ще можем да стреляме, предложих аз. Добра идея, съгласи се бътето. Може би мъжкият още се крие там. Изкачихме се на една височина на брега с обстрел към къмаша. Бътето приготви пушката си, а също вдигнах предпазителя на моята, а Макола запрати една тояга към мястото, откъдето беше чул сумтенето. Нещо изпрахтя и се раздвижи, но тръстиките не помръднаха. После малко, по-нататък се разнесе пръщане и тръстиките се залюляха под напора на животно, което си пробиваше път към насрещния бряг. Едва сега различих черния гръб и широките островърхи рога на бивол, който пъргаво се изкачваше по стръмния бряг. Той тичеше по наклона с изпаната шия, навирил глава, овенчана с тежки рога, изгърбен в плешките като биковете, отглеждани специално за арените. Прицелих се между врата и плешката, но бътето ме спря. Не е особено едър, каза той тихо. На твое място не бих го убивал освен за ядене. Но на мен ми се струваше едър. Той стоеше ребром, извърнал към нас глава и навирил муцуна. Имам още три бивола в разрешителното, а тук няма да останем дълго, възразих аз. Месото е много вкусно, прошепна бътето. Добре тогава, стрелей. Но имай предвид, че след изстрела стрела може да изскочи носорок. Приклекнах, усещайки в ръцете си непривичната тежест на големокалибрената пушка. Прицелих се в плешката и натиснах до болка спусъка, но изстрел не последва. Мекият плавен спусът на Сепринфилда действуваше безотказно, а ударникът на тази пушка заеде и усетих как метал опира о метал. Като в кошмарен сън, когато искаш да стреляш, а не можеш. Не успях да дам изстрел, а и от натискането бях отклонил прицела. Затаих дъх, натиснах отново спусъка, силен откът и оглушителен гръм. Биволът не падна, а свърна наляво и се понесе нагоре по склона. Стрелях отново, но кошумът само вдигна прах и камъчета, които порасиха задницата на животното. Преди да успея да заредя двуцевката, биволът се скри от погледа ми и в същия миг чухме сумтене и шум от чупещи се тръстикови стъбла, от долния край на тресавището изскочи още. Един носорок и се понесе към огромните дървета на нашия бряг. На товището му се мярна пред очите ни само за миг. Това беше мъжкият, каза бътето. Избяга надолу по рекичката. Ендиайо Диоем май. Оверяваше Уверяваше ни друпи, че носорогът бил мъжки. Ударих проклетия бивол, казах аз. Но дявол знае къде. Ех, ти е тежки пушки. Твърдият спосък обърка работата. Да беше с Сепринфилда, щеше да го убиеш, каза бътето. Поне щях да знам къде съм го ударил. Мислех, че с голямата двуцевка или ще го пропусна, или ще го убия, а то какво излезе, раних го. Нямаше вид да е ранен тежко, обясни бътето. Добре е да го изчакаме по-дълго. Боя се да не съм го ударил в търбуха. Не се знае. Въпреки, че избягата и бързо, може да е паднал мъртъв на стотина крачки. Подяволите тия двуцевки, не мога да стрелям с големокалибрена пушка. Като натискаш спусъка, все едно, че отваряш котия сърдели. Да вървим, предложи бътето. Тук гъмжи от носорози. бивола има време, ще го потърсим по-късно. Трябва да изчакаме да загуби сили и да падне. Представете ли си, ако се бяхме наврели долу в този зверилник? Ужас, съгласи се бътето. Говорихме шепнешком. Погледнах П.О.М. По тя имаше вид на човек, който се наслаждава на приятен спектакъл. Не забеляза ли къде го ударих? Не. Как мислиш, дали има още да се крият в тръстиките? С хиляди. Е, бате, а сега, биволът може да е козат за завоя, отвърна бътето. Хайде да го потърсим. Тръгнахме по брега с и нерви и когато стигнахме до тесния край на тръстиковия гъстелък, Нещо тежко се втурна през високите стъбла. Вдигнах пушката и изчаках да видя какво ще изскочи, но не се показа нищо, само шумоленето на тръстиките продължаваше. Макола ми направи знак да не стрелям. Малкото, каза бътето. Изглежда, че са били два. Къде ли се е дянал проклетият мъшкар? Как разбрахте, че е малкото носоробче? По шума се познава, че е подребно животно. Стояхме, обглеждахме рекичката и сенчестия бряг с високите дървета надолу по течението, когато Макола внезапно посочи нагоре към склона от дясната ни страна. Феро прошепна той и ми подаде бинокъла. Застанал на хълма, обърнал глава направо към нас и навирил уши, тромав и черен, един носорок поклащаше глава и душеше въздуха. През оптическите лещи ми се стори огромен. Бътето също го наблюдаваше през своя бинокъл. Не е по-голям от този, който уби, каза той тихо. Мога да го улуча точно в тилната издатина. Имаш право само на един още. И ти трябва хубав екземпляр, предложих бинокла на П.О.М., но тя отказа. Виждам го и така. Доста голям е, може да ни нападне, предупреди бътето. В такъв случай, щеш не щеш, трябва да стреляш. Както се бяхме загледали, и зад едно дърво с пересета корона се показа още един носорок, значително подребен. Боже милостиви, това е малкото, а онова там, майката, възкликна бътето. Добре че не стреля. Можеше да ни нападне. Като нищо, същата женска ли е? Попитах шепнешком аз. Не. Онази имаше страшен рок. Бяхме обхванати от нервна възбуда и малко като пияние от неочакваното, почти нелепо свръх изобилия на дивеч. Такова чувство може да породи всеки дивеч или риба, които обикновено се срещат рядко, а изведнъж се появяват в невероятно, чак смешно количество. Погледния усеща, че нещо не е вред, но не може нито да ни види, нито да ни подуши. Нали е чула изстрелите? Усеща, че наоколо има хора. Но не може да разбере къде. Женската беше толкова грамадна и комична, беше застанала толкова удобно, че аз се прицелих в гърдите и кратко. Удобен изстрел, повече от удобен, съгласи се бътето. А сега какво ще правим? Попита ОМ. Тя беше по-практична от нас. Ще я заобиколим, отвърна бътето. Ако държим долу, покрай брега, смятам, че няма да ни надуши, преди да сме се отдалечили. Не се знае. Дано не ни нападне. Но сорогът не ни нападна, само сведе глава и се заискачва по следван от стигналото почти нормален ръст носорогче. Сега нека друпи отиде напред да огледа следите от мъжкия. А ние можем да поседнем, каза бътето. Седнахме на сянка, а друпи и местният водач тръгнаха по двата бряга. Когато се върнаха, съобщиха, че мъжкият се е отдалечил надолу по течението. Някой поне можали да види какъв му е ругът. Попитах аз. Друпи твърди, че бил хубав. Макола се бе изкачил на склона малко над нас. Сега, приклекнал, ни правеше знаци. Н.Y.A.T.I., засенчи той очи с глан. Къде? Попита бътето. Макола посочи с ръка, смъкна се малко надолу и когато ние се покатерихме при него, ми подаде бинокъла. Животните бяха надолу, по течението, далеч от нас. Върху издадения хребет на един от стръмните ридове в отсрещния край на пролома. Преброихме шест, след това осем бивола черни, сяки вратове и с лъскави рога, застанали до самия връх на забера. Едни пасяха, други стояха с вдигнати глави и се оглеждаха. Онзи там е мъжки, каза бътето, гледайки през бинокъла. Кой? Вторият от дясно. На мен всички ми изглеждат мъжки. От такова разстояние винаги може да се излъжеш. Този отясно е хубав. Хайде сега да пребродим реката, да заобиколим и да се опитаме да излезем над тях. Дали ще останат там? Не, щом стане горещо, сигурно ще се спуснат към водата. Да вървим. Прехвърлихме се през рекичката по дънерите на две паднали дървета и там, посредата на склона, намерихме добра отъпка на дивите животни пътека, която вървеше успоредно на брега под гъстия шумък на дърветата. Тръгнахме по нея бързо и безшумно, зелената завеса почти закриваше от погледа ни рекичката под нас. Още беше рано утро, но вече се надигаше вятър и листата шумоляха над главите ни. Прекосихме едно дере, което се спускаше към реката, скрихме се в гъстата растителност, снишавайки глави зад клоните. Излязохме на една полянка и под прикритието на ската на дерето се измъкнахме нагоре, за да можем да излезем над биволите. Спяхме се зад забера, облен в пот, подложих една носна кърпа под тропическия шлем на челото си и изпратих дропи пред да разузнае. Скоро той се върна и каза, че биволите се скрили. Отгоре не можехме да ги открием, затова прекосихме дърето и склона с надежда да им пресечем пътя към реката. Съседният рит беше обгорал от пожар, а в подножието му се сивеше изпепелен гъстак. В пепелището личаха следите на биволите които бяха прекосили откритото място и се бяха скрили в гъстата джунгла на поречието. Тук растителността се издигаше в плътна стена и беше умотана в такава плетеница от Лияни, че беше невъзможно да проследим биволите. Надолу по реката нямаше следи и ние предположихме, че биволите са на онова място от брега, което бяхме видели от пътеката. Бътето каза, че щом са там, няма какво да се прави. Джунглата беше така гъста, че дори да ги подгонехме, нямаше как да стреляме. А и не бихме могли да различим женските от мъжките, обясни той. Старият мъжкар е сив, но един хубав бивол от стадото би могъл да бъде и черен като биволица. При това положение нямаше смисъл да ги гоним. Часът беше вече 10 и горещината се усилваше. Слънцето жареше, спряло като заковано на небето а вятърът въртеше около нас пепелта на пожарището. В този час всичко се изпокриваше на сянка. Решихме и ние да намерим някое сенчесто място, за да се изтегнем и почетем на хлад. След това да обядваме и така да убием горещите обедни часове. Оставихме зад себе си пожарището, спуснахме се към ручия и спряхме запотени под сянката на едни много големи дървета. Измъкнахме от багажа кожените якета и емошамите си, Разтлахме ги на тревата под клоните, близо до данерите, за да можем да се облягаме. П.О.М. извади книгите, а маколана кладе малък огън и кипна вода за чай. Подухна вятър и зашумя в високите клони. На сянка беше хладно, но подадехме ли синоса на слънце или изместеше ли се сянката, докато четем, лъчите жереха безмилостно. Друпи беше тръгнал на разузнаване надолу по реката, а ние лежахме и четяхме. Усещах как настъпва знойното пладне, как суши русата, нагрява шумата и затопля водата на рекичката. П.О.М. Четеше «Испанско злато» от Джордж А. Бермингам. Не била хубава книга, обясни тя. Аз продължавах с севастополски разкази на Толстой и в същия том прочето хубавата повест «Казаци». В повеста се усещаха комарите и жегата, чувствуваше се гората в различните годишни времена и реката. Прекусявана от татарите при техните набези. И аз отново се пренесох в някогашна Русия. Мислих си колко е реална за мен тази Русия от времето на нашата гражданска война. Не по-малко реална от който и да било край в Мичиган или от прерията северно от нашия градец и горите около ловното стопанство на Еван. Как благодарение на Тургенев бях живял там, тъй както бях живял в семейство Буденбрукови както се бях вмъквал и измъквал през нейния прозорец в червено и черно, както бяхме пристигнали при вратите на Париж и бяхме видели да разчекват с коне Селсет на площад Грев. Всичко това беше пред очите ми. Аз бях този, когато пожелиха на колелото за изтезение, защото бях проявил учтивост към палача, когато искаха да ни убият с коконас. Спомних си въртолумеевата нощ и как обивахме хогенотите. Как тогава ме заловиха в нейната къща и нищо не беше по-реално от чувството, изпитано, когато открих, че вратата на Лувара е заключена, или когато погледнах надолу и видях тялото му във водата, където беше паднал от мъчтата. Или в Италия похубава от всяка книга, лежа в кестеновата горичка. После в леката есенна мъгла отвъд Флорентинската катедрала прекосявам града към Оспедалея маджоре». И подкованите ми бутуши звънтят по плучника. В планината внезапно руква пролетен дъжд, а миризмата на полка напомня вкуса на медна монета в устата. После влакът спира в горещината на Деценцано и ето гола Годигарда, уния войници среща са от Чешкия легион, а следния път вали, следния път е тъмно, следния път го минаваме. Натоварени на камион, следния път идваме от някъде другаде, следния път идваме, крачейки в тъмнината от към Сермионе. Защото сме били там в книгите и извън книгите, а там, където сме били, ако ни бива като разказвачи, можете и вие да отидете, тъй както ние сме ходили. С годините земята изветрява от ерозията и вятърът от нас се праха, хората измират и никой не оставят трайна следа, освен уния, които са се занимавали с изкуство. А те не искат да вършат работата си, защото е самотна, защото е тежка и не е на мода. Едно хилядолетие превръща економиката в глупост, а произведението на изкуството е вечно, но да го създадеш е трудно. А сега това не е и на мода. Хората не искат повече да творят изкуство, защото се боят, че ще изглеждат старомодни и чевършките полазили литературата, няма да ги похвалят. При това изкуството е много трудна работа. Тогава, тогава ще продължавам да си чета за реката, която татарите прекусявали при набезите си. И за пияния старловец, и за момичето. И за това, как е било тогава през различните годишни времена. Бътето четеше, Ричард Кървал. Бяхме взели със себе си каквото можеше да се купи в найроби, но вече бяхме изчели почти всичко. Чел съм я и преди, каза бътето. Хубава е, едва си я спомням. Но помня, че ми хареса. Моята е ужасна, намеси сепа о М. Едва се чете. Искаш ли тази? Без излишни жестове, отвърна тя. Предпочитам да довърша тази, която съм зачела. Хайде! Вземия, ще ти я върна веднага. Ей, макола, бира! Извиках аз. Ендия каза той изразително и извади от съндъка с провизиите, който един от тузенците беше носил на главата си, немска бира в бутилка, оплетена отвън със слама, една от ония 64 бутилки които Дан бе донесъл от германския търговски пункт. Гърлото и кратко беше обвито със станиол, а на черно-жълтия етикет бе изобразен конник с рицарска броня. През нощта се беше изстудила. Отвориха и плътното пиво се запени тежко в трите чаши. За мен не, отказа бътето. Вредно е за черния дроб. Хайде, хайде! Е, добре, пихме всички, но когато Макола отвори втората бутилка, бътето отказа категорично. Пи сам, ти обичаш бира повече. Аз ще подръмна. Мама, съвсем малко, какво да се прави, остава за мен. Макола усмихнат поклащаше глава, като ни гледаше да пием бира. Седях, облегнал гръб на дървото, гледах как вятърът носи облаците и пиех бавно направо от бутилката. Така беше постудена. Превъзходна бира Бътето и ПОМ Скоро заспаха. А аз отново се залових за севастополските разкази и препрочетох казаци. Прекрасна повест. Когато се събудиха, хапнахме хляб, филе и горчица, изядохме един компот от сливи и изпихме третата и последна бутилка бира. След това отново почетохме и легнахме да спим. Събудих се жаден и тъкмо отварях манерката. Чух как един носорог изгрухтя и изшумоля в храстите край рекичката. Батето, който се беше събудил, също го чу, двамата взехме пушките и без дума да разменим, тръгнахме към мястото, откъдето идваше шумът. Макола откри следите, вървейки нагоре по течението, но сурогът ни беше надушил едва от тридесет на метра и беше побягнал. Не можехме да тръгнем по дирите му, тъй като вятърът духаше в гърба ни, затова се отклонихме от потока. Заобиколихме пожарището и внимателно тръгнахме през гъстия хръстълък на брега. Но не го намерихме. След дълги търсения друпи откри, че се беше прехвърлил на другия бряг и бе поел към хълмовете. Доколкото можеше да се съди по следите, не беше особено едър. Бяхме се отдалечили най-малко на 4 часа път от лагера, а освен това през по-голямата част от обратния път трябваше да се катерим по склона, за да се измъкнем от клисурата. Предстоеше ни да свършим и сранения бивол, затова. Като излязохме отново на пожарището, решихме да вземем ПОМ и направо да продължим. Беше все още горещо, но слънцето вече се спускаше и по-голямата част от пътя минаваше по сенчестата пътека край потока. Когато се върнахме, ПОМ, се престори на възмутена, че сме тръгнали и сме я оставили сама, но това беше само шега. Друпи и с копието ни поведоха по сенчестата пътека. Осеяна с слънчеви петна тук там, където лъчите се провираха през листъка. Вместо свежият лъх на отринната гора, блъснани в нос тежка воня, напомняща котешки нечистоти. Каква е тази смръд? Попитах шепнеш комбатето. Павия ни, отвърна той. Малко преди нас беше минало цяло стадо от тези маймуни и бяха изпоцапали всичко с мръсотиите си. Стигнахме до мястото, на което носорозите и биволът бяха изскочили от тръстиките. И аз определих къде според мен се е намирал биволът в момента на изстрела. Макола и друпи затърсиха наоколо като хрътки. На петдесетина крачки нагоре по склона друпи вдигна един лист и го размаха. Намерил е кръв, каза бътето. Приближихме се. По тревата имаше много следи от почерняла кръв и беше лесно да се проследи дирята. Друпи и маколая следваха от двете страни и тържествено посочваха с дълги страхове трева всяко кърваво пятно. Винаги ми се е струвало, че би било по-добре единият следотърсъч да върви бавно по дирета, а другият да я търси напред. Но те вървяха един до друг с наведени глави и сочиха с дългите стракове всяко петно засъхнала кръв, а когато отново намираха следата, след като я бяха загубили. Навеждаха се да откъснат някое окървавено стръкче трева или лист. Вървях подира им с Сепринфилда, след мене идваше с заредена пушка бътето и на опашката ПОМ. Бях поверил големокалибрената си двуцевка на друпи. Макола носеше манлихерата на ПОМ. Всички мълчахме като хора, погълнати от сериозна работа. На едно място, където биволът беше вървял между високи треви, Открихме кървави следи по стръковете от двете страни на дирата, това показваше, че кошумът е пронизал животното и е излязал от другата страна. По едно време се обнадеждих, рекох си, че съм го прострелял през дробовете, макар и да не бях сигурен, защото кръвта беше загубила първоначалния си цвят. Но понататък видяхме по камъните окървавен тор, след това навсякъде, където биволът се бе изкачвал по стръмнина, имаше такъв тор. Очевидно кошумът беше пронизал или червата, или търбуха. Все посрамно ми ставаше. Ако се хвърли към нас, не се безпокой за друпи и останалите, прошепна бътето. Те ще отскочат в страни. А ти стрелей, право в муцуната, не опитвай никакви фокуси, предупреди ме той. Следите вървяха все нагоре и нагоре по стръмнината, след това описваха осморка и известно време като шеха безцелно между скалите. Понататък се спускаха към реката, прекосяваха един малък приток, пак се връщаха на брега и продължаваха нагоре между дърветата. Струва ми се, че ще го намерим мъртъв, казах тихо на бътето. Безсълните криволици ме караха да мисля, че тук биволът е бил вече омаломощен, готов всеки миг да се струполи. Дано, каза бътето. Надирата продължаваше нагоре, където тревата редееше, и търсенето ставаше все по-трудно и по-бавно. Следи от купитата вече не виждах, правехме догадки каква посока е следвало животното. И само тук там някое лъскаво петънце печена кръв по камъните потвърждаваше предположенията ни. Няколко пъти напълно изгубвахме следата и тогава тримата започвахме да я търсим в кръг, докато някой я намереше отново и кажеше тихо, дами, после пак тръгвахме напред. Накрая дилята се спусна по един каменист склон, огрян от последните лъчи на слънцето. Наближи коритото на реката и потъна в широк пояс от такива високи, сухи тръстики, каквито досега не бяхме виждали. Тук тръстиката беше по-висока и по-гъста, отколкото при тресавището, където биволът беше изскочил сутринта и в нея имаше няколко пътеки, проправени от дивите животни. Малката мемсахи по-добре да не влиза вътре, предупреди бътето. Да остане тук с макола, съгласих се аз. По-добре е да не влиза, повтори бътето. Чудя се защо изобщо я взехме с нас. Може да почака тук. Друпи настоява да продължим. Прав си. Да хвърлим един поглед. Почакай тук Макола, пошепнах аз на П.О.М. през Рамо. Тръгнахме след друпи през гъстата висока растителност, която се извисяваше още един човешки бой над нас. Кръчехме предпазливо по пътеката и надничахме напред с затаен дъх. Спомних си как веднъж убихме три бивола, как най-старият изскочи от храстите, запенен и улюляващ се, как видях рогата, роговия израстък на челото, изпанатата напред муцуна. Очите на бъбналата гърбица от мускули и тлъсти на подсивата, рядко око сме на шия, в него се таеше могъща сила и ярост, гледахме го с възхищение, дори с уважение. Но той не можеше вече да се движи бързо и след всеки изстрел чувствувах, че с него е свършено. Сега положението беше различно, не ни предстояше да обсипем с кушуми един зашеметен бивол, когато излиза на открито. Сега дори не го виждахме. Повтарях си, че ако се спусне към нас, трябва да запазя самообладание и да стрелям право в изпанатата напред муцуна. Той, разбира се, ще сведе надолу рога като всеки бик. Който се готви да намуши жертвата си, тогава ще се открия уязвимото място, така добре известно на Тореадорите, аз ще отправя последния изстрел такмо там. Ще отскоча в страни в тревите и тогава ще дойде ред на бътето, освен ако съм отскочил, без да изпусна пушката. Уверен бях, че ще ми се удаде да стрелям в уязвимото място зад тила и ще успея да отскоча, само да мога хладнокръвно да изчакам да сведе глава. Знаех, че ме бива за такова нещо и че изстрелът ще го убие, но до кога щеях да го чакам? Там беше работата. До кога щеях да го чакам? Аз се промъквах напред, като съзнавах, че той е тук, и изпитвах радост, най-приятната от всички радости, радостта, че ти предстои да действуваш, че ти предстои нещо, в което не можеш да бъдеш безочастен, което не можеш да проумееш до край, да убиеш, без да се боиш. Без страх и чувство за отговорност, без да опечелиш някого, да извършиш само това, на което се чувстваш способен. Продължих безшумно напред, заболучив гърба на друпи, без да забравям да избърсвам потта от очилата си, но изведнъж чух шум зад нас и се извърнах. М и Маколани следваха. На какво прилича това? Скара се бътето. Беше извън себе си от гняв. Изведохме жена ми обратно от гъсталъка и на брега се постарахме да и кратко обясним, че трябва да стои там. Оказа се, не била разбрала, че не бива да ни следва. Чула ме как съм прошепнал нещо, но помислила, че и кратко казвам да върви след макола. Здравата се изплаших. Признах на бътето. следвани като малък верен териер. Но не бива така. Взряхме се отново през тъблата. Друпи иска да продължим, казах аз. Няма да се откажа пръв, ще вървя докъдето той реши. Каже ли стига, връщаме се. В края на краищата аз прострелях бивола в корема. Само без глупости. Ще го сваля с един изстрел. Само да изскочи, за да мога да стрелям, разбъбрах се аз, защото все още не можех да се успокоя от страха, който брах заради ПОМ. Хайде, тръгваме, под бътето. Водени от друпи, продължихме навътре където растителността ставаше все по гъста и по гъста. Не знам как се чувствуваше бътето, но по едно време аз смених се Сепринфилда с двуцевката. Приготвих я за стрелба и сложих пръст на спусъка, до такава степен бяха напрегнати нервите ми, когато друпи спря, поклати глава и пошепна, H.A.P.A.N.A. Растителността беше толкова гъста и преплетена, че не виждахме напедя от нос си. Положението беше лошо, особено видимостта слънцето осветяваше само склона на хълма. Двамата бяхме доволни, че Друпи сам реши да прекрати преследването и аз въздъхнах облегчено. В този гъстълък всичките ми планове за някакъв много специален изстрел бяха чиста глупост, и аз си дадох сметка. Че можехме да разчитаме само на едно, бътето да убие бивола с голямокалибрената си пушка. А седва ли щях да направя нещо с глупавата си двуцевка която не владеех и в чието качества, като не смятаме оглушителния и кратко трясък, нямах вече никаква вяра. Навръщане изведнъж чухме сачите да крещят от рида и се хвърлихме през тръстиките, за да излезем на високо място с чист Но сачите махаха с ръце и крещяха, че биволът излязал от тресавището и минал край тях, след това макола и друпи започнаха да сочат нещо. Абатето ме хвана за ръкава и ме задърпа в страни. Откъдето можехме да видим какво става. В светлината на залязващото слънце, което сега огряваше само каменистия връх на Рида. Видях два бивола. Бяха черни и лъскави, единият много поедар от другия, помня, как си помислих, че това е нашият бивол. Който е срещнал биволицата и тя го е овлякла след себе си. Дропи ми даде се принфилда, аз пъхнах ръка под ремака. Прицелих се, сега цялото животно се виждаше в оптическия мерник, затъй дъх, взех го на мушка право в плешката. Но тък му когато започнах да натискам спусъка, той се затича. Аз изместих прицела пред главата му и стрелях. Бивълът наведе глава и подскочи като обезден кон, аз изхвърлих гилзата. Върнах ръкохватката и тъкмо, когато се скриваше от погледа ми, стрелях още веднъж. Уверен бях, че с него е свършено. Затичахме се двамата с друпи и аз чух дрезгаво мучене, спрях и подвикнах към бътето, чуваш ли? С него е свършено, бога ми, да удари го, отвърна бътето, то смъртоносно, казвам ти. Чули го как изрева, не, слушай, ослушахме се и до нас долетя протяжно жално мучене, прав си, съгласи се бътето. Мученето беше неимоверно тъжно, маколас грабчи ръката ми. Дропи ме потопа по рамото. Всички засмени се затичахме по склона и плувнали в пот, се закатерихме по скалите между дърветата. Сърцето ми топтеше неудържимо, затова спрях да си поема дъх, избърсах потта от лицето си и изтрих очилата. Куфа! Мъртъв! Каза макола. Той произнесе думата така, че тя прозвуча като изстрел. НДИО! Куфа! Куфа! Засмя се друпи. Куфа! Повтори Макола и отново ми стисна ръката. Продължихме нагоре по склона и скоро видяхме Бивола, той се беше обърнал по гръб, почти увиснал на рогата си, които се бяха заплещили в едно четелесто дърво. Макола пъхна пръст в дупката, през която беше влязал куршумът, точно в средата на плешката, и ким надоволен с глава. Пристигнаха бътето и П.О.М., а след тях и носачите. Честна дума, по-хубаво е, отколкото си мислех, рекох аз. Този не е същият бивол. Това се казва екземпляр. А са него сигурно вървеше нашият бивол. Помислих, че с него върви биволица. Но от такова разстояние не може да се каже. Имаше най-малко 400 крачки. Ама ти наистина умееш да стреляш с тази играчка. Когато го видях как мъж глава между предните крака и подскочи, разбрах, че с него е свършено. Светлината падаше много удобно. Разбрах, че го удари и че не е същият бивол. Казах си, че сега ще трябва да се оправяме с два ранени бивола. Отначало не чух мученето. Удивително впечатление прави този тъжен рев. Каза про М като призив на горски рок. На мен ми прозвуча весело, възрази бътето. Заслужава да се почерпим по този случай. Това се казва стрел. Защо не каза, че си знаел да стреляш? Върви по дяволите. А известно ли ви е, че освен това той е незаменим следотърсъч и изключителен ловец на пернат дивеч? Обърна се бътето към П.О.М. Но този бивол е истински красавец, нали? Продължи да се възхищава жена ми. Хубав е. Не е стар, но има хубава глава. Опитахме се да фотографираме животното, но носехме само малкия апарат, белендата засече и даде повод за ужесточен спор. Денят превалеше, аз нервничех, бях раздразнителен, отправих окури от позициите на своята непогрешимост и преувеличих бедата, ядосън, че ще останем без снимка. Човек не може да се задържи дълго на висотата на радостната възбуда, която бях изживял днес в тръстиките, след като убиеш живо същество. Път било той бивал, изпитваш чувство, което не е за споделяне с околните, Затова отпих глътка вода и се извиних на ПОМ, задето се държах така глупаво. Тя отвърна, че всичко е наред, и наистина всичко беше наред, стояхме един до друг и гледахме как маколадере кожата на главата, аз обичах жена си и тя мен и всичко бе изяснено, недоразумението и всичко останало. Отпих глътка уиски. Но ми се стори безкусно и недостатъчно силно. Ще пи на още една, казах аз. Втората глътка подействува. Гоненият от носорога земец ни поведе към лагера, а дропи остана да ударе кожата от главата и да помогне на другите туземци да отделят хубавите парчета месо и да ги окачат на високите клони, където няма да ги достигнат хиени. Беше опасно да се връща потъмно, за затова му оставих двуцевката. Друпи каза, че знае да стреля, и аз извадих гилзите, сложих предпазителя и го подканих да опита. Той опря приклада на рамо, примижа, но не с това око, с което трябваше, натисна силно спусъка, След това още веднъж и още веднъж. Показах му как да освободи предпазителя, накарах го да свали и вдигне няколко пъти, обясних му как да зарежда. Макола го гледаше много от високо. Докато той се мъчеше да стреля спуснат предпазител, а друпи сякаш се смали. Оставих му пушката с два патрона, то се заловиха да режат месото, а ние тръгнахме подир водача с копието подирите на подребния бивол, които бяха чисти, без следи от кръв. Вървяхме по тях, докато излязохме от ратлината, а оттам поехме към лагера. Вече се здрачаваше, превалихме хълмове. Прекосихме орви и дърета и накрая излязохме на главния хребет, който изглеждаше тъмен и студен в мрака. Луната още не беше изгряла и ние с мъка влъчехме крака, капнали от умора. По едно време Макола, който се беше натоварил с тежката пушка на бътето, няколко манерки, бинокли и чантата с книгите, изригна по адрес на забързалия се водач поток от думи. Явно рогът Какво казва? Попитах аз бътето. Казва му да не се перчи толкова с издръжливостта си, защото между нас има стар човек, кого има предвид, теб или себе си, нас двамата. Над кафявите хълмове се издигна на червеникава луна. Отправихме се към мъжделивите, трепкащи светлинки на селото, минахме покрай затворените кирпичени колиби, дъхъщи на овце и кози, след това пребродихме рекичката и тръгнахме нагоре по голото бърдо към огъня, накладен пред палатките ни. Нощта беше хладна и ветровита. Сутринта отново излязохме на лов, попаднахме на следи от носороб край един извор, поехме по тях и така обходихме цялото образло в храсти плато. След това хванахме по една дълчинка, която се спускаше като олей в пролома. Беше много горещо и п.о.м. Вървеше трудно, защото предишния ден тесните бутуши и кратко бяха набили краката. Тя не се оплакваше, но виждах, че и кратко убиват. Бяхме приятно изморени и отпуснати, да вървят по дяволите тия носорози. Не ми трябва друг, освен ако е някой много едър, казах на бътето. А такъв може цяла седмица да не намерим, да се задоволим с този, който имаме, и да отидем при Каро. Там ще тръгнем за Орикси и Кудо. Освен това ще се снабдим и с кожи от зебра. Седяхме под дървото на върха, пред нас се стелеха хълмовете и пролумът, който се спускаше към долината на големия разлом и езерото маняра. Няма да е лошо да вземем само най необходимото и да тръгнем с носъчи към долината и езерото. Ние ще ловуваме напред, а те ще ни следват, предложи бътето. Чудесна идея! А камионите ще заобикалят и ще ни чакат във как му беше името. Ема жимото. Вярно, защо да не направим така? Присъедини се П.О.М. Ще попитаме Друпи какво представлява тази долина. Друпи каза, че не знае, но местният водач с копието ни обясни, мястото било много трудно проходимо, особено там, където реката се спуска към клисурата. С коли не можело да се мине. Отказахме се от плана си. Все пак заслужава си да направим такъв преход, подхвана пак бътето. При това носачите са поефтини от бензина. Не може ли да направим подобни преходи, когато се върнем? Предложи П.О.М. Може, съгласи събътето. Но ако искаме да намерим Едър Носорок, трябва да се изкачим на планината Кения. Там е царството на Носорозите. А по тия места се въди главно кодо. Ако тръгнем натам, ще трябва да се изкачим към калао. После ще имаме време да се спуснем към Хандени за черна антилопа. Хайде да тръгваме! Казах аз и продължих да се изтягам. Отдавна бяхме престанали да завиждаме на Карл. Дори се радвахме на сполуката му и нещата се бяха оправили. Може би той вече е успял да се сдобие и с Орикс. Искрено се надявахме да е така. Карл беше чудесно момче и аз се радвах на хубавите му трофеи. Как се чувствува, милата добра мама? Прекрасно! Ако говорите сериозно за тръгване, предпочитам най-напред да си почина. Болят ме краката. Но такъв лов ми харесва. Хайде да се върнем, да хапнем, да вдигнем лагера и още до вечера, в равнината. Още същата вечер се върнахме при нашия стар бивак в Емотумбо под високите дървета недалеч от пътя. Тук бяхме устроили първия си лагер в Африка. Дърветата бяха все така високи, кичести и зелени, потокът, бърз и прозрачен, местността, все така хубава, както първия път. Само нощите бяха станали погорещи, пръхът по пътя сега стигаше до усите на колелата, а междувременно бяхме видели много нови места, това беше разликата. Едно жил Андре, френски пейзажист от 19 век. Бъвпр, две Антуан Масон, френски живописец-гравюр от 17 век. Бъвпр, глава четвърта За да се доберем до долината на големия разлом, Минахме по един червеникъв песъчлив път, който пресичеше високото плато, след това нагоре и надолу по рътлините. Където нискостъблените дръвчета растяха като в овощни градини, обходихме един горист склон, който се изкачваше до стената на клисурата, и оттам пред нас се откриха равнината. Гъскалъкът и дългото, блеснало на слънцето полупресъхнало езеро Маняра, порозовяло на отвъдния край от хиляди и хиляди петанца, ета Фламинго. Понататък пътят се спускаше косо по стената на пролума, навлизаше в гората, продължаваше по дъното на долината през обработени полета с бананови насъждения. Зелени царевичаци и непознати за мен дървета, минаваше край гората, която се издигаше като стена, след това покрай магазинчето на един индиец и куб колиби. Прехвърляше по две мостчета бейстрите бързи потоци, отново навлизаше в гората, която там започваше да редее. Прорязваше голи склонове и описваше широк завой, за да навлезе в друг път, прашен, издълбан от дълбоки коловози, и през образла с храсти местност извеждаше досенниците на лагера ни в По-късно, след вечеря, чухмеята фламинго да летят в мрака. Въздухът се изпълни с пърхане на крила, напомнящо пътици, вдигнали се преди разсъмване, но по-бавно, поравномерно и стотици пъти по-силно. Ние с бътето бяхме малко пияни, апа, ОМ. къпнала от умора. Карл отново беше изпаднал в лошо настроение. Ние му бяхме отровили радостта, когато уби носорога. При това тази сполука беше вече минало и той се боеше да не се изложи с антилопита Орикс. На всичко отгоре когато отишли на сутринта при трупа на убития носорог, намерили на леопард, а великолепен лъв, огромен и тъмногрив, който не побягнал. Но въпреки това не можело да го убият, защото местността била нещо като резерват. Много неприятно. Казах аз и се опитах да му съчувствувам, но ми беше така хубаво, че не бях в състояние да си разваля настроението заради чужди неприятности. Къпнали от умора, двамата с бътето седяхме, пиехме уиски със сода и разговаряхме. На другия ден тръгнахме на лов за Орикс в сухата пръшна долина на големия разлом и накрая открихме едно стадо чак край гористите хълмове на отсрещната страна. Над едно селце на племето е Масей. Антилопите Орикс поразително приличаха на местните магарета, ако изключим изумително дългите красиви, растящи косо назад черни рога. На пръв поглед всички имаха еднакво хубави глави за трофеи. Когато се взех внимателно, видях... Че две-три са похубави от останалите, приседнах, избрах най-хубавото животно и щом стадото се източи във верига. прицелих се и стрелях. Чух, че кошумът удари на месо, антилупата кривна в страни, отдели се от другите и се понесе в кръг. Разбрах, че няма нужда да стрелям повторно. Излезе, че Карл взел на прицел същия Орикс. Не знаех това, но егоизъм бях избързал да стрелям пръв. За да съм сигурен, че поне този път ще взема по-хубавия трофей. Впрочем Карл успя да свали една неполоша антилопа, преди стадото да изчезне от очите ни сред облак си в прах. Ако не бяха чудесните рога, ловът на Орикси би бил не по-интересен от стрелба по питомни магарета. Камионът пристигна, Макола и главите, нарязаха месото и ние тръгнахме към лагера през облаци прах, от който лицата ни бързо посивяха а долината заприлича на безкраен зноен мираж. Останахме в лагера два дни. Трябваше да се снабдим с зеброви кожи, които бяхме обещали на приятели в Америка, а на дерача беше необходимо време, за да ги обработи както трябва. Ловът на зебри се оказа скучен, сега, когато тревата беше изсъхнала, равнината ни изглеждаше еднообразна, гореща и пръшна. Спомням си как седях, опрял гръб на един мравоняк, в далечината се носеше стадо зебри сред облаци прах в трептящата мараня, равнината жълтеше. Осена тук там с някое бяло петно, над което се виеха птици, а отзад, вдигнал пошилка, се приближаваше камионът, натоварен с дерачи и смесни хора, които идваха да отнесат месото в селцето. Поради омарата стрелях няколко пъти несполучливо по една газела, дерачите доброволци ме бяха помолили да я убия за ядене. Стрелях три-четири пъти, без да улуча, след това я ударих, както се носеше по равнината, и трябваше да я преследвам чак до пладне, докато я издебна и да убия. Същия ден след обед с колата по пътя, минаващ през селцето и покрай дюкенчето на индиеца, той ни се усмихна хем раболепно, хем дружелюбно с надежда, че ще купим нещо от него, свърнахме наляво до една просека през храстите към гъстата гора. Прекосихме потока по разнебитеното дървено мостче и продължихме натам. Дето гората редееше и постепенно отстъпваше място на тревистата савана, която се простираше до къмъша и тръстиките по изсъхналия бряг на езерото, чието води блестяха сега далеч навътре, порозувели от фламинго. В края на гората, под сянката на дърветата, се гушеха сламени рибарски колиби, тревистата савана се вълнуваше под поривите на вятъра голеното засъхнало дъно на езерото си вееше пред нас и множество животни, подплашени от колата, пробягваха поспечената кал. Това бяха камашери, които в далечината изглеждаха смешни и тромави, но отблизо, стройни и грациозни. Завихме, навлязохме в гъстата ниска трева и продължихме по сухото дъно на езерото. Навсякъде отляво и отдясно, където се спускаха ручи и образуваха тръстиково блато с лабиринт отразливи към оттеглилото се езеро. Се вдигаха пътици, а забелязахме и големията гъски, накъцали на тревистите островчета сред блатото. Дъното беше сухо и твърдо, но по-нататък започна да става влажно и меко. Слязохме от колата и се оговорихме, Карл с Чаро и аз с Макола да тръгнем от двете страни на блатото, да подплашим птиците си стрели, а батето и мама да ги изчакат във високата тръстика на левия бряг на езерото. Където се стичаше друг ручей и също образуваше гъсто образло блато, според нашите предвиждания пътиците трябваше да прелетят именно там. Двамата тръгнаха по откритото, едрата обемиста фигура с избеляло кадифено саконарет с крехкия силует в панталони, пясъчно-жълтояке, бутуши и широко шапка. След това се шмугнаха и изчезнаха в сухите тръстики. Тръгнахме и ние, но щом стигнахме до ручея. Разбрахме, че нищо няма да излезе от този наш план. Внимателно оглеждахме терена, преди да стъпим, и въпреки това затъвахме до колене в студената тиня. Понататък дъното ставаше все понесигурно, а тревистите хълмчета още по мучурливи там няколко пъти затънах до пояс. Пътиците и гъските отлитаха, преди да сме ги наближили на един изстрел разстояние. А когато първото ято премина над скривалището на нашите ловци и отекнаха двата последователни изстрела от малката двуцевка на ПОМ, част от пътиците описаха широк завой и се насочиха към езерото, а останалите на малкията полетяха заедно с гъските към откритата водна площ. Ето черни биси, които с заострените си клюнове приличаха на едри гмурци, се вдигнаха над тръстиките от към страната на Карл. Описаха кръг високо над нас и се върнаха в блатото. То беше пълно с бекаси, черни и бели дъждосвирци, и като разбрах, че няма да успея да се приближа до пътиците. Започнах да стрелям бекаси за най-голямо възмущение на Макола. Прегазихме тресавището, пребродихме една рекичка, водата стигна до раменете ми и трябваше да държа над главата си пушката и ловното яке с патроните в джоба. След това се опитахме да намерим брод към мястото където бяха П.О.М. и батето и прекосихме дълбока река, над която летяха бърнета. Стрелях и убих три. На отсрещния бряг, където започваше спечената кал на езерното дъно, открих батето и П.О.М. Вече мръкваше, водата беше твърде дълбока, за да я прегазим, а дъното, тинесто, но накрая намерих добра отъпкана пътека, проправена от хипопотамите, която водеше към рекичката. Зацапах през нея, дъното й кратко беше твърдо, а водата стигаше до гърдите. Когато се измъкнах на тревата, целият мокър, над мен стремително се понесоха бърнета, коленичих за стрелба. Но в същия миг стреля и бътето и три птици тупнаха тежко във високата трева. Дълго ги търсихме в здрача. Съчмите ги бяха застигнали в бърз полет и птиците се оказаха по-далеч, отколкото предполагахме. Беше вече почти тъмно и ние се запътихме към колата по сивата и съхнала кал на езерното дъно. Бях мокър до кости, водата шлюпаше в бутушите ми. П.О.М. Се радваше на бърнетата, първите след лува в серенгети. Не бяхме забравили колко са вкусни. Колата се чернеше като боболечка в далечината, зад нея се стелеше ранната, спечена, на кал, отвъд, тревистата савана, а после гората. На другия ден ходихме на лов за зебри, навръщане през равнината колата вдигаше облаци прах, които вятърът навяваше върху нас, и ние се прибрахме в лагера целите в прах и пот. П.О.М. и бътето бяха останали в лагера, нямаше смисъл да идват с нас и да гълтат прах. А ние с Карл прекарахме целия ден под слънчевия пет в прашната равнина и няколко пъти се впускахме в уния спорове, които започват така. Защо не стреля? Защото бяха далече, отначало не бяха, аз пък ти казвам, че бяха, като не стреляш на време, сега иди ги гони, а защо не стреля ти, имам достатъчно. Трябват ни всичко на всичко дванадесет кожи. Хайде размърдай се, след това преждевременен изстрел, стрелящият иска да покаже, че го притесняват, после напуска прикритието зад мравоняка и я досан тръгва към другаря си, който го пита насмешливо. Какво става? Нали ти казах, че са далече, идва отчееният отговор. Насмешливият казва снисходително. Гледай! Зебрите, побегнали след изстрела, са забелязали приближаващия се камион с дерачите, подплашили са се. Свърнали са обратно и сега стоят с хълбок към ловците на смешно близко разстояние. Другият мълчи и е толкова ядосън, че не иска да стреля. След това процежда през зъби. Хайде, стрелей ти! Но насмешливият, по-принципен от всякога, отказва. Твой ред е, възразява той. Не, аз повече няма да стрелям, отвръща другият. Той знае, че както е едосан, има вероятност да не улучи и подозира, че са го изиграли. Той винаги подозира, че са го изиграли тогава, когато трябва да се действува не по предначертания план, когато са му дали неизчерпателни на наставления, в които не всички подробности са уточнени когато трябва да се стреля пред погледите на други хора или прибързано. Имаме вече 11, каза на смешливият. Той вече се разкаива, съзнава, че не е трябвало да притеснява приятеля си, че е трябвало да го остави на мира, не да го притеснява. Съзнава също, че отново се е проявил като самовлюбен и самодоволен простак. Винаги можем да убием още една. Да се връщаме. Ей, бо, дай колата насам. Не, да продължим. Ти стреляй. Не, хайде да си вървим. Двамата се качват в камиона, тръгват по прашната равнина, раздразнението се изпарява и остава само приятното усещане, че времето лети така бързо. За какво мислиш сега? Че съм отвратителен тип, нали? За днешния следобед, отвръща другият, усмихва се изпечената корица от прах и под полицето му се набръчква. И аз. Накрая след обедът идва и отново на път. Този път обувам ниски платнени бутуши, които полезно ще мога да измъквам от кълта, придвижвам се от едно затревено хълмче към друго, гъзя през водата и опитвам дъното. Затъвам във въдите, а пътиците, както и предния ден, отлитат навътре в езерото, но аз тръгвам надясно, описвам широк полукръг, навлизам в самото езеро, уверявам се, че дъното е твърдо, а водата е до колене. И се приближавам към големите ята. Истрел, Снишавам се, макола също, въздухът около мен се изпълва с пърхане на крила, свалям две, после още две, после една високо в небето над мен, пропускам една. Която минава съвсем близо в бръснещ полет над водата от дясната ми страна, свистящото ято отново се завръща, тъй бързо, че нямам време да заредя и да стрелям. Ранявам няколко пътици за емамци. След това стрелям по избор, защото знам, че трябва да сваля само толкова, колкото мога да нося. Прицелвам се в една, която прелита високо, точно над главата ми, насочвам пушката нагоре, извил глава назад. Това е куда Ароай едно и голямата черна пътица плясва във водата макола, който се превива от смях. В това време четирите е мамци се отдалечават, плавайки, решавам да ги доубия и отивам да ги прибера. Затичвам се през водата, която стига до коленете ми, за да настигна последната пътица, подхлъзвам се и цъмбурвам с главата напред, после сядам на дъното успокоен. Че най-накрая съм мокър целият, усещам отдолу студената кал, изтривам си очилата, накланям пушката да се изтече водата от цевта и се сещам, че трябва да изстрелям патруните, преди гилзите да се, се раздули, а макола ми се смее. Без да изпуска ловното яке, сега пълно с пътици, той бързо се снишава, стадо гъски прелита съвсем ниско, а аз се мъча да напъхам мокрия патрон в цевта. Накрая успявам, но гъските са вече далеч, а след изстрела във въздуха се издигат облак огрени от слънцето фламинго и небето над езерото порозовява. Те се спускат надолу и кацат. После след всеки изстрел извръщам глава към слънцето. Блеснало над водната повърхност, за да видя как невероятният облак от птици се издига и отново се спуска плавно към езерото. Макола. Викам и показвам с ръка. Н.Д.А. отвръща той, гледайки птиците. Емно зето Араи. И ми подава още патрони. И по рано ми се беше случвал щастлив лов, но никога по-изобилен от лува в езерото, и после, докато пътувахме, три дни ядухме студени бърнета. А това са най-вкусните пътици, огоени, със сочно крехко месо. Едихме ги студени с червено вино и кисели кръставички, купени в Бъбати, веднъж насядали край пътя, в очакване да дойдат камионите. После е сенчестата веранда в малкия хотел в Бъбати, после, късно през нощта. След като камионите бяха вече пристигнали и ние отседнахме в къщата на един приятел на наши приятели кацнала на високия хълм, впрочем самия собственик го нямаше. Нощта беше хладна и ние се настанихме около масата, облекли топлите си якета, тъй дълго бяхме чекали камиона, претърпял авария по пътя. Чепихме твърде много и изпитвахме вълчи глад, П.О.М. танцуваше с управителя на кафената плантация и скарал под звуците на грамофона, аз се бях нагълтал семитин. Главата ме болеше до пръсване, телекувах болката с уиски, Седнал с бътето на верандата, а навън в мрака духаше силен вятър. Най-после поднесоха на масата димещите, току-що извадени от фурната пътици, гарнирани с пресен зеленчук. Токачките също са отлично ядене и аз бях сложил една котия за провизии в багажника на колата, за да има какво да си хъпнем през нощта, но от по повкусно няма. От ти бяхме тръгнали през хълмовете и гористата равнина към подножието на планините където се гушеха Куб Колиби, а по-нататък, мисионерско поселище. Тук устроихме лагер, смятахме да тръгнем на лов за антилопи Кудо, които, обясниха ни, се въдели по гористите хълмове и падини чак до откритата равнина. Едно царски изстрел фр. Бъв глава пета, лагерът ни се гушеше под оскъдната сянка на сухите дървета, чието дънери бяха обрязани около връст заради мухите цеце. По хълмовете, покрити с гъсторасли храсти, беше трудно да се ловува, те бяха стръмни, разделени един от друг с дълбоки дарета. Докато в гористата равнина беше много полесно и там човек се разхождаше като из Еленов парк. Но мухите се проникваха навсякъде, виеха се на руеци около нас и хъпеха жестоко по врата, през ризата, по ръцете или за душите. Винаги си носех по една клонка, с която пропъждах мухите от врата си. Не се разделих с нея цели пет дни. Бродехме от сутрин до вечер, прибирахме се след залез слънце уморени до смърт, надоволни, че във вечерната прохлада мухите не хъпеха. Лувувахме то по хълмовете, то и с равнината и Карл изпадаше във все помрачно настроение, въпреки че успя да убие много хубава петниста антилопа. В лува на той владаше някаква особена лична амбиция и както винаги при неуспех, виновни му бяха или водачите. Или избраният маршрут, или хълмовете. Смяташе, че всичко се е съюзило против него. Хълмовете го изморяваха, а на низината гледаше с недоверие. Молех се час по-скоро да удари кудо и атмосферата да се разведри, но от ден на ден неговите амбиции все повече ни осложняваха живота. Той не беше в особено добра форма и страмнините не му бяха по силите. За да го пощадя, гледах аз да взема маршрута с повечето планински преходи. Но изморен от безплодни търсения, той започваше да си внушава: че си губи времето в равнината и че антилопите са по високото. През тези пет дни ми се случи веднъж да видя повече от десетина женски кодо и веднъж млад машкар с стадо женски. Женските бяха едри, сори, с хълбуци на ивици, с смешно малка глава, с големи уши, бързоноги, коремести. Щом ме видяха, хукнаха подплашени и се скриха в гората. Младият машкар имаше едва покарали руга и когато притича недалеч от нас в здрача, трети поред в стадото, той приличаше на машкар толкова. Колкото недорасло срандаче може да прилича на едър черногрив стар лостръбач тръбач с могъща шия, кафява кузина и мускули като на артилерийски кон. Веднъж, когато се връщахме по залез и слънцето се спускаше над една стръмна долчинка между хълмовете, Водачите ни посочиха две тичащи животни с сива кузина на бели ивици. Бяха върха на склона, огрян от слънцето, и между дърветата се мярнаха само хълбуците им. Според водачите това бяха мъжки антилопи кодо. Не можахме да им видим рогата, а когато се изкачихме на ръта, слънцето беше вече залязло и не открихме следите им по каменистата почва. Все пак успяхме да забележим, че имат по-дълги крака от женските така че може би наистина бяха мъжки. Пребродихме околните скали, докато се стъмни съвсем, но не успяхме да ги зърнем отново. На другия ден изпратихме там Карл, но и на него не му провървя. Често подплашвахме водни козли и веднъж, докато обикаляхме същата камениста местност, видяхме на дъното на една урва воден козъл, който само ни беше чул, без да успее да ни надуши. Макола ме дръпна за ръката и ние се закувахме неподвижни, козълът стоеше на десетина крачки от нас, красив, стъмна козина. Настръхнала като грива по силния врат, вдигнал високо рога, той целият трепереше и душеше въздуха с разширени ноздри. Макола се усмихна, стиснаме за китката и ние продължихме да наблюдаваме Едрия Машкар, който трепереше пред опасността, без да може да разбере откъде иде тя. След това ехото донесе далечния гръм на старовремска пушка нато ловец, животното хукна, за малко не се блъсна в нас и запръши нагоре по склона. Друг път, тогава с нас беше и жена ми, стигнахме до края на гористата равнина и когато тръгнахме през полето, образло с храсти и сен едно, чухме басово ръмжене. Погледнах макола. Симба, каза той загрижено. Лапи. Пошепнах аз. Къде? Той посочи. Лъв обясних тихо на П.О.М. Сигурно е същият, който чухме рано тази сутрин. Отдръпни се към онези дървета. Бяхме чули лъвски рев малко преди зори, когато ставахме. Предпочитам да остана с теб. Забрави ли какво обеща на бътето? Върни се там и чакай. Добре. Но нали ще внимаваш? Ще стрелям само ако дойде на скуда и застане неподвижен. Добре. Хайде, дръпнах аз Макола. Той се беше намръщил, положението очевидно не му харесваше. Лапи Симба. Попитах го шепнешком. Там отвърна той мрачно и показа към туфите гъста трънлива зеленина. Дадох знак на един от водачите да се върне заедно с П.О.М. и изчакахме да се отдалечат на 200 300 крачки към гората. Да вървим, заповядах. Макола поклати мрачно глава, но се подчини. Тръгнахме бавно, като се вглеждахме в гъстата зеленина, без да видим нищо. В същия миг чухме глухото ръмжене. този път малко по-далеч и вдясно от нас. Не. Запротестира макола. Е ЧПН Хайде. Настоях аз. Сложих показалец на врата си и го завъртях като тирбушон. Куфа, добавих шипнешком, за да му обясня че ще ударя хищника във врата и ще го убия на място. Макола поклати глава. По му лице избиха капки пот. под. H.A.P.A.N.A. Настоя той шепнешком. Пред нас имаше висок мравоняк, изкачихме се по спечената пръст и се огледахме от върха. Нищо не можеше да се види от зелените, прилични на както си растения. Напразна беше надеждата ми, че ще ни се удаде да зърнем лъва от върха на мравоняка. Слязохме и изминахме около 200 крачки сред лабиринта от трънливи сен -Севиерии. Пред нас отново се разнесе познатият хриплив звук, а след малко, дебело ръмжене. Ентусиазмат ми се беше вече изпарил. Преди да се изкачим на мравоняка, хранех надежда, че ще видим звяра отблизо и ще мога да стрелям сигурно и точно, много ми се искаше да убия поне един лъв без бътето и дълго. Бих се радвал на такъв успех. Бях решил да стрелям само при абсолютна сигурност, че изстрелът ще бъде успешен. Зад себе си вече имах три лъва, но сега се бях запалил така, както никога през цялото пътешествие. Без колебание бих стрелял по този лъв и без помощта на бътето, стига да имах възможност за безпогрешен изстрел. А сега ставаше ясно, че ни заплашва опасност. Докато ние се приближавахме, лъвът се отдалечаваше, но много бавно. Той отстъпваше явно с нежелание, сигурно се беше наел рано сутринта, когато го бяхме чули реве, а сега искаше да се наспи. Това приключение никак не се нравеше на макола. Трудно беше да преценя какво го плашеше повече, дали отговорността за моя живот пред бътето или съзнанието за собствената му безпомощност в този опасен лов. Но той беше много разстроен. Накрая сложи ръка на рамото ми. Приближи се до лицето ми и три пъти поклати отривисто глава. HAPANAY. HAPANAY. HAPANAY, Вън. Запротестира той тъжно и умолително. В края на краищата, защо трябва да се навирам в това опасно място, когато нямам изглед за добър изстрел? Помислих си, аз реших, че е време да се връщаме и сам изпитах облегчение. Добре, казах. Тръгнахме по обратния път. Прекосихме откритото поле и стигнахме до дърветата, където ни чакаше П.О.М. Успяхте ли да го видите? Не, отвърнах. Чухме го да ръмжи няколко пъти. Страшно ли беше? Малко, само накрая, признах след известна пауза. Но бих дал всичко на този свят, само и само да го убия. Ох, как се радвам, че се върнахте! Извадих разговорника от джоба си и съставих едно изречение на развален се у ахили. Нужна би беше само думата «Обича». Макола обича лъв. Макола си беше възвърнал способността да се усмихва и редките му като на китаец мустачки се раздвижиха. «HAPNA», каза той и размаха ръка пред лицето си. «HAPNA, HAPNA значи «не», да стреляме кодо, а?» Предложих аз. «Добре, хубаво», отговори той радостно на Суахили. «По-добре, много по-добре». Тия е диялай! Е да! Тия е диялай! Е През цялото ни пребиваване в този лагер обаче не можахме да зърнем нито един мъжкаркодо. След два дни потеглихме към Бърбати, а оттам към Кондуа, за да прекосим страната в посока на Хандени и крайбрежието. Още от началото гледах с недоверие на този лагер, на водачите и на самата местност. Бях с убеждението, че дивечът из тия места е изтребен и наплашен. Известно ни беше, че тук се въдят антилупи кудо и уелският принц се е здобил със своя трофей кодо край същия този лагер. Но през сегашния ловен сезон тук бяха идвали вече три групи ловци, а итоземците ловуваха под претекст, че защищават посевите си от павяните. Срещахме туземци на 15 км от техните шамби да обикалят със старовремски пушки из хълмовете, където се въдят кодо. Явно не бяха тръгнали да бият павяни. Настоявах да напуснем тия места и да си опитаме късмета другаде, около Хандени, където никой от нас не беше ходил. Да вървим тогава, съгласи събътето. В представите ни новите места бяха ловен рай. Виждахме мислено как антилопи кудо се разхождат и с откритите поляни, а ние си седим на земята и чакаме да се появи някой много едър мъшкар, избираме си животното с най-хубави рога и едва тогава стреляме. Освен това знаехме, че в съседство се въдят черни антилопи, и решихме, който пръв се здобие с глава от Кудо, да се запъти към царството на черните антилопи. Чувствувах се на седмото небе. Као също се ободри пред изгледите за тази нова, приказна местност, където животните са така доверчиви, че просто да ти е съвестно да ги убиваш. Щом се съмна, тръгнахме на път без носачите които трябваше да вдигнат лагера и да ни последват с два камиона. Спяхме в бъбати, отбихме се в малкия хотел над езерото, купихме си още буркани с кисели кръставички и седнахме на студена бира. След това поехме на юг. Пътят тук беше хубав и равен и водеше през гористите хълмове над жълтите масайски сявани, след това навлизаше в обработената равнина, където стари жени си съхнали гърди и избрачкани старци, на които се броят ребрата, копаеха царевичните ниви. Така изминавахме километър след километър по прашния път, после се спуснахме в една обжарена от слънцето долина, където вятърът гунеше стълбове прах по изветрялата от ерозията почва, и стигнахме до образцовото немско гарнизонно градче Кандуаиранги, чието върусени стени приветливо се белееха под мамещите сенки. Казахме на Макола да чака на кръстопътя и да задържи камионите, когато пристигнат, оставихме колата под една сянка и отидохме да видим военното гробище. Искахме да посетим местните власти, но хората бяха на обяд. Решихме да не ги безпокоим и се задоволихме да разгледаме военното гробище, което беше чисто и добре поддържано, от което на мъртъвците не им беше нито по-зле, нито по-добре. Отколкото в което и да е друго гробище, после пихме бира под сянката на едно дърво. Тук беше приятно прохладно след палещото слънце, което жареше така безмилостно, че чувствувахме тежеста на лъчите му по врата и плещите си. След това подкарахме колата и излязохме на кръстопътя, за да вземем камионите, а после се отправихме на изток, към новите места. Едно окичеста тропическа лилия е твърди сърцевидни листа. Бърпр, глава шеста Тия места бяха нови за нас, но носеха много от чертите на най-древните земи. Отъпкан от керваните и стадата ругът добитък, пътят се изкачваше по каменисти склонове и стъпаловидни тераси. Продължаваше към хълмовете между два реда дървета и навлизаше в осеян седри камъни и пуштинък. Местността толкова приличаше на Арагон, че все ми се струваше като да съм в Испания, само дето вместо мулета с ги срещу нас се зададоха десетина белсоноги, гологлави земци, загърнати с бели платна, прихванати на рамото като римски тоги. Стом те се скриха от погледа ни обаче, отново се пренесох в Испания, вече бях минавал по този каменист планински път под високите дървета, в перилучив мухите, безжалостно накацали около подопашния ремък на коня пред мен. Същите камилски или, иначе казано, конски мухи намирахме тук, впити в хълбуците на лъвовете. В Испания, ако такава муха ти влезе под ризата, трябва да се съблечеш, за да я убиеш. Иначе запълзява по гърба ти, впива се под мишницата, полазва по корема, продължава към пъпа и ако не успееш бързо да се отървеш от нея, тъй ловко ще пропълзи надолу. Че ще те накара да се съблечеш съвсем гол, защото е твърда и не можеш е смаза през дрехата. Споменът за този ден, когато бях гледал мухите, накацали под опашката на коня, ме хвърляше в ужас, защото сам бях пътил от тях. Единственото ми по неприятно преживяване беше, когато постъпих в болница с чупена дясна ръка, коста беше струшена под рамото. Ръката се беше отметнала назад и висеше безпомощно, провиснала на гърба, а острите ръбове на струшената кост бяха разкъсали мускула така, че мястото се поду. Възпали се и образува гноен ток. Пет седмици не спах от болки и една нощ, това беше през петата седмица. Както лежах сам с болката си. Изведнъж си помислих какво ли изпитва Еленът Хлопатър, успял да избяга с надробена от кошума гръдна кост. Лежах и си представях всичко, което животното изпитва, от началния удар на кошума до агонията, и тъй като имах треска, помислих си, че може би ме е настигнало възмездие за греховете на всички ловци. След това, като оздравях, реших, че ако е било наказание... Аз съм го понесал и за напред поне ще знам какво върша. Няма да правя това, което не искам другите да правят с мен. Бяха ме простреляли, бях лежал схванат и безпомощен, след това бях оздравял. Бях свикнал с смисълта, че едно или друго нещо може да ме убие, и това вече не ме тревожеше. И тъй като все още обичах да ходя на лов, реших да ловувам до тогава, докато стрелям добре и мога да убивам животните. Без да ги карам да се мъчат, а щом загубя умението си. Ще спра, ако в ранни младини си платил своята данна идеята за общество, демокрация и други такива. А след това откажеш да се обременяваш с неща от този род и решиш да отговаряш само пред себе си, ти заменяш за душевната и задушна атмосфера на приятелството срещу нещо, което можеш да изпиташ единствено, ако си сам. Нещо, което все още не можеш точно да определиш, но го чувствуваш. Когато пишеш хубаво и вярно нещо с вътрешна убеденост. И макар, че уния, на които плащат да четат и коментират написаното, не го харесват и казват, че той е измама, ти си абсолютно сигурен в неговата стойност. Или когато вършиш нещо, което хората не смятат за сериозно занимание, а ти знаеш, уверен си, че то е важно и винаги е било, че не е по-малко важно от всички модни неща. Или когато си сам с това нещо в морето и знаеш, че гъл в стримът, с който живееш, който обичаш, който познаваш и за който искаш да научиш повече си тече, както е текъл. От как свят светува, и е мил бреговете на този дълъг, красив, нещастен остров, преди Колумб да го е видял, и на нещата, които научаваш за него, и тези, които винаги са били в него, са нетленни и стойността им е непреходна, защото това морско течение ще тече така. Както е текло след индианците, след испанците, след англичаните, след американците и след кубинците и всички различни системи на управление, ще тече след като богатството и бедността, мъченичеството и саможертвата. Продажността и жестокостта си отидат, отнесени като купищата смет, зловонни, яркоцветни, осеени тук-там с нещо лъскаво, които общинският шлеп изтърсва в синята вода. Тя потъмнява на десетина метра дълбочина, потешкото потъва, полекото остава на повърхността и течението го подхваща палмови клонки, тапи, бутилки. Изгорели електрически кружки някой презерватив или корсет, носещ се в дълбочината откъснати страници от учебник. Под от труп на куче, плъх, обезобразена котка. А събирачите на остатъци са тук с лодките си и подбират буклука, както овчери стадото си, бъркат във водата с дългите куки и вадят интересни находки. С съсредоточени и точни като историци, това са хора с гледна точка, които преценяват. Течението е незабележимо, но от отнася е по пет такива товара буклук дневно, когато нещата вървят добре в хавана, а на 10 мили по-нататък водите му са пак тъй чисти, сини и неизменни, каквито са били и преди влекачът да е докарал на буксир шлепа с буклука. И пълмовите клонки на нашите победи... Изгорелите електрически кружки на нашите открития и просветления. Празните презервативи на голямата ни любов плават безсмислено по течението, което единствено е непреходно. Седях до шофьора, мислех за морето и земите, след малко Арагон остана след нас и ние се спуснахме по брега на една пясъчна река, почти километър широка, златиста, с зелени дървета по бреговете и острови от дървета сред пясъчното течение. В тази река водите текът под пясъка, животните идват на водопойнощем, изкопават с островърхите си копита тръпчинки, които се напълват с вода, и тогава пият. Когато прекосихме реката, беше превалило вече пладне и по пътя срещнахме много хора, които напускаха гладната местност пред нас. В страни се редяха недоръсли дървета и гъсти храсталаци, пътят се изкачваше и навлизаше сред сини хълмове, стари, престарели гористи възвишения. По които растяха дървета като буки, а по склоновете им се гушеха колиби, носеше се мирис на дим, пастирите караха стада овце и кози, виждаха се царевични ниви. Също като Галисия споделих с П.О.М. Вярно, съгласи се тя. Днес минахме през три испански провинции. Наистина ли? Очуди се бътето. Без разлика отвърнах аз. Само къщите са различни. А онзи край, където ни заведе друпи, приличаше на навара. Същите оголени варовици от наганати и на зъбени пластове, същият релев, същите дървета край реките и изворите. Удивителна е тази способност на човек да заобича някоя страна, забеляза бътето. Вие двамата сте много дълбоко дълбокомадрени, обади се П.О.М., но къде ще лагеруваме? Може и тук, отвърна бътето. Не е ли все едно? Само да има вода. Построихме лагера под сянката на дърветата край три големи кладенеца, където местните жени идваха за вода. Двамата с Карл хвърлихме жреби и кой в коя посока да ловува и тръгнахме към двата близки хълма, зад пътя над туземното селище, аз към единия, той към другия. Тук навсякъде може да срещнете Кудо, предупреди ни бътето. Внимавайте на всяка крачка. Но в гората видях само масейски говеда, поръстъпках се с удоволствие. След като бяхме пътували цял ден с кола и се върнах потъмно в лагера, където никой още не спеше. ПОМ и батато седяха по пижами край огъня, а Кал още го нямаше. Той се върна ядосан неизвестно защо, може би защото не беше намерил кодо, блед, мълчалив и навасен. По-късно, когато се присъедини към нас край огъня, ме попита къде сме ходили с моята група и аз му обясних. Че сме обиколили подножието на нашия хълм и когато водачът ни е чул неговата група, ударили сме право към върха, спуснали сме се по другия склон и оттам, обратно в лагера. Какво значи чул ние? Така каза, че ви чул. Също има кола. Нали теглихме жреби и кой на къде ще ходи? Теглихме, съгласих се аз. Но едва като ви чухме, разбрахме, че сме наближили вашия периметр. А ти самият чулини. Дочух нещо. И тък му когато се ослушах с ръка на ухото, водачът каза нещо на макола, а той отговори, двана, какъв двана. Питам го аз, а той отвръща, двана къбур, тоест ти. Разбрахме, че сме стигнали до края на нашия периметр, свихме нагоре и поехме обратно. Карл не каза нищо, но личеше, че е много ядосан. Не дай се ядосва, опитах се да го успокоя. Не се ядосвам. Просто съм уморен. Повярвах му, защото едва ли можеше да се намери по-великодушен, отзивчив и самопожертвувателен човек от Карл. Но антилупата Кудо беше станала за него и Диафикс, и той вече не приличаше на себе си. Дано по-скоро се здобие с Кудо, каза П.О.М., когато Карл се прибра в палатката си да се изкъпе. Ти да не влезе в неговия периметър. Попитаме бътето. Как ще съм влязал? Нищо там, където отиваме, ще удари кодо. Дано му падне трофей с един метър руга. Дано. Но да ти призная и на мен ми ще хубав трофей. Бъди спокоен. Ти си стар вълк. Не се съмнявам, че ще успееш. Не се съмняваш, но ни остават само 10 дни. Ще намерим и черни антилопи, ще видиш. Веднъж да ни потръгне, после е лесно. Случвало ли ти се е да ги търсиш дълго, макар местата да са добри? Понякога може три седмици да търсиш и да не видиш нито една глава, а може и в първите няколко часа да ти се надене на мушката. Лов е това. Както ловът на Елени в Америка. Тука ми харесва, рекох аз. Но защо все така не ми върви, а бате? Той случай на по-хубав бивол, по-хубав носорог, по-хубав воден козел. Ти пък ще убиеш по-хубав Орикс. Ориксът е нищо. Ще видиш колко красиви са рогата му, като ги окачиш в къщи. Шегувам се. А каква им пъла само имаш и каква газела? Водният ти козел също е чудесен. Леопардът ти не е по-лош от неговия. Но опрели работата до късмет, винаги ще те бие. Върви му, дяволски му върви. И е свясно момче. Но напоследък е нещо разстроен. Знаеш, че го обичам. Нямам нищо против него. Но защо трябва да си разваля настроението? Какъв смисъл има да ходиш на лов, ако се ядосваш? Бъди спокоен. На следващия бивък ще убие Кудо и ще бъде на седмото небе. Аз съм отвратителен тип. Напълно съм съгласен, каза бътето. Но защо не пиеш още една чашка? Правилно, съгласих се. От палатката излезе Карл. Вече успокоен, блак и приветлив. Нали ще бъде хубаво, като отидем на тия нови места, рече той. Чудесно ще бъде, уверих го аз. Разкажете нещо за тях, мистер Филипс, обърна се той към бътето. Не съм ходил там. Но разправят, че било много приятно за лов. Животните си пасели на открито. Един стар холандец ме уверяваше, че са намирали забележителни екземпляри. Пожелавам ти да удариш Антилопа с рога колкото човешки бой, обърна се Карл към мен. Ти ще бъдеш този, който ще я удари. Не се подигравай, възрази Карл. Каквато и да е, ще съм доволен. Сигурен съм, че ще попаднеш на нещо изключително, каза бътето. Не се шегувай. Знам, че за всичко до сега трябва да благодаря на късмета си. Ще се задоволя с каквото ми падне. Само да е мъшкар. Той се държеше много мило, явно беше, че чете нашите мисли, великодушно ни прощава и ни разбира. Добрият ни Карл! Възкликнах аз разпаленото искито, взаимното разбирателство и добрите чувства. Чудесно си прекарваме, нали? Водушеви се, Карл! Къде е милата добра мама? Тук съм, обади се П.О.М. от към сянката. Малча си както винаги. Вярно, че сте мълчалива, съгласи се. Бътето. Но щом вашият човек започне да се увлича, моментално го засичате. Такива смения на отразимите жени отвърна ПОМ. Направете ми още един комплимент, мистер Джексън. Смела сте като малък териер. Бътето, както впрочем, и аз, тази вечер май беше пинал повече отколкото трябва. Колко мило. ПОМ се отпусна в стола си. Обгърнала колене с ръце. На светлината на огъня синият и кратко изглеждаше златист, а пламъците хвърляха от блясъци по черната и кратко коса. Най-обичам, когато я докарате до териера. Тогава знам, че разговорите за войната скоро ще започнат. Кажете, господа, да сте били случайно на война. Аз не, отвърна бътето. Но мъжът ви е един от най-отчаяните смелчаци, известни в историята. Освен това е изключителен флува на птици и първокласен следотърсъч. Най-после се напи и каза истината усмихнах се аз. Да вечеряме, предложи П. О. М. умирам от глад. Наръсъмване потеглихме с колата, отминахме селцето, прекосихме гасталаците, стигнахме до равнината, заболена в предутринна мъгла и забелязахме пасещи антилопи, които ни се сториха неимоверно едри в сивата светлина на утрото. Спяхме колата край храстите, седнахме на земята с биноклите и забелязахме още поблизо до нас цяло стадо конгони, а сред тях единствено рикс. До сущ като охранено кафяво масейско магаре, ако не бяха великолепните черни, прави, полегнали на затруга, които виждахме всеки път, когато животното вдигнеше глава от тревата. Ще си опиташ ли късмета? Попитах Каро. Не. Върви ти. Знаех, че пред нас ще му е неприятно да се опита да издебне животното и да стреля, Затова се съгласих. А също и от егоизъм, който беше чушт на Каро. При това отдавна бяхме привършили прясното месо. Тръгнах по пътя, без да гледам животните, преструвайки се наравнодушен, с пушката през лявото рамо и с надолу, така че да не се забелязва. Те продължиха да пасат. не личеше да са ме забелязали, но знаех, че тръгнали към тях. Веднага ще се отдалечат. Затова, щом видях с на окото си. Чеориксът свежда глава към тревата, приседнах, пахнах ръка през ремъка и тъкмо, когато животното трепна и започна да се отдалечава. Прицелих се в плешката и натиснах спусъка. Ловецът обикновено не чува попадението, но аз отчетливо долових звука на кошума, ударил на месо, в същия миг антилопата се понесе надясно и цялата равнина. Озерена от лъчите на изгрева, оживя, като люлейщи се дървени кончета се понесоха в скоплив галоп смешните дългоноги конгуни. следвани от другите поедри антилопи и от втори Орикс, който едва сега забелязах. Обхваната от суматоха, равнината се отдалечаваше пред очите ми, образувайки жив фон, на чието преден план виждах само животното, по което бях стрелял, то бягаше в ситен тръс, с навирени рога. Изправих се, за да стрелям отново, изравних мушката със смаляващата се в далечината фигура, прицелих се високо и малко напред. Натиснах спусъка и антилопата се строполи, ритайки, преди звукът от удара на кошума в коста да стигне до мен. Вторият изстрел се оказа още посполучлив, бях стрелял от голямо разстояние и кошумът бе пречупил задния крак на животното. Затичах се, но след това продължих ходом. Без да бързам, боях се да не би антилупата да скочи на крака и да побегне. Заварих я мъртва от първия куршум, който бе попаднал в плешката. При втория изстрел бях чул така отчетливо звук от струшена кост, че се бях оплашил да не съм повредил рогата. Сега забелязах, че животното е паднало, защото изстрелът е пречупил задния крак. Приближиха се останалите и чарозъби ножа си в трупа, правоверен незаклано не еде. Къде се прицели втория път? Попита Каро. Никъде. Високо и отпред. Беше много красив изстрел, похвали Медан. До вечера ще започне да разправя, че се е мерил именно в задния крак, каза бътето. Че това е един от триковете му. Не ви ли е обяснявал любимият му изстрел? Докато маколадереше главата, а чаро отделяше месото, към нас се приближи един благнест тънък маса и скопие. Поздрави, застана на един крак и взе да наблюдава работата. След това започна да ми обяснява нещо надълго и на широко. Извиках бътето и емасеят му повтори същото. Интересува се дали смяташ да убиеш още животни, преведе бътето. Искал да събере кожи, но науторикс. Твърди, че нищо не струва Иска да знае няма ли да убиеш едно-две конгони или степни газели. Такива кожи му трябва ли? Кажи му, че като се върнем, бътето преведе тържествено. Емасеят ми стисна ръка. Кажи му, че винаги може да ме намери в бар Харис, в Нью-Йорк. Емасеят каза още нещо и почеса единия си крак с другия. Той пита защо си го стрелял два пъти. Кажи му, че в нашето племе сутрин винаги стреляме животните по два пъти. След обед ги стреляме поведнъж. Вечер самите ние се изпозастрелваме. Кажи му, че винаги може да ме намери в Нюстанли или Тор. Пита защо ти са рогата. Кажи му, че в нашето племе подаряваме рогата на най-богатите си приятели. Слагаме им рога. Кажи му, че това е много интересно и понякога гоним съплеменниците си с празни пистолети и прерията. Обясни му, че може да ме намери в указателя. Батето е каза нещо на Масея и двамата отново си стиснахме ръце и се разделихме с най-добри чувства. В далечината забелязахме още няколко емасаи, които кръчеха с прожинираща походка по пътя. Землистокъвявите им силуети се открояваха в утринната мъгла, а копията проблясваха под първите слънчеви лъчи. Ето ни обратно в колата, главата на Орикса е завита с парче зъбло, месото, вързано на кълника, се изсежда от кръвта и се покрива с прах. Равнината е вече зад нас... Червеникавата лента на песъчния път се вие между храстите, изкачваме се по някакви хълмове и стигаме до малкото селище Кибая, където има бяла странно приемница, магазин и просторни обработваеми земи наоколо. Тък му тук Дън седял веднъж върху купа сено да издебне някоя антилупа, привлечена от царевицата. А в същото време един лъв припълзел тихо малком от към гърба му и дан се отървал на косам от смъртта. Ето защо селището Кибая имаше за нас обаянието на историческо място, и тъй като още беше хладно и слънцето не беше изсушило русата по тревата. Предложих да изпием бутилка от немската бира сувитов станил гърло и жълточерен етикет, изобразяващ конник фрицарски доспехи, за да запомним завинаги и да оценим по-добре това място. Речено сторено. После, след като оказахме необходимата почит на тази историческа местност, се осведомихме дали пътят по-нататък е проходим. Помолихме да предадат на шофьорите на камионите да ни следват на изток и продължихме към крайбрежието, в царството на антилопите Кудо. Докато слънцето се издигаше на небосклона и горещината се усилваше, ние дълго се движехме по местност, която бътето нарече милион километри африканска пустош, така се изрази той, когато го попитах какво ни очаква на юг. От двете страни на пътя се издигаше стена от непроходима, гъсто сплетена, макар и на висока растителност. Тук има много едри слонове, обясни бътето. Но е невъзможно да се ловува. Затова са толкова едри. Логично, нали? След дълъг преход през тия милион километри започнаха да се меркат сухи песъчливи, заобиколени от храстълаци сяавани, които понататък се превръщаха в истинска пустиня. Обжарена от слънцето, осена тук там, където имаше вода, с островчета от растителност. Бътето каза, че тия места много напомняли безводните райони край северната граница на Кения. Облеждахме се за дългошестите жирафови газели, които с особената си стойка приличат на богомолки, и за дребно растикодо, за които знаехме, че се навъртат из тези пустинни места, но слънцето беше вече високо и не видяхме нищо. Накрая пътят започна отново да се изкачва по възвишения, отделени едно от друго с обширни пространства редких разталаци, а в далечината се извисяваха като планини два високи хълма, обрасли с гъсти гори. Те бяха от двете страни на пътя и там, където червеникавата пясъчна ивица се стесняваше, настигнахме стадо от стотици глави рогът добитък, подкарвано от сумалийски търговци. Най-главният търговец вървеше отпред, висок. Живописен с белия си тюрбан и носия от крайбрежието, с чадър в ръка, символ на общественото положение. Едва се измъкнахме от стадото, минахме през една местност като парк. Продължихме между двата хълма и на неголямото плато около километър по нататък забелязахме кирпиченито земни колиби с тръстикови покриви. От тук хълмовете изглеждаха много красиви, склоновете им покрити с гъсторасла гора. В горната си част прорязани от наганати варовикови пластове и осеяни с зелени мурави. Това ли е? Да, каза Дан. Ей сега ще открием къде е мястото за лагеруване. И зад една от кирпичените колиби се зададе стар със охренто земец с рядка сива брадичка, загърнат с мръсно-бяло платно, прихванато на рамото като римска тога. Той ми поведа обратно по пътя, след това наляво към едно много удобно място за становане. Имаше ужасно отчаян вид, а след като бътето и дан поговориха с него, той с още по-отчаян вид се запати обратно към сълцето да извика водачите, чието имена имахме записани на парче хартия, беше ги препоръчал някакъв холандски ловец, голям приятел на Дан идвал по тия места преди година. Извадихме седалките на колата, за да ги използваме за маса и пейки, разтлахме екетата си и обядвахме под сянката на едно голямо дърво. След това пихме бира, спъхме и четохме в очакване на камионите. Те още не бяха пристигнали, когато старият туземец се завърна, придружен от възможно най-клюштавия и хилъв представител на племето Уандеробо, който през цялото време стоеше на един крак и се почесваше по врата. Беше въоръжен с копие, лък и колчен стрели. На въпроса дали това е същият водач, чието име имахме записано, старчето призна че не бил същият, и вече със съвсем отчаян вид се върна обратно да извика препоръчените от холандецато земци. По-късно, когато се събудихме, той беше довал двамата професионални водачи, облечени официално в панталонки с землист цвят, и двама полуголи местни жители. След продължителни преговори по възрастният от официално облечените показа акредитивните си писма, кратка бележка, адресирана до евентуално заинтересуваните удостоверяваща, че приносителят е надежден човек, способен следотърсъч, който познава добре местността. Документът беше подписан от някакъв професионален ловец, когато двамата следотърсъчи наричаха Бвана Симба, господаря на лъвовете, прозвище, което ни вбеси. Някой кретен, комуто веднъж в живота се е случило да убие лъв, предположи бътето. Кажи му, че аз съм Бвана Физи, ужаса на хиените, обърнах се към Дан. Обясни му, че ги одушавам с голи ръце. Дън му каза очевидно нещо друго. Питай ги искат ли да видят бънажаба, жаба, който е измислил жабите, и мама Циги, повелителката на скакалците. Дан не ми обърна внимание. Доколкото можах да разбера, разговорът се беше насочил към парите. След като се разбрахме за надницата, бътето им обеща, че ако някой от нас двамата убие кудо, водачът ще получи 15 шилинга. Искате да кажете една лира, едно, възрази старшият водач. Не са глупави, знаят какво искат, каза Бътето. Да ви призная, този джентълмен не ми се нрави въпреки препоръките на неговия бънасимба. Впрочем по-късно разбрахме кой е той бънасимба, той се оказа отличен ловец, който се ползуваше с добро име покрай брежието. Да ги разделим по двойки и да теглим жреби, предложи Бътето. Вие ще вземете един гол и един панталонлия, ние също. Аз лично предпочитам голто земец за водач. Но когато предложихме на двамата панталонлии с кредитивните писма да се изберат по един гол партньор, разбрахме, че от това нищо няма да излезе. Ускътият туземец, техният финансов експерт и както вече се убеждавахме, театрален гений. Прекъсна продължителната пантомима. С многобройни жестове той описваше до най-малки подробности как Бвана Симба убил последната си Антилупа Кудо и заяви, че ще тръгне само с Абдула, ниския субект с плескан нос, който при това беше грамотен. Абдула бил неговият следотърсъч. На лов ходели винаги заедно, а той самият не бил специалист в следотърсъчеството. След това поднови пантомимата, изобразяваща Бвана симба, още един персонаж. Именуван на доктор и ругатите твари. Тогава да ги разделим иначе, двамата голи заедно и тези оксфордски възпитаници като втора двойка, предложи бътето. Този, театралния, не мога да го понасям, казах аз. Може би си знае работата, обади се насигурно бътето. Освен това, нали ти самият си майстор следотърсач? Старият негър казва, че другите двама били добри. Благодаря. Подяволите. Дръж слънките да теглим жреби. Бътето нагласи две стръкчета трева между пръстите на свития си юмрук. Дългата е за Дейвид Гарик и две и неговия приятел, обясни той. А късата за двамата джентълмени нодисти. Ще теглиш ли пръв? Карайте вие, отстъпи Каро. Изтеглих стръкчето за Дейвид Гарик и Абдула. На мен се пада проклетият трагик. Може да излезе много добър, опита се да ме успокои Карл. Искаш ли да се сменим? Не. Но може да е чудо следотърсъч. Сега да теглим жреби и кой накъде ще тръгне. Който изтегли дългата сламка, има право да избира пръв, обясни бътето. Добре, теглете. Карл изтегли късата. Какъв маршрут да изберем? Попитах бътето. Започна безкраен разговор. Нашето театрално даруване се впусна да ни обяснява с мимики и жестове как би убил пет-шест антилопи до от различни засади с издебване, с прибежки и пълзене по открито поле и в гонитба през храстите. Накрая бътето каза, доколкото разбирам, имало нещо като селище, където антилопите отивали да ближат сол, там ги избивали с хиляди. Освен това излиза, че е достатъчно да се поразходиш зад онзи хълм. И започваш да стреляш едва ли от опор по нещастните животни. А ако сте в добра форма, може да се изкачите по скалите, оттам ги бият, когато излизат на паша. Избирам се олището. Но помни, ще стреляш само по най заръча бътето. Кога тръгваме? Попита Каро. На сеулище се ходи рано сутрин, отвърна бътето. Но нашият Хем може да отиде да хвърли един поглед още тази вечер. 8 км надолу по пътя а оттам нататък пеша. Той взема колата и тръгва пръв. А вие можете да поемете към хълмовете, когато искате, само да превали слънцето. Амем са хиб? Попитах аз. Да дойде ли с мен? Не бихте съветвал. Когато тръгваш за коду, колкото по-малко хора, толкова по-добре. Тази вечер макола, театралът... Абдула и аз се върнахме късно и приближихме възбудени лагерния огън в настъпилия нощен хлад. Почвата на съулището се бе оказала разровена, осеяна с дълбоки и пресни следи от кудо, между които личаха отпечатъци от копитата на няколко едри мъшкара. Прикритието беше много удобно за засада и аз бях така уверен, че ще убия кудо на сутринта. Сякаш ми предстоеше да стрелям по пътици от добра посия, след като имам хубави емамци. Времето е студено и ятата непременно ще прелетят. Няма как да не успеем. Слепи да сме, ще ударим. Толкова е лесно, че чак ми е То Тоземният сценичен талант, как му беше името, Бут, Барет, Емакалу, Сети Седе. Чао Слотън подсказа бътето, смучейки лулата си. Да, именно. Фред Астер, местната и световна знаменитост Истински аз. Веднага намери прикритието. Оказа се, че знае къде е сеолището. Определи посоката на вятъра просто като хвърли прах във въздуха. Чудо водач. Личи си, че е минал през ръцете на Бвана Симба. В кърпа са ни вързани. Единствената ни грижа е как да запазим месото и да изберем най едрите животни. Отръща убия два мъшкара на това сеолище. Граждани, чувствувам се добре. Какво си пил? Капка не съм сложил в устата си. Извикай Гарик. Кажи му, че ще го наглася в киното. Имам предвид една роля. Малък жест на благодарност, хрумна ми навръщане. Може и да не стане, но ми харесва сюжетът. Отело или венецианският мъвър Харесва ли ти? Замисълът е чудесен. Този тип отело се влюбва в онова момиче, което изобщо не се е меркало пред очите ни. И за това е наричаме дездемона. Харесва ли ти? От години ми правят предложения да го разработя в сценарии, но им казах, че сегрегация неща, искам цветнокожактьор, да отиде човекът да направи име. Хари Уилс е страшен, но по губи. И шарки. Да ме пси път би шарки. Карнера го свали в нокаут. Никой не видя как го удари. Но има ли значение? Та докъде бяхме стигнали. Впрочем, Хари греб почина. Тък му бяхме стигнали до триумфалната арка и ти очакваше да те понесат на ръце. От радост забрави какво искаш да кажеш. Спомням си, каза ПОМ, защо не го накарахте да приеме сегрегацията, мистер Джексън Филипс. Изморен бях. Във всеки случай имате много изискан вид. Какво ще правим с нашия попрост спътник? Ще му отпуснем едно питие. Дано се успокои, вече съм спокоен, уверих ги аз. И съм пълен с радостни предчувствия за утре. Кой, мислите, се появи в лагера в същия миг? Разбира се, нашият мил Карл с двама голи тузенци и с дребничкия чаро, на божния мухамеданин оръженосец. На светлината на огъня лицето на Карл беше пръстено белезникаво. Той мълчаливо свали тропическия си шлем. Е, убили нещо! Осведоми се той. Не. Но видях следи. А ти какво направи? Ходих по този загубен път. Как ще намериш Кудо край пътя? Там е пълно с хора и добитък. Той не изглеждаше добре. Мина ми през ума да не е болен. Као се беше появил сред нас като призрак по време на пир, точно когато ни беше най-весело и аз станах груб. Нали теглихме жреби? Разбира се, потвърди той с горчивина. И значи трябва да вървим по пътя. Как ти се струва, има ли някаква вероятност да видиш нещо край пътя? Така ли се ходи на лов за кудо? Сутринта ще намерите кудо при солището, обърна се весело към него па О.М. Допих уискито си и се чух да казвам весело. Да, сутринта сигурно ще удариш кудо при солището. Сутринта при солището сте вие, каза Карл. Не, ти си. Аз нали вече бях там тази вечер? Малка смяна. Нали така се разбрахме? Нали, бате? Точно така, потвърди батето. Избягвахме да се гледаме в очите. Пи едно уиски, Карл, предложи П. О. М. Добре, съгласи се, Карл. На вечеря почти не говорихме. Когато си легнахме в палатката, попитах жена си. Откъде на къде ти хрумна това той да ходел на сеолището от Резерън? Не знам. Исках да кажа едно, а излезе друго. Обърках се. Да не говорим за това, Аз спечелих жребия. Срещу жреби и несерита. Това беше единственият шанс да се изравним, до сега все на него му вървеше. Да не говорим за това, той не е добре, не е на себе си. Така са го хванали нервите, че утре на съулището само ще наплаши животните. Моля ти се, престани. Ще престана. Добре, във всеки случай успокоихме го. Едва ли? Не ми се вярва. Но, моля ти се, престани. Ще престана. Добре. Лека нощ, каза тя след малко. Подяволите всичко, отвърнах аз. Лека нощ, лека нощ. Едно по това време лирата има 20 шилинга. Бъпр. Две прочут Шекспиров актьор от осемнадесетив Бъпр. Глава седма. Сутринта Карл и неговите хора се отправиха към солището, Агарик, Абдула, Макола и аз прекусихме пътя, свърнахме в едно суходере за целото и поехме нагоре по страмнината, заболена в утринната мъгла. Вървяхме по чакалестото, осеяно с сбялвани дъно на пресъхнала река. По двата бряга се издигаше плътна стена от лияни и храсталаци, които се сплитаха в зелен навес над главите ни. Ризата ми и фланелката полепнаха от потта по гърба и когато излязохме на склона и се спряхме да погледнем долината, загърната с облачно покривало. Отринният ветрец така ме прониза, че се принудих да облека ловното яке, преди да вдигна бинукала. Бях много изпотен, та не исках да сядам и дадох знак на Гарик да продължим. Изкачихме още един склон по криволичещата пътека и превалихме върха. Слънцето беше поисушило мократа мириза, но тук отново беше сенчесто. Спирахме се край всяка тревиста долина, за да я огледаме с бинокъла. Накрая излязохме над дълбока падина с форма на купа, чието полегати склонове бяха покрити със сочна трева, малък кручай прорязваше котловинката, а на отсрещния скат започваше гората. Потърсихме завет от вятъра под сянката на скалите и взехме биноклите. Слънцето се издигна и огря на срещните склонове. Видяхме две женски антилопи кудо, които пасяха край гората с малките си. Те пристъпваха предпазливо, вдигаха глави и се оглеждаха, когато пасат в гора, животните са винаги боязливи. В равнините е по-друго, там те виждат надалеч, чувствуват се сигурни и не са така плашливи, както в гората. Различавахме белите вертикални ивици по сивите им хълбуци. Приятно беше да седиш върха и да ги гледаш от високо в ранното утро. Изведнъж проех тя глухтътен. Най-напред помислих, че някоя скала се е откъртила и затъркаляла по склона, но макула тихо ми обясни. на кабур. Пига. Ослушахме се, но втори изстрел напоследва и аз реших, че Карл най-после е успял да се здобие с Антилопите, които наблюдавахме, застанаха неподвижни с наострени уши. Ослушваха се още някое време, после продължиха да пасат. Спомних си старата поговорка на индианските ловци, един изстрел, месо. Два изстрела, може би. Три изстрела, среден пръст, и извадих разговорника да я преведа на макола. Не знам какво излезе, но той се засмя и закима с глава. Продължихме да оглеждаме долината, докато сянката се измести и слънцето ни огря, после заобиколихме склона. Излязохме край друга хубава котловина и видяхме мястото, където другият бвана, бвана доктор, както го наричаха туземците, бил повалил един много хубав мъшкар -кодо. Докато се взирахме в долината под нас, по отсрещния склон се зададе някакъв масай и аз си дадох вид, че се готвя да стрелям по него. Гарик се разтревожи и започна драматично да ми обяснява, че това е човек, човек, човек. Не се ли стреля по човек? Попитах глас. Не. Не. Не. Възкликна той и закри очи с си. Неохотно свалих пушката, разигравах тази комедия за макола, който се усмихваше с кришум. Беше вече много горещо. Тръгнахме през избоялата до колене трева, която гъмжеше от едри скакалци с розови мрежести крилца, извитащи изпод краката ни и около нас жужащ, със къщ звук. Поехме нагоре по меките възвишения, спуснахме се по един стръмен склон и завихме обратно към лагера и долината, където скакълците се вдигаха на руяци. В лагера заварихме Карл Словен трофей, Антилопа Кудо. Когато минах край палатката на Дерача, той ми показа отрязаната глава на Антилопата с провиснала като качулка кожа зад врата и сасирана кръв там, където черепът се е съединявал с гръбначния стълб. Беше някакво странно и жалко животно. Хубава изглеждаше само кожата около муцуната, сива, набели капки, а също дългите изящни уши. По замъглените вече очи бяха накъцали мухи, а рогата стояха тежки, груби и вместо да се вият спираловидно нагоре, образуваха трума в полукръг и се извиваха странично. Главата беше неестествена, масивна и уродлива. Бътето седеше под сенника, където се хранехме. И четеше слула в уста, къде е Карл. Попитах глас. сигурно е в палатката си. Вие какво направихте? Обходихме хълма. Видяхме две женски. Много се радвам, подвикнах аз пред входа на палатката на Карл. Разкажи как стана. Както се спотаивахме в скривалището, то ми направиха знак да залегна, а като вдигнах глава, то и беше съвсем наблизо. Стори ми се много едър. Чухме изстрела. Къде го удари? Най-напред в крака, струва ми се. След това го проследихме и стрелях още няколко пъти, докато го сваля. Аз чух само един изстрел. Стрелях 3-4 пъти. Сигурно сте минали зад склона и планината е заглушила изстрелите. Рогата са масивни и широки. Благодаря. Дъно ти да удариш покрасив. Водачите разправят, че е имало още един мъжкар. Но не можах да го видя. Върнах се в нашата палатка при бътето и П.О.М. Те никак не бяха възхитени от трофея на Карл. Защо сте такива? Очудих се аз, видя ли главата. Попита П.О.М. Да, разбира се. Ужасна е. Каза тя. Е, все пак е кудо. По-добре това, отколкото нищо. Чаро и следотърсачите разправят, че там имало още един мъжкар, Едър. С чудесни рога. Много добре. Аз ще го убия, ако изобщо се върне. Добре че успя да се здобие с трофей, рече П.О.М. Обзалагам се, че ще удари най-дрия мъшкар на света, казах аз. Отре ги изпращам двамата с дън за черни антилопи, обади се бътето. Такава ни беше оговорката, който пръв убие Кудо, тръгва за черна антилопа. Точно така. А убиеш ли и ти Кудо, тръгваме след тях. Хубаво. Трета част неуспешен лов. Глава първа. Всичко това ми се струваше като да е било преди година. А днес колата вече ни носи към саулището, което е на 45 километра от лагера. Следобедното слънце блести в очите ни, преди малко съм убил една токачка, въпреки че през последните пет дни щастието не ми се е усмихвало, нито при саулището. Където Карл се беше здобил със своя трофей, нито по хълмовете. Които бях обходил до един, и ниските, и високите, а преди тях, със същия успех, и равнината. Предишната нощ камионът на австриеца ми е попречил да стрелям при съулището и сега знам, че ми остават само два дни до заминаването. Макола също знае, че нямаме време, и двамата вече си помагаме в лува, нито той, нито аз изпитваме чувство на превъзходство и единствената ни мисъл е, че времето лети че не познаваме местността и сме зависими от тези некадърници, местните водачи. Шофьорът ни, Камао беше от племето Кикую, тих 35-годишен мъж с урафанояке, захвърлено от някой ловец, скърпени на коленете и отново скъсани панталони и спърцелива риза. И въпреки това елегантен, скромен и мълчалив, Камал беше чудесен шофьор и сега, когато слезохме на пустинната равнина, по която растяха само с охрени храсти. Аз отново се загледах в него и още веднъж се зачудих, как може да изглежда така елегантен сурафаното сияке, закопчено с безопасна игла, и си спомних как този човек. Чиято неизменна приветливост, скромност и професионално умение го издигнаха в очите ми. Едва не умря от треска по време на първото ни пътешествие и как тогава се боях само от едно, че ако умре, ще остана без шофьор. Сега дълбоко бих се натъжил, ако Камал умреше, независимо къде и кога. Прогоних сантименталните мисли за далечната и малко вероятна кончина на Камал и си казах, че с най-голямо удоволствие бих насолил съчми задника на нашия Дейвид Гарик, когато се перчи като велик ловец, само за да го видя каква физиономия ще направи. Тък му в този момент се натъкнахме на още едно стадото качки. Макола ми подаде двуцевката, но аз поклатих отрицателно глава. Да. Да, закима той енергично, но аз наредих на Камал да продължи. Това хвърли Гарик в недоумение и той ми изнесе цяла реч. Нима не искаме тукачки. Та това са тукачки. Много хубави тукачки. Не му обърнах внимание, следях километража и пресметнах, че до сеолището остават по-малко от 5 километра. И през ума не ми минаваше да стрелям. Знаех, че ако там се навърта някой машкар, ще се подплаши и ще избяга, както младите антилопи бяха побегнали от съулището, щом доловиха шума от камиона. Спяхме под еднини скора дървета на 3 километра от съулището и тръгнахме по песъчливата пътека към първото солище в равното вляво от пътя. Бяхме изминали абсолютно безшумно около километър и половина в индийска нишка, отпред Абдула, после аз. След мен Макола и накрая Гарик, когато забелязахме, че пътят пред нас става кален. Там, където пясъкът образуваше само тънък слой върху блината, имаше локви, а напред същата кал. В първия момент не си дадох сметка колко неприятно е това за нас, но Гарик разпери широко ръце, вдигна глава към небето и се озаби яростно. Лошо, прошепна Макола. Гарик започна шумно да излива яда си. «Затваряй си устата, глупако!» Наругах глас и сложих пръст на устните си. Той продължи, без да понижава глас, като сочешето небето, то размития от дъжда път, и аз се заех да търся в разговорника израза «Затваряй си устата». Не можах да го намеря и му запуших устата с ръка. Дойде му така неочаквано, че зяпна от изненада. «Макола!» Извиках аз. «Да, какво разправя тоя?» Саолището лошо. Аха, ето какво било. Пък аз си мислех, че дъждът само улеснява работата на следотърсъча. Кога е валяло? Попитах аз. С нощи отвърна той. Гарик отново заломоти нещо и аз пак му затиснах устата. Макола, да, другото сеолище. Посочих аз с ръка към голямото горско сеолище. Знаех, че е доста по-високо от първото. Когато ходехме там, се изкачвахме по стръмен горист склон. Другото се добро ли е? Може. Макола каза тихо нещо на Гарик, който имаше вид на дълбоко засегнат, но повече не си отвори устата и ние продължихме по пътя, заобикаляйки локвите, към дълбоката падина. където се естествено, се оказа заблътено. Шепнешком Гарик се опита да се впусне в нов монолог, но Макола го пресече. Отби! Казах аз и ние тръгнахме след Макола по влажния пясък на речното корито към горския оврък, който извеждаше на горното саулище. Изведнъж Макола замръзна на място, наведе се да разгледа влажния пясък и прошепна. Човек, наистина имаше стъпки. С.H.N.Z.I., обясни той. Това значеше див човек. Продължихме по стъпките, като се прокрадвахме бавно между дърветата, за да заобиколим безшумно саулището. И стигнахме до прикритието. Макола поклати глава, лошо. Хайде, излязохме на сеолището. Там всичко се четеше като на книга. По влажния склон отвъд солената пръст личаха отпечатъците на три едри мъжка ракудо, които бяха дошли да ближат сол. След това изведнъж започваха дълбоки, ясни като изрязани с нож дири, животните се бяха впуснали в бяг, подплашени от внезапния звън на тетивата на лъка. Понататък отчетливите отпечатъци продължаваха нагоре по склона на значително разстояние един от друг и водеха към гъстълъка. Проследихме дирите на трите животни, но около тях човешки стъпки не забелязахме. Въоръженият слък човек се беше върнал с празни ръце. С.H.N.Z.I. Повтори злобно макола. Проследихме стъпките на човека с лъка, те се връщаха към пътя. Спотеихме се в прикритието. Накрая се здрачи и закъпа дъжд. Нито една антилопа не се появи. Тръгнахме назад към камиона под дъжда. Дивият ловец беше подплашил мъшкарите и вече не можехме да се надяваме на това сеолище. Камао измайстори палатка от голямото брезентово платнище, което служеше за постилане, опана е москитовата мрежа под заслуна и нагласи походното легло. Макола внесе продуктите под съушината. Гарик и Абдула запалиха огън и се заловиха да приготвят вечеря заедно с Камао и Макола. Те смятаха да спят в камиона. Рамеше. съблякох се, обух тънките бутуши против комари, сложих топла пижама, седнах на походното легло. Вечерях печено бяло месо от токачка и изпих двете некени кънчета половина уиски, на половина вода. Влезе Макола, сериозен и загрижен, движейки се предпазливо в тясната палатка. Взе дрехите ми, които бях сганал така, че да ми служат за възглавница, ската ги по най-невъзможен начин и ги напаха по одеялото. След това донесе три консерви да ме пита искам ли да ги отвори. Не, спрях го аз. Чай? Никакъв чай. Не иска чай. Уиски по-хубаво. Да, съгласи се той съчувствено. Да, чай сутрин. Преди слънцето. Да, въна макумба. Спи тук. Навън дъжд посочих се ушината под платнището, по което бърабанеше дъждът. За ония, които живеят на открито, няма поприятен звук от почукването на дъждовните капки. Приятно ми беше да слушам дъжда, макар да не ни предвещаваше нищо добро. Да, хайде, еж. Да. Чай? Никакъв чай. Уиски? Попита той с надежда. Уискито се свърши. Уиски, повтори той настойчиво. Добре. Хайде, нахрани се, поканих го аз, сипах уиски до половина в канчето, долях вода, промъкнах се под демоскитовата мрежа. Намерих си дрехите и отново ги сгънах като възглавница, след това си излегнах по хълбок и опрен на лакът, отпих бавно от уискито, оставих канчето на земята, опипах под леглото. За да проверя дали се Принфилдът е на мястото си, прибрах електрическото фенерче до себе си под одеялото и заспах. Вслушан в на дъжда. Събудих се за малко, когато Макола влезе и взе да си приготвя постелята. Втори път се събудих през нощта и го чух да диша до мен, но сутринта, когато отворих очи, беше станал и вече беше успял да ми приготви чая. Чай, каза той и дръпна леко от делото ми. Стига с този чай, промърморих и седнах в леглото, още сънен. Сиво, влажно утро. Дъждът беше престанал, но по полето се стелеше мъгла и когато отидохме на селището, то се оказа наводнено, а наоколо, ни една следа. Тогава тръгнахме през мокрите храсти към равнината с надежда да открием дири по подгизналата пръст и да вървим по тях, докато открием животното. Но напразно, прекосихме пътя и поехме край гасталака към едно мучурище. Надявах се да намерим носорога. Видяхме пресен тор, но следи, не, дъждът ги беше заличил. По едно време чух цвърченето на кърлежояди, вдигнах глава и ги видях да летят на север над гъсторъслите храсти. Описахме широк полукръг в същата посока, но не открихме нищо освен пресни следи от хиена и една дире от кодо, женска. Макола ми показа череп, очевидно на млад мъжкар кодо, с един единствен красив вид рок, забит в един дънер. На тревата под него намерихме другия рог и аз го наместих в черепното отвестие. Есейчи ензета и поясни макола и имитира човек, който опава лък. Черепът беше съвсем чист, но в кухите рога беше останала влажна разложена тъкън, която вънеше непоносимо. Престорих се, че не съм усетил вонята, и подадох главата на гарик, който, без да трепне, мигом е прехвърли на Абдула. Абдула смръщи с плескания си нос и поклати глава. Рогата наистина миришеха отвратително. Двамата смакола се засмяхме, но Гарик, невъзмутим, продължи да гледа невинно. Мина ми през ума да тръгнем с колата по пътя, облеждайки се за кодо и да обходим всички поляни, които даваха някаква надежда. Качихме се в колата и потеглихме. На няколко места спирахме и търсехме, но напразно. В това време слънцето изгря, а пътят се оживи, по него заснуваха пътници. Някои с бели наметки, други полуголи. Решихме да се върнем в лагера. Навръщане спряхме и се промъкнахме до другото сеолище. Там заварихме една газела, слънчеви лъчи се процеждаха през листака и светливи петънца играеха по червеникавата кузина. Наоколо имаше много следи от кудо. Заличихме ги и поехме по пътя към лагера. Над нас небето потъмни от скакалци, които летяха на запад. Въздухът над главите ни свистеше от хилядите крилца и трепкаше на ивици като на кинолента, само че не сива, а розова. П.О.М. И бътето излязоха да ни посрещнат. И двамата бяха много разочаровани, в лагера не беше капнала капка дъжд и те се бяха надявали, че няма да се върнем с празни ръце. Какво стана с литературния ми приятел, заминали? Да, тръгна за хандени, отвърна бътето. Поговорихме си с него за американките, каза П.О.М., бедничкият ми папа, сигурна бях, че този път ще успееш. Този мръсен дъжд, е, какво си казахте за американките, той смята, че са ужасни, трезвомислящ човек, забеляза бътето. Кажи ми какво правихте днес. Седнахме под сенника и им разказах. Бил ето земец Ландеробо, каза бътето. Те са слаби стрелци. Лош късмет. Мисля си да не е бил някой от тия скитащито земци, които срещаме по пътя с лъкове през рамо. Може да е забелязал се олището от пътя, а след това по пътеката да се е добрал до другото. Едва ли? Те носят лъкове и стрели за самозащита. Не са ловци. Все едно какъв е бил хубав номерни скруи. Лош късмет. На всичко отгоре и дъждът. Изпратих се гледвачи и соколните хълмове но не са видели нищо. Няма да се предаваме до утре вечер. Кога трябва да тръгваме? В други ден. Този проклет дивък. Кал сигурно е изтребил всички черни антилопи там долу. Няма вече къде да не човек в лагера от неговите рога. Чули изстрели? Не. Дадох обед, няма да пуша 6 месеца, за да убиеш кодо, каза ПОМ, вече престанах. Обядвахме, след това се прибрах в палатката, Изтегнах се и зачетох. Знаех, че все още има надежда да успея на сеолището от Резерън, и гледах да не нервнича. Но въпреки това нервничех, боях се да не заспя, защото след сън човек е вял и отпуснат. Излязох от палатката, седнах на един от походните столове под сенника и започнах да чета животописа на Карл II. От време на време вдигах глава и поглеждах скакалците. Летящата напаст представляваше интересно зрелище. Все още не можех да свикна с нея. Накрая заспах на стола, опрял крак върху касетка от консерви, а когато се събудих, видях до мене глупавия гарик с украса от дълги люлеещи се черни и бели штролсови пера на главата. Махай се! Викнах му на английски. Той не помръдна от мястото си и продължи да се усмихва. Самодоволно. След това се обърна на страни, за да мога да го видя в профил. В това време бътето излезе от палатката си с лулата в уста. Виж какво си имаме! Обърнах се към него. Той погледна, промърмори, Боже, и се скри в палатката. Ела, ела! Извиках го аз. Ще се правим, че не го забелязваме. Бътето седна до мен с книга в ръка и двамата започнахме разговор без да обръщаме внимание на Гарик, който продължаваше да позира сукрасата от штрълсови пера на главата си. На всичко отгоре е пиян негодникът, възмутих се аз. Вероятно, от тук го надушвам. Без да погледне Гарик, бътето тихо му каза няколко думи. Какво му каза? Да отиде да се облече човешки и да бъде готов за тръгване. Гарик се отдалечи, като поклащаше перата на главата си. Моментът съвсем не е подходящ за штраусови пера, забеляза бътето. Някои хора сигурно ги харесват. Так му там е работата. И започват да го снимат. Безобразие, ужас. Съгласи се бътето, ако и последния ден се върнем с празни ръце, ще му насоля със съчми задника. Могат да станат големи неприятности. Ако насолиш единия, трябва да насолиш и другия. Не, само Гарик. Тогава по-добре не дей. Има и предвид, че мен ще вкараш в разправии. Шегувам се. Появи се Гарик без украсата си, а след него Абдула. Бътето размени с тях няколко думи. Те предлагат да излезете зад хълма по друг път. Чудесно! Кога? Може още сега. Изглежда, ще вали. Не е лошо да побързаш. Изпратих му да ми донесе бутушите и мушамата. Макола взе се принфилда от палатката и двамата тръгнахме към колата. Денят беше облачен, само сутринта и по слънцето успя да пробие за малко облачната пелена. Дъждовете вървяха по петите ни. Сега за и изкакалците се изпокриха. Още съм сънен, обърнах се към бътето. Ще и на нещо. Стояхме край лагерния огън, а дъждът рамеше и шумулеше в листата над главите ни. Макола донесе бутилка уиски и тържествено ми я подаде. Искаш ли? Предложих на бътето. Защо не? Пихме двамата и бътето промърмори. Дявол ги взел. Дявол ги взел. Съгласих се аз, възможно е да попаднеш на следи, ще претършуваме всяко кътче. Завихме надясно по пътя, минахме край едно селце с кирпичени колиби, отбихме се вляво и поехме по добре оттъпкан коловоз от червеникава глина, който опасваше подножието на хълмовете. От двете страни на пътя имаше гъста гора. Дъждът се беше засилил, затова карахме бавно, глината беше песъчлива и колата не занасеше. Изведнъж Абдула, който седеше на задната седалка, скочи възбуден и дръпна камол. Камол закова спирачките, колата се плъзна по глината и спря. Наскачахме и тръгнахме назад. По влажната глина видяхме пресни следи от коду. Антилопата беше минала от тук най-много преди пет минути. Ръбовете на дирите бяха остри, а пръста разрита от копитата. Още не беше размита от дъжда. Диоем. Рече Гарик, отметна глава и разпери ръце, за да изобрази какви огромни рога е имало животното. К.У.Б.В.А.С.Н.А. Абдула се съгласи, че това е било мъжкар и при това е дър. Да вървим? Казах аз, дилята беше лесна за следване, освен това знаехме, че животното не е далеч. В дъжд или сняк ловецът много полезно издъбва дивеча и аз бях уверен, че ще успеем. Следите минаваха през гъсти храсти и извеждаха на една полянка. Спрях се да избърша на влажнените стъкла на очилата си и оптическия мерник на Сепринфилда. Дъждът се беше усилил и аз нахлопих шапката, за да не се мокрят очилата ми. Заобиколихме полянката и изведнъж чух шум от чупещи се клонки, през храстите пред нас се стрел на животно с сива кузина на бели ивици. Вдигнах пушката, но макола ме хвана за ръката. Емея не ОКА. Спря Спряме той. Беше женска. Приближихме се към мястото, откъдето беше изкочила, и видяхме, че няма други следи освен нейните. Ясно беше, че от пътя до тук бяхме следвали нейната дира Диома и Куб СНА. Обърнах се злобно към Гарик и с жест изобразих грамадни руга за душите. Емея Не Ема ОКА и Промърмори той огорчено с примирителен тон. Каква грамадни женска, глупак, накичен с штрълсови пера. Казах му аз на английски. м е -э не е -э ма у е -э не -э -э е -э -ма потвърди Макола и кимна с глава. Извадих речника, но не успях да намеря нужните ми думи и наци обясних на Макола, че ще се върнем по околен път, за да видим няма ли други следи. Описахме широк полукръг, измокрихме се до кости, но не открихме нищо. Когато се върнахме при колата, дъждът беше започнал да намалява. Пътят все още изглеждаше надежден и ние решихме да продължим, докато се стъмни. По склона лазеха облачни валма, от дърветата къпеше. Внимателно се вглеждахме, но не видяхме антилопи. Никъде, нито по откритите полянки, нито там, където храстите започваха да редеят, нито по зелените рътлини. Накрая се стъмни и си тръгнахме обратно. Сепринфилдът ми беше целият измокрен и когато слезохме от колата, заръчах на Макола да го почисти и смаже. Макола кимна с глава, а аз влязох в палатката, съблякох се под светлината на фенера. Изкъпах се в брезентовата вана и приятно отпочинал, заех мястото си край огъня по пижама, халът и леки бутуши против комари. П.О.М. И бътето седяха вече на столовете си около жаравата. П.О.М. Стана да ми приготви уиски със сода. Макола вече ми разказа, рече бътето, без да помръдне от мястото си. Да се чудиш, такава голяма женска. За малко не я гръмнах. Какво ще кажеш, накъде да тръгнем утре сутринта? Мисля, че е най-добре към селището. Изпратих съгледвачи около хълмовете. Нали си спомняш стария негар от селцето? Отида да види какво е положението в равнината отвъд възвишенията. Заедно с уния от племето Ландеробо. Тръгнаха преди три дни. Защо да не си опитаме късмета пак при селището, нали там провърга на Карл? Нищо, че не успяхме, един ден може да не успееш, на другия, да успееш, разбира се, лошото е, че имаме само един ден още. Както е тръгнало, солището ще се заблати от дъждовете. А заблатили се, свършено е. Става само кал, така си е, искам и се поне да видя някой мъшкар, видиш ли, внимавай да не избързаш. Не стреляй отдалеч. Стреляй, когато си сигурен, че няма да го пропуснеш. Бъди спокоен. Хайде да говорим за нещо друго, предложи ПОМ, тези разговори ме изнервят. Жалко, че онзи с кожените гащи не е с нас, по дебатето. Това наричам аз събеседник. Когато беше тук, и на нашия човек му се развърза езикът. Няма ли още веднъж да се изкажеш за съвременните писатели? Гледай си работата. Защо не водим повече интелектуален живот? Попита П.О.М., вие като мъже да обсъдите парливите световни проблеми. Защо ме държите в наведение и не знам какво става? Световното положение е отчаиващо, заяви лаконично бътето. Направо ужасно. Какво става в Америка? Да пукна, ако знам. Всичко върви така, като че ли хората от ЕМК едно са взели нещата в ръцете си. Любителите на красиви жестове харчат. А глупаците плащат. Половината град е напуснал работа и живее с помощите за безработни. Всички рибари станали дърводелци. Както в Библията, само че обратното. Как вървят работите в Турция? Ужасно. Накарали ги да хвърлят весовете. Обесили доста хора. Но и смет все още се крепи. Да си бил напоследък във Франция, не ми хареса. Адска скука. В последно време никак не е интересна. Изглежда, че е така, доколкото може да съди човек по вестниците, съгласи се бътето, Но решат ли да се бунтуват, излиза бунт както трябва. Имат си традиция хората. Беше ли в Испания през революцията? Бях, но пристигнах късно. Чакахме да станат още две, но не станаха. После пропуснахме трета, а видели кубинската в две? От самото начало. Как беше? Възхитително. След това отвратително. Не можеш да си представиш колко отвратително. Стига на меси СПОМ и аз познавам тези събития. Бях се скрила зад една маса с мраморен плут, когато започнаха да стрелят в хавана. Пристигнаха с коли и започнаха да стрелят по всеки, който им се изпречи пред очите. Преди да се скрия, си взех чашата, много бях доволна от себе си че не е забравив и не е разлях. Децата ме питаха, «Мамо, може ли да излезем след обед да гледаме как стрелят?» Толкова се бяха възбудили, че се наложи да не споменаваме пред тях думата «Революция». Беам така кръвожадно се беше настървил против М3, че започна да сънува кошмари. «Невероятно», каза бътето, «Не ми се подигравайте!» Не искам и да чуя за революция. Виждаме само революции, Слушаме само за революции. Омръзнаха ми, но нашият човек ги обича. На мен ми омръзнаха. Всъщност аз никога не съм виждал революция, призна Революциите Революциите са нещо чудесно. Наистина. За известно време. След това се извръщават. Много са интересни, каза ПОМ. Съгласна съм. Но са ми омръзнали. Честна дума, вече никак не ме вълнуват. Направих си труда да се позанимая с тях. И какво откри? Попита бътето. Всяка една е различна от останалите. Но има и неща, които можеш да се поставиш. Ще се опитам да напиша студия по този въпрос. Би било много интересно. Стига да има достатъчно материал. Човек трябва да познава доста добре събитията от миналото. Освен това много е трудно да се добереш до истината. Ако не си видял нещата със собствените си очи, защото за победение няма кой да каже добра дума, а победителите ужасно лъжат. Освен това можеш да разбереш събитията само в страната, където говориш езика. Не знаеш ли езика, това те ограничава. Затова никога няма да отида в Русия. Ако не си в състояние да разбереш случайно дочетите разговори, няма смисъл. Получаваш само трохи от истината официалните съобщения. И тогава не ти остава друго, освен да гледаш всичко с очите на турист. Във всяка страна уния, които говорят чущ език, най-вероятно ще те излъжат. Най-добре ще разбереш нещата, като говориш с хората, а щом не можеш да говориш с тях или да подслушваш какво си говорят, ще разбереш само неща, които нямат друга стойност, освен бесникърска. Иначе казано, залегай да учиш са Залегам залягам, и да го научиш, пак няма да можеш да подслушваш, защото те си говорят на племенните наречия. Ако някога напиша нещо за тази страна, то ще бъде само природоописание. Едва когато наистина науча нещо за нея, може да си позволя да опитам и с другото. Първите ти впечатления от една страна са особено ценни. Лошото е, че са ценни по-скоро за теб. Отколкото за всички останали. Но ако искаш да пишеш, започваш с тях. Иначе нищо няма да излезе. Повечето от книгите за сафари са безкрайно отекчителни. Ужасни са. До сега само една ми е харесала, тази на Стритър. Цивилизована Африка, така ли се казваше. Карате да усетиш страната. Тя е най-хубавата. На мен ми харесва книгата на Чарли Къртис. Не хитрува и ти рисува ясна картина. А има много смешни работи. Спомняш ли си, когато отива на лов за конгуни? Вярно, че беше смешно. Но не съм чел никой, който да е усетил страната така, както ние я е усещаме. Или се отплесват по светския живот в Найроби, или започват да пишат глупости, как са ударили Антилопа с такива дълги рога, каквато никой преди тях не е ударил. Или пък се увличат да ти обясняват колко било опасно. Ще ми се да напиша нещо за страната и за животните, да опиша какво изпитва човек, когато за първи път идва тук. Защо не опиташ? Не виждам какво лошо може да има. Впрочем аз написах един дневник за пътешествие през заляска. Бих искала да го прочета, рече П.О.М. Не знаех, че пишете, мистер Дъжа Ф. Излишно е да си правите труда, каза бътето. Все пак, ако настоявате, ще кажа да изпратят един екземпляр. Това си е просто дневник, какво сме правили всеки отделен ден и как изглежда Аляска през очите на един англичанин от Африка. Ще ви отекчи. Щом вие сте я написали, няма. Тази женичка ни прави комплименти, отбеляза бътето. Само на теб, не на мен. Негови неща съм чела, каза тя. Искам да видя как пише мистър Дъжа, Ф. но нашият човек наистина ли е писател? я бътето. Не съм видял нищо, което да ме убеди. Сигурна ли сте, че не ви издържа със следотърсачество и стрелба по пътици? О, да, пише. Когато писането му върви, е много приятен. Но преди да започне, е невъзможен. За да се залови да пише, трябва най-напред да си развали настроението. Вземе ли да говори, че никога повече няма да пише, знам, че вече е готов да се залови за работа. Трябва да го накараме да се разговори на литературни теми. Но в това успя само онзи с кожените гащи. Е, разкажи някой анекдот от живота на писателите. Добре, слушай. Последната вечер, преди да тръгнем от Париж, току-що се бяхме върнали от имението на Бенгалахър в Солом, където бяхме отишли предишния ден. Бен беше организирал ефиарем, нали знаеш как го правят, слагат една ниска подвижна ограда, когато зайците излизат от зайчарника да пасат. Сутринта бихме зайци, а след обеда ходихме за фазени. Аз ударих един сръндък. Не виждам нищо литературно в това. Не бързай! Та последната вечер дойдоха на вечеря Джойс и жена му. Ядохме фазан и бут от сръндък и ние с Джойс се напихме. Защото на другия ден заминавах за Африка. Ех, каква вечер изкарахме! Първокласен литературен анекдот, няма що. Каза бътето. Кой е той, Джойс? Много добро момче, обясних аз. Този, който написа Одисей. Омир е написал Одисей, възрази бътето. А кой е написал Есхил? Омир. Не се опитвай да ме хванеш натясно. Знаеш ли още много литературни анекдоти? Да си чувал за паунт 4? Не, абсолютно нищо. Мога да ти разкажа много интересни неща за него. Сигурно как двамата стояли някакъв ловджийски специалитет, а после сте се напили. Колко пъти? Изглежда литературният живот е много весел. Мислиш ли, че от мене би излязло писател? И още какъв? Значи зарязваме всичко, обърна се бътето към ПОМ, ставаме писатели и двамата. Разкажи още някоя забавна история. Да си чувал за Джордж Мур пет. Онзи симпатяга, който е написал «Ала преди да си отида, стъкан голям ще вдигна с вас за сетен път», той ли, именно, и какво? Умря. Много печелен анекдот. Този път не си във форма. Веднъж го видях в една книжарница. Това е по-добре. Виждате ли го какви весели неща може да разказва? Веднъж в Дъблин отидохме да го потърсим двете с Клара Дън, обади се П.О.М. И какво стана? Не си беше вкъщи. Удивително, възкликна бътето. Знаех си аз, че литературният живот няма равен на себе си. Това се нарича професия. Не мога да понасям Клара Дън, рекох аз, и аз присъедини се бътето. Какво е писала? Писма. Познаваш ли до спасоса шест? Не съм и чувал за него, двамата си пиехме грея на вишновка зиме, и после какво стана? Накрая ни излезе лошо име. Единственият писател, когато съм виждал, е Стюарт Едуард Уайт, каза бътето. Безкрайно се възхищавах от книгите му. Чудни, но като го видях не ми хареса. На одобрих аз. Ето, виждаш ли, литературните анекдоти не са толкова трудни. Защо не ви хареса? Попита ОМ. Трябва ли да обяснявам? Нима анекдотът, не е завършен. Нали и нашият човек така ги разказва? Хайде, обясни. Прекалено много се правеше на стар вълк. Очи, привикнали към безкрайната шир и така нататък. Обил не знам колко силава. Може ли толкова много? Не може, все някой ще те разкъса. Пише много хубави работи в Сътърди и полст за оня, как му беше името, Анди Бърнет. Хубави! Стана ми много неприятен. Видях го в Найроби, с тия негови очи, привикнали към безкрайните простори. Беше най-орафаният човек в града. Чудесен стрелец, всички така разправят. Пати си само за литературния свят. Възхитих се аз. Това се казва анекдот. Чудесен е, съгласи се ПОМ, няма ли да вечеряме? Забравих, че не сме ли, рече бътето. Заплеснах се. Литературни анекдоти. Край нямат. След вечеря поседяхме малко край огъня, после отидохме да спим. Нещо се въртеше в главата на бътето и преди да вляза в палатката си, той ме предупреди. Отдавна дебнеш с годния случай. Представи ли ти се, бъди спокоен, като стреляш. Не се вълнувай. Достатъчно бърз стрелец си, не бъди припрян. Добре, ще поръчам да ни събудят рано. Добре. Много ми се спи. Лека нощ, мистър Дъжа, Ф. Обади се ПОМ от палатката. Лека нощ, отвърна бътето. Той тръгна към своята палатка със смешно вдървена походка. Пристъпише в тъмнината така внимателно, сякаш бе отворена бутилка и се боеше да не се разплиска. Едно асоциация на християнската младеж. Бърпр, две става дума за свалянето на правителството на Мачадо през 1933 година. Бърпр, три диктаторът Мачадо. Бърпр, четири Езра Паунт, 18851972, американски поет. Живял в Италия от 1924 до 1945 година. Бъвпр, Петът Джордж Мур, 185-21933, ирландски писател и критик. Бъвпр, 6 Джонду Джон Доспасос, 1896-1970, един от големите американски писатели на нашия век. Най-забележителната му творба е експерименталната по форма социална трилогия САЩ. Бърпр, глава втора, сутринта му подръпна одеялото и ме събуди, аз се облякох набързо, излязох от палатката, измих си очите и едва тогава се събудих напълно. Още беше съвсем тъмно, пред огъня се открояваше тъмният гръб на бътето. Приближих се към него с обичайната утринна чаша чай с мляко, още много горещ за пиене. Добро утро, добро утро! Отвърна той с дрезгавия си шепот. Наспали се, да. Ти във форма ли си? Спи ми се. Допих чашата и изплюх чейните листенца в огъня. Можеш да си погледаш едно, каза бътето. Бъди спокоен. Закосихме под светлината на фенера компот от кайсии, хлъзгави в хладния си сок, кълцано месо, подлютено и залето с доматен сос, две пържени яйца и няколко чаши топло, живително кафе. При третата чаша бетето запали лулата, загледа се замислено и каза: Помни, главното е да си спокоен. Безпокоиш ли се? Малко. Аз пък не, раздвижа ли се, ще се оправя. Не се тревожа, успокоих го аз. С какви идиотски анекдоти се занимавахме с нощи. Мемсахип сигурно е решила, че съвсем сме оглупели. Ще измисля още някой. Най-доброто лекарство е глътка уиски. Няма нищо по-хубаво от пиенето. Не ми е ясно защо човек трябва да се чувства зле после. Ти зле ли си? Немного. Малко сода. Всичко е от това проклято друсане в колите. Днес е решителният ден. Не забравяй, че трябва да запазиш хладнокръвие. Наистина ли се тревожиш? Маничко, не дей. Аз съм съвсем спокоен. Наистина, добре. Време е да тръгвате. Най-напред трябва да отида на едно място. Изправен пред брезентовия походен клузът, погледнах нагоре, както всяко утро, към неясния рой звезди, които романтиците астрономи наричат Южния кръст. Всяка сутрин от това място гледах Южния кръст, този навик се беше превърнал в малък обред. Заварих бътето при колата. Седнах на предната седалка и поех се Принфилда от Макола. Трагикът и неговият следотърсъч заеха задната седалка. Макола се качи и седна при тях. Наслука. Каза бътето, откъм палатките някой се приближаваше към нас. Беше ПОМ с синия си халат и бутошите против комари. Наслука. Да не успеете. Махнах с ръка, фаровете осветиха пространството, което ни отделяше от пътя, и потеглихме. На 5 километра от солището слезохме от колата и запристъпвахме тихо към него. Но всичките ни старания останаха на празни, не заварихме нищо. Чакахме цяла сутрин. Не дойде никакво животно. Седяхме, мишили глави в заслуна, и всеки от нас наблюдаваше свой участък през трупаните клони. Надявах се всеки миг да се появи приказен мъшкар да се зададе величествен и прекрасен от към храстите и да пристъпи към сивата пръст на сеолището, изровена от стотици купита, изблизана от стотици езици. Към това място водеха много пътеки, по всяка от тях можеше да се зададе мъжкар. Но нищо не се зададе. Когато слънцето се вдигна и ни напече приятно след хладното мъгливо утро, аз се наместих по-удобно в заслуна. Седнах в дълбоката част и опрех гръб от стената, от това положение пак можех да гледам през пролуката между клуните. Сложих се принфилда на скута си и в същия миг забелязах, че в цевта се червена е ръжда. Бавно вдигнах пушката и се вгледах внимателно. Да, отвътре цевта беше покрита с ръжда. Този тип макола изобщо нея е почистил с нощи след дъжда, помислих си аз ядосан. вдигнах забеца и извадих затвора. Макола следеше движенията ми с наведена глава, другите двама продължаваха да наблюдават наоколо. Вдигнах оръжието с една ръка и му показах цевта. След това поставих затвора на мястото му и бавно го превъртях с пръст на спусъка, за да не става нужда да зареждам. Макола забеляза ръждесалата Цев. Изражението на лицето му не се промени, а и аз не казах нито една дума, макар че бях дълбоко възмутен. По такъв начин обвинителният акт, представенето на веществените доказателства и присъдата, всичко мина в пълно мълчание. Продължихме да седим, той с наведена глава. Така че се виждаше само голото му теме, аз, облегнат на стената, в очи в процепа. Вече не бяхме приятели, хубавото другърство беше изчезнало. Съулището продължаваше да постее. В 10 часа източният вятър измени посоката си и разбрахме, че няма смисъл да чакаме повече. Сега вятърът разнасяше миризмата ни във всички посоки и прогонваше животните като мощен прожектор, чийто лъч се върти в мрака. Излязохме от заслуна и тръгнахме да търсим следи по съулището. Почвата беше влажна от дъжда, но все пак не размита. Видяхме дири от няколко дредни антилопи -коду, които бяха идвали вероятно още предната вечер, а също тесните сърцевидни следи от купитата на едър мъшкар оставил дълбоки отпечатъци. Тръгнахме по дилите и ги следвахме два часа по влажната червеникава почва сред хръсталаците, които ми напомняха покарало сечище. сечище. Накрая навлязохме в непроходим гастълът и трябваше да се откажем. Още не ми беше минал едът за непочистената карабина и въпреки това с радостно вълнение очаквах да вдигнем мъжкарко до в храстите и да го застрелям. Но не намерихме нищо. Настъпи горещо пладне, описахме три широки кръга около едни хълмове и излязохме на поляна, където пасяха дребни гърбави масейски говеда. Понататък сянка нямаше и ние се запътихме към колата под лъчите на обедното слънце. Оказа се, че както си седял в колата, Камал видял един мъшкар да минава на стотина метра от него. Животното вървяло към саулището. Това станало около 9 часа, когато вятърът беше променил посоката си, по всяка вероятност антилопата ни беше надушила и беше свърнала обратно към хълмовете. Уморен, изпотен и по-скоро потиснат, отколкото я досън, седнах до Камал и той подкара към лагера. Оставаше ни само една вечер още и нямахме никакво основание да предполагаме, че тя ще ни донесе нещо по-добро от досегашните. Когато стигнахме в лагера, скушен под прохладната сянка на високите дървета, извадих затвора и подадох се принфилда на макола. Не му казах нищо, дори не го погледнах. Затвора хвърлих през процепа на палатката върху леглото си. Бътето и ПОМ седяха под сенника. Не върви, а? Попита предпазливо бътето. Никак. Един мъжкар минал покрай колата и тръгнал към сеолището. Сигурно ни е надушил. Изплезихме език от ходене. Нищо ли не видяхте? Попита ПОМ по едно време ни се стори, че чухме изстрел. Гарит е изстрелял някоя тирада. Съгледвачите не са ли забелязали нещо? Нищо. Въпреки, че имаме постове и на двата хълма, Карл няма ли го още, ни вест, ни кост от него, поне да бяхме видели нещо, казах аз. Бях изморен и чувствувах как изпадам в отчаяние. Дяволите да ги вземат, а и той, защо трябваше още първата сутрин да прогони всичкия дивеч от селлището, прострелял нещастното животно в Търбуха. После тръгнал да го доубива и наплашил всичко живо наоколо. Сега иди ги гони. Мръсници! Присъедини се към мен, п. О, е, макар да беше ясно, че не съм прав. Гадини, милото ми момиче. Всичко е наред. И да не е, ще се оправи. Така ми е мъчно за теб, рече тя. Бедничкият ми папа, пи ни си, предложи бътето. Имаш нужда. Бог ми е свидетел, че се старая, бате. Не жаля си И ми е приятно. До днес не се давах да ме хванат нервите, сигурен бях, че ще успея, толкова много следи наоколо. Но какво да правя, като не видях нито един? Кой знае дали ще можем да дойдем тук отново? Ще дойдете, не се отчаивай. Хайде, пини си, хленча като баба, но, кълна се, че днес за пръв път ме хванаха нервите. Няма смисъл да се хленчи, каза бътето. Стегни се, какво става с обеда? Сигурно сте прегладнали. Попита па ОМ. Не ми се мисли за ядене. Разбираш ли, бате, цяла вечер не видяхме нито един, после обиколихме хълмовете, пак нищо. Остава ми само тази нощ. Изглежда, че нищо няма да излезе. Три пъти ми бяха в ръцете, но Карл... Австриецът и туземецът Андеробо ми ги измъкнаха из На обядвахме се хубаво и тъкмо, когато привършвахме, като и дойде да ни съобщи, че някой търсел бътето. Отначало видяхме две сенки на плътнището, след това посетителите заобиколиха палатката и се приближиха към нас. Единият от тях беше старият Негър, който ни беше посрещнал първия ден. Сега се беше натъкмил като ловец с дълъг лък и колчан стрели. Изглеждаше още по стар и съсухрен, и вдъхваше още по-малко доверие. Приличаше на човек, който се е маскирал като ловец. Придружаваше го хилавият мръсен ландеробо с разцепени, навити като кревайчета уши. Той държеше главата си килната в страни, стоеше на един крак, а с другия се почесваше зад коляното. Лицето му имаше дразнещо глупаво изражение. Старият негър гледаше право в очите и му обясняваше нещо. Бавно и сериозно, без всякакви жесети сетикулации. Какво е намислил? Решил е да се предреши, за да ни смъкне малко пари като съгледвач, а... Започнах аз. Чакай, спряме бътето. Погледни ги каква двойка са, този полумен андеробо и стария измамник до него. Какво ти разправя? Още не е свършил. Накрая старият негър каза каквото имаше да казва и застана, облегнат на маскарадния си Двамата имаха много изморен вид, но тогава ги мислех за двойка мушеници. Бил намерил една местност, където имало кодо и черни антилопи. Стояли там три дни, знае ли къде се навъртал един едър мъшкар кодо и оставили човек да го следи, дали е вярно? Изведнъж изтрезнях аз. Умората ми мигом изчезна пред обхваналата ме възбуда. Дявол знае, поколеба се бътето, далеч ли са тия места. Един ден път пеша. Сигурно 3-4 часа с колата. Разбира се, ако има откъде да мине. Дали ще може да мине? Път нямало, но той мисли, че ще може. Кога са оставили човека да следи мъжкаря? Рано сутринта. А къде са черните антилопи? Пак там, из хълмовете. Как ще стигнем до там? Нямам представа. Разбрах само, че трябва да прекусите равнината. Да заобиколите планината и оттам да хванете на юг. Разправя, че и с ония места ловци не ходели. Той бил ловувал там на младини. Дали казва истината? Някои земци са отвратителни лъжци, разбира се, но този говори така убедително, че не знам. Тогава тръгвам. Да, не губи време. До е възможно, карайте с колата, след това я е използвай за база и почвай лова. Ние сме сахи утре сутрин вдигаме лагера и заедно с водачите тръгваме към Дан и мистерта. Прехвърлим ли чернозема. Нататък не е страшно и да завали, пътищата остават проходини. А вие ще ни догоните. Ако не можете да се измъкнете от калта, ще изпратите колата през кандуа, а камионите по околния път през Танга. Ти няма ли да дойдеш? Не. На такъв лов, най-добре съм. Колкото повече хора. Толкова по малко дивеч. На лов за кудо се ходи сам. Аз ще прекарам багажа и ще имам грижата за малката мемсахип. Добре, съгласих се аз. Агарик и Абдула също няма да вземем, нали? Не, разбира се. Ще вземеш макула Камао и тие двамата. Ще кажа на Моло да ти приготви нещата. Вземи само най-необходимото. Кажи, бате, дали е вярно това, което разправят. Не знам. Ще трябва да рискуваме. Как казват на черната антилупа? Тияя рейей чая ля лей. Добре. Ще го запомня от Валхала 2. А женските имат ли рога? Имат, но няма как да сбъркаш. Мъжките са черни, а женските – кафяви. Не можеш да ги сбъркаш. Макола виждал ли е черна антилупа? Едва ли? Разрешителното ти е за четири. Така че, щом видиш нещо по-хубаво, стрелей. Трудно ли се убиват? Да, яки са. Не са като кудо. Свалиш ли някоя, приближавай се внимателно. Как ще се разберем за времето? Вече трябва да се измъкваме от тук. Гледай да се върнеш утре вечер, ако можеш. Сам ще прецениш. Струва ми се, че идва решителният час. Ще се здобиеш с кудо. Знаеш ли на какво ми прилича това? Напомня ми за времето, когато като деца чухме, че зад стърджан и пиджан в боровинковите равнини имало река, където никой рибар още не бил ходил. И какво излезе? Изпотрепахме се, докато се доберем до дотъм, стигнахме едва при вечер и видяхме дълбок вир, а нататък реката, права и без завой, водата, ледена, ръката ти се свъща, като я потопиш. Хвърлих огарката от цигарата и към нея се стрелна една едра пастърва, скопчиха се и други, започнаха да налапват огарката и да я плюят, докато от нея не остана нищо. Едри ли бяха? По едра пастърва не съм виждал. Сега я наредихме. И после какво стана? Размотах влакното и заметнах, а вече беше съвсем тъмно, наблизо прелетя козодой, стана още помразовито, и аз измъкнах три риби една след друга. Закачаха се в същия миг, Щом мухата докосне водата, и успя да ги извадиш, и трите, голям лъжец си, кълна се, че е истина, вярвам ти. Ще ми разкажеш останалото, като се върнеш. Едри ли бяха? Поедри Едри пастърви не съм виждал, Бог да ни е на помощ. Изглежда, ще имаш кудо. Хайде, тръгвай! Намерих ПОМ в палатката и кратко обясних, наистина ли? Да, тогава бързай. Не губи време. Хайде на път. Взех си мушамата, резервни бутуши, чорапи, халат, шишенце с хининови таблетки, сейтронела, три, бележник, молив, патрони, фотоапаратите, походната аптечка, нож, кибрид, чиста лиза и фланелка, една книга, две свещи, пари, бутилката. Какво още? Взели сапун. Сложи си гребен и кърпа за лице. Да не забравиш носните кърпи, добре, моло подреди всичко в раницата, аз взех бинокала, макола, артилерийския далекоглед на бътето и манерка с вода, а ка ти донесе касата с провизиите, вземи повече бира, посъветваме бътето. Можеш да я оставиш в колата. Уискито е на привършване, но има още една бутилка. Ами ти, не се тревожи. В другия лагер има още... Изпратихме там две бутилки по мистърка. Ще взема само в плоското шише. Дай да си поделим бутилката, предложих аз. Тогава вземи повече бира. Имаме колкото искаш. Какво търси той е тук? Попитах аз, като видях, че Гарик се качва в колата. Казва, че вие с макола няма да можете да се разберете с местните жители. Щял да ви трябва преводач. Само той ми липсваше. Ще имаш нужда някой да ти превежда от туземното наречие на Селахили. Добре. Но кажи му, че трябва да си знае мястото и да не дрънка много. Ще дойдам с теб до върха, каза бътето. Ще минем през селото да вземем стареца. То земецато Андеробо скочи на стъпенката и колата потегли. Всички от лагера излязоха да ни изпратят. Взехте ли достатъчно сол? Да. В селото се наложи да почакаме докато старият Негър и Гарик излязат от колибите си. Преваляше пладне и небето се заоблачаваше. Поглеждах ту към П.О.М. Мила, спокойна апетитна на фловния си костюм, бутушите и накривения тропически шлем, ту към бътето, трумъв и грубуват, сякаш без ръкави от едро тъкан памучен плат, избелял от слънце и пръне. И умната П.О.М. Не се тревожи. Жалко, че не мога да дойда с вас. Това не е за много хора, каза бътето. Отиваш бързо, свършваш работата и също тъй бързо се измъкваш. Дори трябваше още по-малко хора да бъдете. Старият негър се приближи и седна отзад до Макола, който беше облякал старата миловна куртка, онази за лов на пътпадъци. Макола облякал куртката на нашия човек, каза бътето. Обича да слага разни неща в джобовете, обясних аз. Макола разбра, че говорим за него. Вече бях успял да забравя за непочистената карабина. Сега си спомних за тази случка и казах на бътето. Питай го откъде има новата куртка. Макола се засмя и каза нещо. Разправя, че била негова. Аз също се усмихнах, а Макола има с голямата си глава и двамата мълчаливо се разбрахме, че историята с непочистената карабина е забравена. Къде се е запилял Гарик? Попитах аз. Накрая той се зададе содеялото в ръце и се качи отзад до макола и стареца. Негарът Оанде седна отпред, между мен и Камал. Какъв интересен приятел си имаш, каза па, о, ем, и ти умната. Целунах я за довиждане и си прошепнахме няколко думи. Стига нежности, прогърмя бътето. Противна гледка. Довиждане, стари разбойнико. Всичко хубаво, тореро. Довиждане, мила. Довиждане и наслука. Имате достатъчно бензин, а и тук ще оставим малко, подвикна след нас бътето. Махнах им с ръка и колата се понесе през селото надолу по склона, след това излезе на тесния път, който водеше по сухата. Обрасла с храсти и равнина в подножието на двата големи сини хълма. Докато се спуснахме надолу, погледнах назад и видях двете фигури с тропически шлемове, едната едра и тромава, другата малка и стройна които кръчеха назад към лагера. След това се обърнах напред, към сухата пустинна равнина. Едно в някои страни, предимно в изтока, съществува обичай да се гледа на чай, тъй както се гледа на кафе. Запареният чай не се прецежда и се гадая по разположението на отайните листенца. Бъвпр Две в скандинавската митология – страната, където отиват загиналите герои. Бърпр Три течност за мазане, отблъскваща комарите, специалитет в уния години Бърпър. четвърта част, щастливият лов, глава първа, пътят беше тесен, а равнината, по която пътувахме, доста унила. Само веднъж се случи да видим няколко мършеви газели, които се белеха на фона на прегорялата трева и сивите данери. Радостната ми възбуда се изпари при вида на тази широка пустош и всичките ми надежди заприличаха на наосъществими романтични блянове. От негара Оанда роболахаше силна миризма. Започнах да разглеждам ушите му, разтеглени в долната си част и грижливо подвити, странното му, съвсем ненегроидно лице с тънки устни. Като забеляза, че го гледам, той се усмихна дружелюбно и се почеса по гърдите. Извърнах се към задната седалка. Макола спеше, гарик седеше изправен като глътнал бастун, а старият негър протягаше шия да види пътя пред колата. Път вече нямаше, той се беше превърнал в пътека, отъпкана от копитата на стадата говеда, но за щастие наближаваше краят на равнината. Скоро тя остана зад гърба ни, пред нас се показаха високи дървета и ние попаднахме в най-очарователния кът на Африка, който бях виждал. Тревата беше като зелен килим, ниска. Сякащо кушто око се наморава, дърветата грамадни, с високи данери, без издънки наоколо, а само свежа зелена трева като в английски парк, в който се редуват сенки и слънчеви полянки. Следвахме едва забележимата пътека, която ни показваше Негърато Андеробо. Просто не вярвах на очите си, като гледах тази райски красива местност. Такива места могат да ти се присънят само във вълшебен сън и за да се убедя, че не сънувам. Протегнах ръка и докоснах охото на Негара Ландеробо. Той подскочи от изненада, а Камал прихна да се смее. На на метра от нас, навирил Зурла, със святкащи очи и най-жена четина на гърба, с извити дълги зъби, ни гледаше Едър Глиган. Направих знак на Камалда с колата и започнахме да се гледаме, ние, Глигана, той, нас. Вдигнах пушката и се прицелих в гърдите му. Той продължаваше да ни гледа, без да помръдне. Подканих с жест Камал да подкара колата. Заобиколихме надясно от глигана, но той пак не помръдна и не показа никакви признаци на страх. Забелязах, че Камал е възбуден, а зад мен макола одобрително кимаше. За първи път виждахме глиган, който да не побегне в ситен тръс с навирана опашка. Бяхме попаднали в девствена местност, закатана в страни от пътищата. Прорязващи милионите километри африканска пустош. С удоволствие бих становал тук. Наоколо се растилаше най-красивата местност, а ние продължавахме напред, заобикаляйки огромните дървета по вълнистия тревен килим. Скоро отпред и малко вдясно се показа високата ограда от гъсто набити колове на едно масейско село. Селото беше сравнително голямо. Наслеща ни се зададоха сплавен плавен тълпа дългоноги ноги тъмно кожи мъже. Те всички изглеждаха на една възраст и носеха косите си сплетени в тежки плитки, които се мятаха по раменете им. Те наобиколиха колата със смях и весел глъч. Всички бяха високи, с хубави бели зъби, а косите им, боедисани кафеникаво червено, се спускаха като бретон над челото. Те до един носеха копия и бяха красиви и весели, без следа от надменността и студенината на северните маси. Искаха да знаят за какво сме дошли. Негара Туандеробо, изглежда, им обясни, че сме тръгнали на лов за кодо и бързаме. Но те така ни бяха обградили, че колата нямаше как да си пробие път. Един от тях каза нещо, неколцина от останалите го подкрепиха и Кама преведе, че днес били видели два мъжка ръкудо на пътеката. Не може да бъде, казах си аз. Не може да бъде. Наредих на Камал да подкара и бавно взехме да си пробиваме път през тълпата туземци, които със смях и викове се опитваха да спрат машината, без да се боят, че тя може да ги прегази. Това бяха най едрите добре сложени, красиви, при това безгрижни и жизнерадостни хора, които виждах в Африка. Накрая, когато успяхме да се измъкнем от тълпата, те се спуснаха да тичат редом с колата. Викаха усмихнати, очевидно искаха да ни покажат какви добри бегачи са, а когато колата набра скорост и пое лекия наклон нагоре по ручея, започна истинско състезание. На един след друг те започнаха да отпадат, като махаха с ръце и се смееха, и само двама дългоноги бегачи с горда осанка и плавни движения продължаваха да ни съпровождат. Подържаха темп като за дълго бягане, въпреки че носеха и копията си. Трябваше да завием надясно. Оставихме зад себе си зелената, равна като игрище за гол в долина и навлязохме в хълмиста местност. Превключихме на първа скорост и запълзехме нагоре, а в това време тълпата от бегачи отново ни настигна. Те се смееха и си даваха вид, че не са запъхтени. Изхръстелъците изскочи зайче, закриволичи ужасено и удари на бяг. Масаите го подгониха с всички сили. Настигнаха го и най-високият бегач до го Николата и ми го подаде. Поех животинчето и почувствовах, как бие сърчицето му под меката пухкава кузина. Погладих го, а ема приятелски ме потупа по рамото. Хванах зайчето за ушите и му го върнах. Не, не, това било подарък. Зайчето било за мен. Подадох го на макола, но той не прие сериозно подаръка и го върна на друг масей. Продължихме пътя си. А масеите отново се спуснаха след нас. Този, който държеше зайчето, се спря, остави го на тревата и когато то побягна да се спасява, всички се разсмяха. Макола поклати глава. Всички бяхме възхитени от масейте. Масей добър, каза трубнат Макола. Масей много добитък. Масей не убива да яде. Масей убива човек. Негърът Оанде Робо се тупна по гърдите. Робо, Масей. Гордо каза той, искайки да обясни родството между двете племена. Ушите му бяха подвити по същия начин както техните. Като ги гледахме как бягат, колко са весели и красиви, развеселихме се и ние. Никъде не бях срещал такова естествено и безкорисно дружелюбие, такива хубави хора. Масей добър, повтори макола и изразително кимна. Добър, добър Масей, единствен гарик не изглеждаше възхитен. Струваше ми се, че въпреки ловния си костюм и препоръчителното писмо от на Симба, той стоеше като на тръни. Масейте бяха наши приятели, не негови. Те го плашеха. Но към нас те се държаха наистина приятелски. Срещнеш ли такива хора, чувствуваш се като между братя, по науловим начин те мигновено и от все сърце те приемат като масей, откъдето и да си родом. Такова отношение към хората е присъщо само на най-добрите англичани, най-добрите унгарци и най-най-добрите испанци. Той е било отличителният белег на благородниците от уния времена, когато е имало благородници. Подобно отношение е наивно и уния, на които той е присъщо, не преуспяват в живота, но малко неща са така приятни, както да срещнеш такива хора. Зад колата отново тичаха само двамата най-добри бегачи, но и те вече изоставаха. Тичаха все тъй бързо и леко, с разгъната, свободна крачка, но машината е жесток съперник. Наредих на да ускори рязко хода, за да се откъснем изведнъж. Понеприятно би им било, ако изостанеха малко по малко. Те се понесоха напред всички сили, не успяха да ни догонят, засмяха се, ние се изправихме и им замахахме, а те се облегнаха на копята си и също замахаха. Продължавахме да сме приятели, но вече се бяхме разделили, Сега бяхме отново сами. Пред нас нямаше път, знаехме само посоката. Която трябваше да следваме под кичестите дървета на Зелената долина. Скоро гората се скъсти и приказната страна остана зад гърбани. Смъка следвахме едва забележимата пътека, провирайки колата през храстите. От време на време трябваше да спираме, за да отстраним или дори да прережем стъбло или клон който препречваше пътя на колата. Понякога трябваше да се изтегляме на заден ход от храстите и да търсим обходен път, за да излезем отново на пътеката. Провирахме се напред с помощта на дълги ловни ножове, наречени панга. Негара Туандеробо беше несръчен с ножа, а и гарик не губиваше повече. Макола, ловък с всякакво хладно уражие, сечеше сръчно, с бърз, силен, настървен замах. Аз бях неумел с пангата. Тя изискваше опитна ръка, и не беше лесно да се научиш да я въртиш, както трябва. Китката бързо се сваща и острието, сякаш натежава. Искаше ми се да имам под ръка една наточена, като бръснач емичиганска двуостра секира и да се развъртя с нея, а не да размахвам пангата като кавалерийска сабя. Стигнахме ли препятствие, пробивахме си път с ножовете, имаше ли откъде, заобикаляхме. Кама окараше изкусно. Ориентираше се чудесно и благодарение на него преодоляхме трудната част от пътя и излязохме на открито. Вдесно в далечината се открояваше верига от хълмове. Но за беда, тук наистина беше паднал пороен дъжд и трябваше да си отваряме очите на четири, за да не попаднем в някое мочурище. Поляната беше заблатена на места, тук там гумите затъваха и колата почваше да боксува в рядката кал. Сечихме храстите, на два пъти се наложи да се залавяме за лопатите и след като се убедихме от опит, че е по-разумно да не се доверяваме на ниските места. Заобикаляхме откъм горния край на поляните и пак се впускахме през гората. Полутахме се, докато намерим проходимо място, и излязохме на брега на един поток. Тъкмо пред нас коритото беше завирено, бентът ми приличаше на беобров яс. На другия бряг се жълтейше царевичък. Ограден странаци и усеян спанове, понататък се издигаха още няколко огради от трънлив жив плет и образуваха кошери за добитък. В оградената площ имаше колиби от плет, измазан с глина. Очевидно това бяха изоставени кошери. В дясно от плета се подаваха конусовидни сламени покриви. Всички слезухме от колата, защото беше ясно, че няма да можем да пребродим потока, а и да успеехме. Щяхме да излезем тъкмо в царевичака на склона с пановете. Старият негър каза, че било валяло преди обед. При зори, когато минали от тук снегъра Ландеробо, водата не преливала над еза от струпан клонък. Настроението ми се развали. Да минеш през чудесната дърствена гора, където масаите са забелязали кудо по пътеката, за да се спреш безпомощен пред някакво жалко поточе срещу нечи и царевичак. Не бях очаквал никакви царевичаци и изпитвах ненавист към нивата, която жълтееше пред мен. Не ни оставаше нищо друго, освен да поискаме разрешение да прекараме колата през царевицата, разбира се, ако успеехме да се доберем до отсрещния бряг. Събух се и прегазих потока, за да видя какво е дъното. Струпаните храсти и клони се бяха спластили и образуваха надежна настилка, реших че при достатъчно бърз ход колата ще може да мине. Макола и Камао бяха на същото мнение и тримата се изкачихме на брега да огледаме мястото оттам. Стръмният бряг се беше разкалял, но под влажната пръст почвата беше суха и можеше да се предполага, че ако успеем да минем през дънерите, нататък ще си проправим път с лупатите. Но преди това, разбира се, трябваше да разтоварим колата. От към колибите се зададоха двама мъже и едно момче. Когато се приближиха, аз ги поздравих с Джамбо, Джамбо, отвърнаха те и поведоха разговор с стареца и негара Оанде Макола се извърна към мен и поклати глава, не разбирал ни дума. Сигурно нашите искат разрешение да минем през царевичната нива, помислих си аз. Когато старият негър замлъкна, двамата мъже се приближиха и се ръковаха с нас. Никак не приличаха на негрите, които бях виждал порано. Бяха светлокафяви, по-възрастният изглеждаше около 50 годишен, с тънки устни, почти гръцки нос, високи скули и големи умни очи. Държаше се с спокойно достоинство и правеше впечатление на човек с буден ум. По-младият беше около 35 годишен и имаше същите черти, реших, че са братя. Младежът беше хубав като момиче, държеше се свенливо и малко глуповато. В първия момент го взех за момиче, защото и тримата носеха наметки от неизбелено платно, прихванати на рамото като тоги, които скриваха напълно очертанията на тялото. Те продължаваха да говорят с нашия старец и сега, като ги видях един до друг, забелязах, че има някакво сходство между него и тях. Той беше сбръчкано, със сухрено подобие на собственика на Шамбата с класическия профил, също както нашият Уандеробо и беше хилава карикатура на красивите Емасай, които видяхме в гората. Спуснахме се всички заедно към потока, аз помогнах на Камал да стегне гумите с въжета вместо с вериги. римският старейшина и останалите разтовариха багажа и изнесоха по тежките неща на стръмния бряг. Засилихме колата, понесохме се през потока сред пръски вода и като бутахме с всички сили, изкачихме брега до половината и спряхме безпомощни. Насякохме клонки, изринахме пръста под колелата и накрая изкарахме машината догоре, но пред нас беше царевичакът и аз се чудех как ще продължим. Сега на къде? Попитах римския старейшина. Гарик преведе въпроса ми, но римленина не разбра нищо и старият негър се притече на помощ. Римлянина показа към плътната стена от трънли в жив плед, край гората вляво. Да, но колата не може да мине оттам. Бивък отвърна макола, искайки да обясни, че там ще становаме. Лошо място, възразих аз. Бивък. Настоят твърдо макола и всички кимнаха, за да го подкрепят. Бивък. Бивък. Повтори старият. Тук нашият бивък. Тържествено възвести Гарик. Ти си гледай работата, срязах го добродушно. Тръгнах към ограденото място заедно с Римленина, който говореше непрекъснато на непонятен за мен език. Макола ме последва, останалите натовариха багажа в колата, качиха се в нея и ни настигнаха. Бях чел някъде, че не е препоръчително да се лагерува близо до изоставените земни колиби, защото по такива места е имало кърлежи и други паразити, и щом си спомних това. Реших твърдо да се противопоставя на предложението да се устроим тук. Промъкнахме се през едно разградено място, сред двора се издигаше колиба от гради и колове, забити в земята и преплетени напречно склони. Приличаше на голям курник. С широк жест римлянина ни покани да се чувствуваме като у дома си и продължи да говори. Боболечки обърнах се неудобрително Хили към макола. Не, отвърна той категорично, не боболечки. Лоши боболечки Много боболечки Болест, не боболечки, каза той твърдо. В края на краищата надделя становището, че няма боболечки, и докато рименина продължаваше да говори и да забавлява гостите си, така поне предполагах, колата се приближи. Спря под едно голямо дърво на на крачки от трънливия плед, то земците наслязоха и започнаха да разтоварват всичко необходимо за лагера. Моята палатка с дъна между едно дърво и курника, а седнах на една бензинова туба и поведох с римленина, стария негър и гарик разговор за лува. В това време Камал и Макола устройваха лагера, а негърато Андеробо стоеше на един крак с отворена уста. Къде кодо, там последва отговор и показване с ръка. Големи, римленина разпери ръце да покаже колко са грамадни рогата им и мезеля с нов поток от думи. След усилено ровене в речника попитах, къде е онова кодо, което сте следили. Вместо отговор дълга реч, чийто смисъл очевидно се свеждаше до това, че те са следили всички животни. Слънцето вече клонеше към запад, а небето се заоблачаваше. Бях мокър до пояс, а чоръпите ми изкалени. Освен това се бях изпотил отсеченето с ножа и бутането на колата. Кога започваме? Утре отвърна гарик. Без изобщо да си направи труда да преведе въпроса ми на Римленина, не, възразих аз. Тази вечер, утре, настоя Гарик. Сега късно. Още един час и тъмно. И отмери с пръст един час по циферблата на часовника ми. Отново запрелистих прелистих речника, лов, тази вечер. Последен час, най-добър час, Гарик даде да се разбере, че животните са доста далеч че е невъзможно да отидем на лов и да се върнем на време, всичко това с жестове, а на глас само. Лов утре, негодник. Казах на английски. През това време римленина и старият негър мълчаха. Потръпнах от студ, слънцето се беше скрило зад облаци и наоколо се захлади въпреки за духата, настъпила след дъжда. Старче! Обърнах се към стария негър. Да, бвана, ловимко до тази вечер. Последен час, най-добър час. Кодо близо? Попитах аз, търсейки внимателно всяка дума в речника. Може близо. Ловим сега. Те започнаха да се съвещават. Лов утре намеси сегарик. Затварей си устата, актьор такъв, скастрих го аз. Слушай, старче, лов малко сега. Да, съгласи се старецът, а римлени на кимна. Малко, да. Добре, отвърнах аз и отидох да си извадя чиста риза, бело и чорапи. Лов сега, казах на макола. Добре, отвърна той. Емузето арай. Сложих чиста риза и чорапи, смених бутушите и се почувствах освежен. Седнах на тубата и изпих едно уиски със сода, докато чаках да се върне римлянина. Пречувствах, че тази вечер ще ми се представи случай да стрелям по коду, и пиех. За да се отпусна и да не бъда нервен в решителния момент. А също за да се предпази от простуда. И освен това просто така, защото обичам уиски, и макар да се чувствувах добре, знаех, че като пийна ще се почувствувам още по-добре. Щом видях, че Римленина се връща, издърпах нагоре циповете на бутушите, проверих дали е зареден магазинът на Сепринфилда. Свалих защитния сенник на мушката и продухах отвора на мерника. След това допих остатъка в тенекеното канче, изправих се и проверих дали са на мястото и двете носни кърпи в джобовете на ризата. Появи се Макола с си нож и големия бинокъл на бътето. Ти стой тук, наредих на Гарик. Той нямаше нищо против. Беше сигурен, че вършим глупост, като тръгваме на лов толкова късно, и още от сега тържествуваше, уверен, че ще излезе прав. Негарато Андеробо пожела да дойде. Много станахме, казах аз и дадох знак на стария да остане в лагера. Излязохме от ограденото място, начало римлени на Скопие, после аз, следван от макола с и заредената манлихера, и накрая не на Андаробо, също Скопие в ръка. Минаваше пет часа, когато прекусихме царевицата, спуснахме се към потока, прегазихме го на едно тясно, обрасло с високи треви място, на стотина метра над яза. Изкачихме се бавно и внимателно по тревистия оврък и се измокрихме до пояс в бойните треви и пъпрати. Не бяха минали и 10 минути, когато римленина ме сграбчи за ръката и почти на сила ме накара да залегна до него, още не залегнал аз издърпах ръкохватката и заредих пушката. Съзата е дъх римленина посочи към отсрещния бряг, където до сами гората се беше спрял сеур, на петивито рок Едър дърмашкарко до сбели ивици по хълбуците. Стоеше ребром към нас с глава, ослушваше се. Вдигнах пушката, но един храст отпред ми пречеше да се прицеля. За да стрелям, трябваше да се изправя. Пига. Прошепна макола. Заплаших го с пръст и запълзях напред да заобиколя хръста, треперейки от страх, че животното ще се скрие, преди да съм успял да стрелям. Спомних си съвета на бътето, не избързвай, когато се уверих. Че имам чист обстрел, изправих се на коляно, прицелих се. Като не преставах да се възхищавам на големината на животното и да си повтарям, че не трябва да се вълнувам, а да стрелям както всеки друг път, уверих се. Че мушката е изравнена точно с горната част на плешката и натиснах спусъка. Разнесе се изстрел, животното подскочи и се хвърли към храстите, но аз знаех, че съм го ударил. Стрелях още веднъж по посока на сивото петно което изчезна между дърветата. Пига. Пига. Развика се макола, което означаваше «ударен е». Ударен е. Римленина ме тупна по рамото, заметна тугата около врата си и хупна напред гол, а ние тримата се спуснахме след него като хрътки, прецепахме през водата, изкатерихме овръга и с римленина начало се втурнахме през храстите. Римленина спря, наведе се, показа ми един лист, Изпръскан с прясна алена кръв, и ме топна отново по гърба, а макола извика. Диемо! Е Диемо, е кръв! Кръв! Малко по-нататък намерихме дълбоко врезаните в земята дири, които се отклоняваха надясно. Заредих тичешком и заедно с другите продължих лудешкия си бег и стъмнещата гора. По едно време на загуби следата, затърси наоколо, отново намери кръв. Сгръбчи ме за ръката и ме накара да залегна. Всички лежахме с затаен дъх, животното стоеше на една полянка на стотина метра от нас, както ми се стори, тежко ранено, на остри луши, едро, са сива кузина на бели ивици по хълбуците и с чудесни рога. Извърнало глава през рамо, то гледаше право към нас. Казах си, че този път трябва да стрелям абсолютно точно, защото се здрачаваше. Затейх дъх и стрелях малко зад плешката. Чухме удара на кошума и видяхме как животното подскочи напред, на оглава като овен. Пига! Пига! Пига! Развика се макола. Антилопата пак изчезна от погледа ни и ние отново се спуснахме като хрътки, но едва не се спънахме в нещо. Беше нашият огромен, прекрасен машкар, Паднал мъртъв похълбок. С рога, които се виеха в широки... Тъмни спирали, хубаво раздалечени и невероятно красиви. Беше се повалил едва на пет крачки от мястото, на което стоеше, когато стрелях. Гледах го, едър, дългокръг, с гладка сива кузина на бели ивици, свити, красиво наклонени на затруга, тъмни като полиран орех, а накрая остро източени и бели като слонова кост. С дълги уши и гъста грива, с бяло клиновидно петно между очите и бяла му цуна. Наведох се и го докоснах, за да се уверя, че не сънувам. Лежеше на същата страна, от която го беше ударил кошумът, и рана не се виждаше. Миришеше приятно, като набозало сетеленце или дъхава мащерка след дъжд. Римленина се хвърли на врата ми, Макола започна да крещи нещо с неочаквано тънък певен глас, а Негаратуандаробо ме топаше по рамото и подскачаше от радост. След това всички един по един се ръковаха с мен по особен начин, който виждах за пръв път, сгръпчваха здраво палеца ми, друсаха и дърпаха. След това отново го скръпчваха енергично и през цялото време ме гледаха право в очите. Отново започнахме да се любуваме на трофея, ама макола коленичи, прокара пръсти по рогата, измери с ръце колко са разперени, без да престава да подпява, ооо, и... Като от време на време възторжено, квичеше и галеше муцуната и шията на животното. на римленина по гърба, а той отново започна церемонията с дърпането на палеца. И аз го хванах за палеца и започнах да дърпам. Прегърнах негъра Уандеробо, той ме задърпа за палеца силно и с много чувство, удари се по гърдите и каза гордо. Уандеробо Масей, много добър водач! Уандеробо Масей, много добър Масей! Потвърдих аз. Макола продължаваше да клати глава, гледаше животното и издаваше странни тихи звуци. След това каза: Диоуемей, диоуемей, диоуемей. Бънакабур, Кейя и Диоудзиоу, я и Това значеше, че пред нас е царят на виторогите Кудо, и в сравнение с него трофеят на Кал е нищо. Всички се досещахме, че вторият машкар лежи някъде наблизо, а този, убитият, е първият, но това нямаше значение, защото виждахме пред себе си истинско чудо. Все пак пожелах да видя и другия. Хайде да потърсим другия, предложих аз. Той е мъртъв, каза Макола. Куфа, хайде, този най-хубав. Хайде, да премери. Каза молително Макола. Изтеглих стоманената лента на рулетката по извивката на един рок, а Макола я придържаше към основата. Беше повече от метър и двадесет. Макола ме гледаше нетърпеливо. Голям. Голям. Успокоих го аз. Два пъти колкото на кабор. И. Възхити се той. Хайде! Потканих го аз. Римлянина беше вече изчезнал в гората. Забързахме към мястото, където бяхме видели мъжкаря преди изстрела, и веднага забелязахме укървавената зеленина на височината на гърдите му. След стотина метра го намерихме мъртъв. Не беше толкова едър, колкото първият. Рогата му бяха доста дълги, но по-тесни. И все пак той не беше по-малко красив от първия, проснат по хълбок, подвил на земята клоните на храста, върху който беше паднал. Пак започнаха ръкостисканията с дърпане на палеца, очевидно този поздрав изразяваше най-високата степен на възторг. Това Аскари обясни Макола. Искаше да каже, че този машкар е бил страж, телохранител на поедрия. Изглежда, че е бил в гората, когато сме видели първия, тичал е с него, след това се е спрял, недоумявайки защо поедрият се бави. Исках да направим снимки и казах на Макола да отида заедно с Римленина в лагера и да донесат всичко – фотоапарата, кинокамерата и електрическото фенерче. Знаех, че лагерът е на същия бряг, надолу по течението, и се надявах, че Римленина ще хване по някой пряк път и двамата ще се върнат преди зале слънце. Те тръгнаха, а ние с Негара разгледахме втория мъшкар под косите лъчи на слънцето. Което тък му се беше подало зад облаците. Измерихме рогата му и вдъхнахме хубавия му мирис, поприятен дори от мириса на газела, погалихме го по шията, по носа, по плешката, възхищавайки се на дългите уши. На гладката и чиста козина разгледахме копитата, дълги, тесни и пружиниращи, за това животното вървеше така на пето, и пъхнахме ръка под плешката, за да намерим раната от кошума. След това още веднъж се ръкувахме. Негарът Андеробо отново ми обясни какъв мъж е. Аз го уверих, че от сега нататък двамата сме приятели. И му подарих най-хубавото си ноще с четири устрията. Хайде андеробо масай, да отидем да погледнем първия, предложих на английски. Той ме разбра прекрасно, кимна с глава и двамата се върнахме на края на полянката, където лежеше едрият мъшкар. Заобиколихме го, отново се полюбувахме. После негаратуандеробо Андеробо на ръка под хълбука, докато аз повдигнах плешката, намери раната от кошума и пъхна пръст вътре. След това сложи окървавения палец на челото си и произнесе дълга речна тема «Уандеробо Масей, най-добрият водач». «Уандеробо Масей, царят на водачите», – обявих аз. «Уандеробо Масей, мой приятел, бях вирвода от пот, затова облякох му шамата, която Макола беше донесъл, и вдигнах еката. Неспокойно поглеждах слънцето, виждах, че ще залезе, преди да са пристигнали фотоапаратите. След малко дочув шум в гората и се провикнах, за да може Макола да се ориентира къде сме. Той отвърна на вика ми, ние пак се обадихме. Вече се чуваше как си пробиват път през храстите и разговарят. Отново нададох вик, защото слънцето залязваше. Тичайте, тичайте, подканих ги аз, когато приближиха. И посочих с ръка към залязващото слънце. Но не им бяха останали сили да тичат след изкачването по врага през гъстите храсти. Взех апарата, нагласих го с широка беленда и насочих обектива към животното. Слънцето осветяваше само върхарите на дърветата. Направих десетина снимки, а когато го изтеглиха на посветло място, пуснах кинокамерата. След това слънцето се скри. Да се снима повече беше невъзможно и аз прибрах камерата в кълъфа. Задълженията ми се бяха свършили и заедно с настъпването на тъмнината потънах в безотговорното блаженство на победителя. Имах само една грижа, като удира кожата на главата, макола да остави достатъчно дълъг шиник. Той сръчно си служеше с ножа и винаги обичах да го гледам как удира животните, но тази вечер, след като му посочих къде да направи първия разрез, в долната част на гърдите, там където започват краката, почти до корема, и на гърба, зад плешките, се дръпнах настрани, решен да не гледам, за да запомня животното такова, каквото го бях видял в първия миг, и тръгнах в полумрака към второто животно. Когато към мен се присъединиха туземците с фенера, сетих се че винаги съм удирал сам или съм гледал как другите удират убитото от мен животно и въпреки това си спомням всяко едно от тях тъй, както съм го видял във всеки отделен миг. Че един спомен не може да измести друг спомен, че ми е хрумнало да не гледам само защото ме мързи, и постъпвам като уния домакини, които оставят мръсните чини на умивалника за другата сутрин. Поех венера да светя на макола, който се беше заловил за второто животно. И въпреки умората наблюдавах с удоволствие, както винаги, неговите сигурни, точни движения. Докато той отдели кожата от шията, заби ножа между черепа и гръбначния стълб, хвана рогата и вдигна главата заедно с тежко увисналата като мокра качулка кожа на нашийника, влажна и лъскава подсветлината на фенера, който осветяваше окървавените ръце и мръсната платнена куртка на макула. Негара Анде Робо, Гарик, Римленина и брат му останаха с газения фенер да отделят месото, а Макола с главата на първото животно. Старият негър с главата на второто и аз с електрическото фенерче и двете пушки поехме към лагера. В тъмнината старият се спана и падна, а Макола се засмя. След това навитата през рогата кожа на нашийника се разви и се нахлози върху лицето на стария така, че той едва не се задуши. Двамата с макола се засмяхме, старият също. После макола на свой ред падна, а ние с стария негър се смяхме. Малко по-нататък кракът ми попадна в една яма, капан за дивеч, и аз забих лице в пръста. Макола се задави от смях, а старият се закиска. На какво прилича това? Стана като чеплинова комедия, обърнах се към тях на английски. Двамата продължаваха да се заливат от смях. Накрая, след кошмарния път през гората, забелязахме лагерния огън и макола много се развесели. Когато старецът се спана и падна отново при преминаването през странливата ограда, светнах му с фенера, за да види къде е проходът през живия плед, той се изправи, проклинайки, и смъка вдигна главата на антилопата. Когато спряхме при огъня и старият негар остави трофея до колибата, видях, че лицето му е окървавено. Макола остави другата глава, посочи с пръст лицето на стареца и избухна в наудържим смях. Погледнах стария негър. Изглеждаше съсипаното мора, лицето му силно издраскано, цялото в кръв и кал, но той щастливо се смееше. Два нападна, каза Макола и започна да ме имитира как съм полетял с главата напред. Двамата се заливаха от смях. Престорих се, че искам да го ударя, и казах, «Есе чиян зета й». Той отново почна да ме имитира как съм паднал, но в същия миг се появи къмал. Той мило и почтително ми стисна ръката и каза «Добре, двана!» Много добре, двана. След това се приближи към главите, коленичи сблеснали очи и започна да милва рогата и ушите, издавайки същите напевни звуци Оо. И, които бях чул от макола. Влязох в палатката, вътре беше тъмно, защото бяхме оставили фенера на тези които носеха месото, измих се, свалих мокрите дрехи, напипах храницата в мрака и извадих пижамата и халата. Преоблякох се, обух тънките бутуши против комари и отидох при огъня. Камал простре мокрите ми дрехи да съхнат, а бутушите надяна на две пръчки с стъпалата нагоре, достатъчно далеч, за да не се опекат от топлината. Седнах в осветения кръг на бензиновата туба, опрял гръб от Данера зад мен. Камал ми донесе бутилката с уиски, ми в едно канче, аз го допълних с вода от манерката и започнах да пия, загледан в огъня, без да мисля за нищо, в пълно блаженство. Усещайки как приятната топлина на уискито се разлива по тялото ми и алкохолът ме оправя така, както сутрин човек оправя смачкания чаршав на леглото си. Камал донесе различни консерви и попита какво ще искам за вечеря. Имахме три котии с специално коледно задушено, едно, три котии с йонга, три с фруктова салата, различни шоколадови кейкове и една котия коледен подинг с сливи. Върнах ги обратно, недоумявайки защо ли е сложил и коледното задушено. Кой знае за какво го беше помислил. А подинга с сливи търсехме на празно от два месеца. Къде е месото? Попитах аз. Камал донесе голямо парче печено филе от газела която бътето беше убил, докато ние бяхме на далечното съулище, даде ми и хляб, бира. Тойто не една от големите еднолитрови бутилки с немска бира и я отвори. Не беше особено удобно да се седи на бензиновата туба, затова пустлах мушамата близо до огъня, където земята беше изсъхнала, изтегнах крака и се облегнах на един сандък. Старият негър си печеше месо на шиш. Беше си избрал някакво парче и го бе донесъл загънато в тугата си. Скоро започнаха да пристигат един след друг и останалите туземци, натоварени с месото и двете кожи. Лежах на земята, пиех бира и гледах огъня, а те разговаряха оживено и набождаха парчета месо на дървени шишове. Застуди се, нощта беше ясна, но около миришеше на печено месо, на дим, на кожа от бутушите ми, които се сушаха и изпускаха пара. И към всичко това се прибавяше миризмата на нашия милуанда робомасай, клекнал недалеч от мен. Но все още си спомнях приятния мирис на антилопата, просната в гората. Всеки от тузенците държеше над огъня шиш с голямо парче, месо или няколко помалки малки парчета. Въртяха ги над огъня и не преставаха да говорят. От колибите излязоха двама непознати, придружени от младежа, когато бяхме видели през деня. Започнах да ям пърче горещ, току-що опечен дроб, което бях свалил от шиша на негара Андеробо, и се чудех къде ли са седянали бъбреците. Дробът беше извънредно вкусен. Тък му се питах струва ли си труда да стана и да намеря речника, за да попитам за бъбреците, когато макола се обади. Бира, давай! Той донесе бутилката, отвори я, аз се надигнах и я преполових на един дъх. Вървеше отлично с печения дроб. Така се живее. Споделих с него на английски. Още бира. Засмяно попита той на салахири. Една от невинните шеги между нас двамата беше да му говоря на английски. Гледай, казах аз, надигнах бутилката и изсипах останалото съдържание право в устата си. Това беше стар фокус, бяхме го научили в Испания, където хората пият вино от мехове и изсипват струята право в гърлото си, без да преглъщат. Римленина остана поразен. Той се приближи, приклекна до мошамата и започна да говори. Дълго време не спря. Абсолютно вярно, съгласих се на английски. А после може да върже кънките. Още бира. Предложи макола. Виждам, че искаш да ме напиеш. НДИАЙО, да отвърна той, давайки вид, че разбира английски. Гледай, Римленино. Започнах да изсипвам бирата в устата си. Но забелязах, че Римлянина ме е зяпнал, преглъща и Адамовата му ябълка подскача. Задавих се, едва не се задуших и оставих бутилката. Стига толкова. Повече от два пъти на вечер не мога, вредно е за черния дроб. Римлянина продължи да говори нещо на своя език. Два пъти го чух да казва Симба. Симба тук? Не. Там махна той с ръка към мрака. Разказваше някаква история, но не можах да я разбера. Изглежда беше интересна. Аз много Симба, казах аз. Страшен съм на Симба. Питай Макола. Усещах, че както всяка вечер започва да ме сърби езикът да се хваля, но ги нямаше бътето и ПОМ да ме слушат. Не е така приятно да се хвалиш, когато околните не те разбират какво им казваш, но е все пак по-добре от нищо. Да, до ме беше езикът да се хваля, макар че бях пил само бира, поразително, рекох на римленина. Той продължаваше разказа си. На дъното на бутилката беше останало малко бира, старче, извиках аз. Мзети. да, двана, отвърна старецът. Има малко бира за теб. Стар си вече и няма да ти навреди. Бях забелязал, че старецът ме гледа с жадни очи как пия. И се досещах, че е от нашето братство. Той пое бутилката, допи всичко до последната капка, изсипа в устата си останалата пяна и седна до шишовете си, притиснал нежно бутилката до себе си. Още бира? Попита Макола. Да, отвърнах аз. И патроните. Римлянина още бърбореше. Очевидно неговите истории бяха по-дълги дори от онези, които разказваше Карлос в Куба. Това е страшно интересно, уверих го аз. Ти си направо изключителен. И двамата сме изключителни. Слушай сега, Макола донесе още една бутилка бира и ловното ми с патроните в джоба. Отпих една глътка, забелязах, че старецът ме гледа жадно, бръкнах в джоба и наредих на земята шест патрона. Сърби ме езикът да се похваля, заявих аз. Няма как, ще трябва да ме изтърпиш. Гледай! Започнах да докосвам с пръст патроните един след друг. Симба, Симба, Феру, Н.Y.A.T.I., ай T.N.D.A.L.L.A. Как ти се струва? Ако щеш, вярвай! Гледай, Макола! И отново изредих шесте патрона – Лъв, Лъв, Носорок, Бивол, Кудо, Кудо, ай Ах, на развълнувано римленина! Н.Д.И.О. Тържествено потвърди макола. Да, вярно е, ай. -ей. Възкликна отново римлени на име сграбчи за палеца. Бог ми е свидетел, казах аз. Просто невероятно, нали. Ендиайо, повтори макола и сам ги изброи, симба, симба, феро, енуайти ай, тиендиалалей, Можеш да го кажеш и на другите, продължих аз на английски. Не е малка хвалба. Начесах си кръстата за тази вечер. Римленина отново ми заговори. Слушах го внимателно и в същото време се залових за второто парче печен дроп, макола работеше, дереше главите на антилопите и показваше на Камал как да му помогне. Камал се опитваше да ударе втората глава, поне на полесните места. Работата им не беше лека, на светлината на огъня двамата внимателно отделяха кожата окото очите. Муцуната и хрущелната част на ушите и за да не се развали, остъргваха внимателно всяко късче месо или тъкън. Работеха старателно и грижливо. Не си спомням кога легнахме да спим и легнахме ли изобщо. Помня само, че извадих речника и казах на Макола да попита момчето има ли сестра, а Макола твърдо и сериозно каза. Не, не, питам просто така, без задни мисли. От любопитство но Макола беше непоколебим. Не, отсече той и поклати глава. HPNA Със същия тон беше казал не, когато вървяхме последите на лъв между трънливите сен -севиерии. И така, след като стана ясно, че няма възможности за светски живот, аз потърсих думата «бъбрек» в речника, братът на римлянина ми даде един бъбрек от своя шиш. Аз го сложих между две парчета черен дроп и започнах да го пека над жаравата. Чудесно е за закуска, уверих ги аз. Много по-хубаво от всякакви консерви с кълца, След това започнахме дълъг разговор за черните антилопи. Римленина не ги наричаше Тиарайайчайалей и тази дума въобще не му говореше нищо. В началото не можехме да се разберем, защото римленина упорито повтаряше Н.А.Т.А. Но както се оказа по-късно, искал да обясни, че са черни като биволи. След това започна да рисува върху пепелта и стана ясно, че говори именно за черни антилопи с рога, извити назад, като я тъгани. Мъжки. Попитах аз. Мъжки и женски. С помощта на стареца и гарик, които превеждаха, разбрах, че наблизо се навъртали две да. Утре, да отвърна римлянина. Утре. Кола, казах аз, днес кодо. Утре черна антилопа, бивол, лъв. h a, -p -a, -n -a, -n -a, -t -a Поклати той глава. h a p -a -n -a simba Ние с уандеробо масай, бивол, продължавах аз. Да, да, радостно потвърди негарато андеробо. Наблизо има много едри слонове, намеси сегарик. Утре слонове подразних аз макола. h слонове. Отсече той. Разбираше, че нарочно го дразня, но не искаше и да чува такива неща. Слонове продължих аз. Бивол, лъв, леопард. Негърато анде робо радостно кимаше. Но сорок, добави той. H.A.P.A.N.A. клатеше страдалчески глава Макола. По тия хълмове много биволи, преведе старецът думите на римлянина, който скочи на крака възбуден, показвайки някъде зад колибите. H.A.P.A.N.A. HPANAPANA. Каза решително Макола Стон, който не търпи възражения. Той остави ножа си. Още бира, добре, добре. Не се сърди. Шегувам се. Макола приседна до мен и започна да ми говори. Два пъти произнесе името на бътето изглежда, искаше да ми обясни, че той ще му се сърди, ако допусне такова нещо. Шегувах се, успокоих го на английски. След това добавих на салахили, отречер на антилупа. Да, съгласи се с готовност той. Антилупа. След това водихме дълъг разговор с римленина. Аз говорех на испански, а той на своя език, но въпреки това се разбрахме чудесно за утрешния лов. Едно приготвя се от кълцано месо. Бърпр, глава 2. Не помня спахме ли тази нощ? Спомням си само как седях край огъня в сивата предутринна дрезгавина с чаша горещ, чай в едната ръка, а в другата с шиша с закуската, която сега нямаше особено привлекателен вид и беше посипана с пепел от огъня. Римлянина се беше изправил до мен, оратоствуваше и показваше на изток, където небето светлеше. Помня как с очудване се запитах дали този бърборко беше продължил да дрънка през цялата нощ. Одраните от главите кожи бяха разтлани на земята и добре осолени, а черепите с рогата, опрени до стената на дървената колиба. Макола вече скъваше кожите. Камал ми донесе консервите и аз му казах да отвори котия компот. Беше още студен от нощния хлад, смесените плодове и студеният още сок сами се плъзгаха в гърлото. Изпих още една чаша чай, влязох в палатката, облякох се. Преобух се и бяхме готови за тръгване. Римлянина беше казал, че ще се върнем по пладне. Водач щеше да ни бъде неговият брат. Доколкото разбрах, самият римлянин беше решил да проследи едното стадо черни антилопи, докато ние дебнем второто. Тръгнахме. Отпред вървеше братът на римлянина, облечен в туга и скопие в ръка, след него аз са се на рамо и малкият цайсов бинокъл в джоба. След това макола с големия бинокъл на бътето, провесен през едното рамо, и с манерката вода през другото, словния нож, камъка заточене. Резервната котия с патрони и шоколади в джобовете, с голямата пушка на рамо, после старецът с фотоапарата и гарик с кинокамерата, а на опашката на гърато андеробоскопие. и стрели. Сбогувахме се с Римленина. Провряхме се през пролуката в трънливия плед и в същия миг между хълмовете се показа слънцето и огря царевицата, колебите и сините хълмове в далечината. Денят обещаваше да бъде хубав и безоблачен. Братът на римленина ни поведе през гъсти храсти и дрехите ни веднага се измокриха, след това минахме през рядка гора и по един стръмен склон. Докато излязохме почти върха на хълма, който се извисяваше край равнината където беше нашият лагер. От тук нататък имаше удобна равна пътечка, която навлизаше в наогренита от слънцето възвишения. Все още сънен, аз се наслаждавах на прохладното утро и крачех машинално. Започна да ме безпокои мисълта, че групата ни е твърде голяма и сигурно ще потлашим дивеча, макар че всеки от нас се стараеше да се движи безшумно. В този миг двама души се зададоха насрещани по пътечката. Бяха мъж и жена, мъжът хубав и снажен, с черти като на нашия римлянин, но не така благородни, загърнат в туга. Въоръжен с лък и кулчан стрели, а след него жена му много миловидна, свенлива и женствена, с кафява кожена дреха, медни гривни на шията, китките и глезените. Спяхме се, поздравихме се с Джамбо и водачът ни заговори с мъжа, който очевидно беше негов съплеменник. Той имаше даловия вид на бизнесмен който се е запатил към кантората си. Докато двамата си разменяха бързо въпроси и отговори, аз разглеждах младата, очевидно отскоро омъжена жена, тя стоеше малко в профил към мен, имаше островърхи гърди, и шоколадови нозе и приятно лице. Мъжът и кратко изведнъж се извърна към нея, каза и кратко ряско няколко думи, добави още нещо стих, но заповеднически тон, тя мина покрай нас. Забула очи в земята и продължи по пътеката, откъдето бяхме дошли. Всички я изпратихме с поглед. Разбрах, че мъжът и кратко възнамерява да се присъедини към нас. Сутринта бил забелязал черни антилопи, и сега малко подозрителен към нас, явно недоволен, че остава без надзор красивата си жена, която всички бяхме изпили с очи. Ни поведе надясно по една друга, добре отъпкана пътека през гората. Местността ми напомняше Есен в Америка и неволно очаквах всеки миг да изскочи изпод краката ни ребица, да изпърха с криле и да литне към съседния хълм или да се спусне като камък в долината. И действително вдигнахме едното. Докато го гледах как отлита, си мислех, че всички местности по света са еднакви, а и ловците са едни и същи. Скоро забелязах пресни следи откуда край пътеката, а по в пробуждащата се гора, Първите слънчеви лъчи пронизваха върхарите. Попаднахме на слонски следи, на които човек никога не може да се начуди, широки колкото обхвата на две ръце, една педя дълбоки в меката горска почва. От размерите личеше, че от малко след дъжда, е минал мъжки слон. Докато гледах следите, които се нижеха в красивата гора, помислих си за мамутите, живели някога по нашите земи, оставили също такива следи по хълмовете на Южен Илинойс. Но Америка е по стар континент от Африка и Едрия дивеч вече го няма. Продължихме известно време по живописното плато, зад което се стелеше долина и зелена ливада, опасана с гора в отвъдния край, още по-нататък, полумесец от хълмове, а вляво друга долина. Спряхме на хълма, там, където свършваше гората, и огледахме близката долина, която в насрещния край образуваше стръмен тревист склон, преди да се слее с ротлината. Вляво от нас се издигаха стръмни, заоблени гористи хълмове, на места оголени и прорязани от варовикови ридове, които продължаваха до самото начало на долината, където се извисяваха други забери. Вдясно, под нас, местността беше неравна и насечена, осеяна с хълмове и полянки, след това започваше гористо покривало, чак до сините предпланини, които бяхме видели на запад, отвъд колибите на нашия римлянин и неговите съплеменници. Реших, че лагерът е право под нас, около 7-8 км северозападно в гората. Съпругът говореше с брата на Римлянина и сочеше от срещния склон на тревистата долина, където бил забелязал стадо черни антилопи. Те били тръгнали или нагоре, или надолу по долината. Седнахме под дърветата и изпратихме Негараландеробу да потърси следи в долния край на долината. Той се върна и съобщи, че по склона и западно от него няма следи. Ясно беше, че животните са тръгнали нагоре. Сега въпросът беше да се придвижим умело, като използуваме релефа на местността, и да издебнем стадото, оставайки незабелязани. Слънцето се издигаше над хълмовете и ни заслепяваше, а долината тънеше в плътна сянка. Наредих на спътниците си да останат на това място, а Макола и съпруга на красавицата реших да взема със себе си. Без да излизаме от гората, се изкачихме нагоре, за да огледаме скритата от погледа ни част от дъговидната котловина. Ще попитате как сме се разбирали, не ни ли е попречила езиковата бариера, как сме обсъдили положението и сме избрали план за действие. Честна дума, разбрахме се така бързо, сякаш бяхме кавалерийски патрул от войници, говорещи един и същ език. Всички бяхме ловци освен може би гарик. Така че разменихме мисли, разбрахме се и се споразумяхме, използвайки единствено показалеца си, за да сочим посоката, и длан, което значеше, трябва да се внимава. Оставихме другите и тръгнахме внимателно по гористия склон, за да наберем височина. След като изминахме значително разстояние, изпълзяхме до едни скали и се скрихме зад тях. Заслуних с шапка бинокала си, за да не блесне на слънцето, като видя това. Макола изсумтя одобрително. И огледах от срещната страна на долината, включително горния и кратко край. Антилопите бяха там. Макола ги беше забелязал миг преди мен и ме дръпна за ръкава. «Нди айо, казах аз и затъй вдъх, без да откъсвам очи от тях. Всички животни ми изглеждаха съвършено черни, едри, дебелошиести, с полегато извити на затруга. Бяха доста далеч от нас. Едно от тях стоеше изправено, а другите лежаха в тревата. Изброихме седем. Къде е мъжкарят? Прошепнах аз. Макола протегна лявата си ръка и сви последователно четири пръста. Мъжката антилопа лежеше заедно с другите във високата трева. Животното беше поедро от останалите, с по-дълги и по-извити рога, но утринното слънце блестеше в очите и ни заслепяваше. Зад статото склонът на долината беше прорязан от дълбоко дере. Сега знаехме какво да правим, трябваше да се върнем обратно, да прекусим долината в долния и кратко край, за да не ни видят антилопите. Да навлезем в гората и под прикритието на дърветата да се промъкнем зад тях. Но трябваше да не се натъкнем, без да искаме, на други антилопи, докато минаваме през ливадата и гората. Наплюнчих палеца си и го вдигнах. Усетих хлад и разбрах, че вятърът духа отгоре надолу по долината. Макола вдигна стиска сухи листа и ги хвърли. Паднаха малко към нас. Вятърът беше на наша страна, оставаше да огледаме внимателно околоността с биноклите. — H.A.P.A.N.A., каза накрая Макола. А също не бях забелязал нищо, въпреки че ме заболяха очите да се взирам през 8-кратно увеличаващия бинокъл. Сега оставаше да се опитаме да прекосим към гората. Имаше опасност да се натъкнем на някое животно и да потлашим антилопите, но без риск не можеше, трябваше да обходим горния край и да излезем над тях. Върнахме се долу по същия път и казахме на другите какво ще правим. Там, където те ни чакаха, можехме да прекосим падината, незабелязани от антилопите. Сенех шапката си и всички заедно тръгнахме през високата трева. Спуснахме се по брега на потока, който прорязваше дълбоко скалния склон. Излязохме на отвъдния бряг и продължихме по тревата, като се придържахме към прикритието на дърветата и закатаната извивка на склона. Оттъмнататък продължихме през гората, снишени един зад друг, за да излезем над антилопите. Движехме се бързо, но безшумно. Неведнъж бях имал случай да дебна диви кози и знаех че докато обходиш мястото, за да излезеш над тях, те продължават да се движат и когато подадеш глава от отсрещния склон, оказва се, че ги няма. За това не се надявах антилопите да останат на същото място и исках да излезем над тях колкото може побързо, но все пак не толкова бързо, че ръцете ми да треперят от умора и да не мога да стрелям както трябва. Манерката, която макола носеше през рамо, дрънчеше. Блъскайки се в патроните в джоба му, спрях го и му казах да я даде на Негара Уандеробо. Ловната ни група беше многочислена, но всички се промъкваха безшумно като змии и аз бях уверен, че ще успеем. Сигурен бях, че антилопите няма да ни видят в гората, нито ще ни надушат. Накрая реших, че сме достатъчно високо и стадото е пред нас, в страни от онова място, където слънцето блестеше през редките дървета, в долната част на склона. До самото подножие, Проверих дали е чист емерникът, избърсах очилата, изтрих пота от челото си и сложих употребената кърпа в левия джоб, за да не я използувам повторно и да зацапвам с нея стъклата на очилата. Макола, аз и съпругът запълзехме към края на гората и стигнахме до ръба на откуса. Още няколко дървета ни отделяха от тревистия склон под нас, ние се скрихме под храстите зад едно паднало дърво. Надигнахме глави и видяхме антилопите на 300 метра от нас, те се чернееха и изглеждаха много едри под гъстата сянка. Докато ги гледахме, два от тях се изправиха на крака и обърнаха глави към нас. Можех да стрелям, но от това разстояние не бях сигурен, че ще улуча, Затова не се реших. Както лежах и гледах, усетих нечия ръка на рамото си, гарик беше изпълзел до мен и хрипкаво ми шепнеше, пига. Пига, двана. Диоуемай. Диоуемай. Което означаваше, стрелей, това е машкар. Обърнах се назад и видях целия отряд припълзял зад мен. Кой легнал по корем? Кой приклекнал? А не андеробо разтреперан от вълнение като ловджиско куче. Разсърдих се и им дадох знак всички да залегнат. Машкар. Какъв машкар беше това? Двамата смакола бяхме видели много по едър от този сред легналите животни. Двете антилопи гледаха към нас и аз глава, страхувайки се да не би очилата ми да блестят на слънцето. След това внимателно повдигнах глава и заслоних очи с ръка. Двете антилопи бяха престанали да се взират и сега пасяха. Но ето, че едно от животните вдигна глава и нервно се заоблежда, Беше тъмната едра антилопа с извити като ятани рога. Никога не бях виждал черна антилопа. Не знаех нищо за нея, понятие нямах какво е зрението и кратко, остро като на планински козел, който те вижда от голямо разстояние, или слабо като на Елен, който и на 200 крачки няма да те види, освен ако не помръднеш. Не знаех и колко едри са тези животни, но ми се струваше, че са на триста крачки от нас. Знаех, че ще умеря, ако стрелям от коляно или лежеш ком. Но не можех да бъда сигурен къде точно ще попадне кошумът. Пига, двана, пига. Зашепна отново Гарик. Обърнах се и с жест му дадох да разбере, че ще го цапна през устата. Бих го сторил с удоволствие. В началото на лов бях спокоен, но сега Гарик ми действуваше на нервите. Далече? Прошепнах на макола, който бе припълзял до мен. Да, да стрелям, не. Бинокъл. Вдигнахме внимателно биноклите и започнахме да се взираме. Виждах само четири, а порано бяха седем. Ако животното, което Гарик бе показал, беше мъжко, тогава това бяха все мъжкари. В сянката всички тъмнеха. Рогата им изглеждаха еднакво дълги. Знаех, че дивите козли до късна зима ходят на отделни стада и едва на пролет се събират с козите. А елените също се отделят и едва през брачния период се присъединяват към кошутите. В Серенея бяхме видели стадо мъжки импали, което наброяваше поне 20 на глави. Дори всички да бяха мъжкари, искаше ми се да избера най-хубавия екземпляр и се мъчех да си спомня нещо, което бях чел за черните антилопи. Но в паметта ми изплува само глупавата история за човека. Който всяка сутрин забелязвал един ругач на едно и също място и той всеки път му се изплъзвал. Спомних си също чудесния чив труга, които бяхме видели в ловното управление Фаруша. Но сега имах пред себе си живи черни антилопи и трябваше да внимавам, за да се здобия с най-хубавия трофей. Можех ли да предполагам, че Гарик никога не е виждал черни антилопи и знае за тези животни не повече от Макола или мен? Далече са, казах на Макола. Да. «Хайде!» Подканих го аз. дадох знак на останалите да не мърдат от местата си, а ние двамата запълзехме към подножието на хълма. След това залегнахме зад едно дърво и аз надникнах и зад Данера. Сега различавах отчетливо през бинокъла рогата на животните и можах да видя и останалите три. Едното от тях, легнало на земята, беше явно поедро от другите и рогата му ми се сториха по-дълги и по-извити. Бях толкова развълнуван, че не можех да се радвам. Двъна. Чух да кола. Свалих бинокъла, извърнах се и видях гарик, който пълзеше на лакти и колене към нас, без да си прави труд да използва прикритието на храстите. Махнах му с ръка да се сниши, но той не ми обърна внимание и продължи да лази към нас. Набиваше се в очи не помалко от човек, който върви на четири крака по улицата. Забелязах, че една от антилопите гледа към нас или по-скоро към него. Три от животните се изправиха. Едрата антилопа също стана на крака и обърна глава към нас. В същото време Гарик припълзя до мен и зашепна. Пига двана. Пига. Дио Уемай. Дио Нямах избор, животните явно бяха разтревожени. Залегнах удобно. Проврех ръка под ремъка, наместих лактите си на земята, забих върха на десния си бутуш в тревата, прицелих се в центъра на плешката и натиснах спусъка. Още не беше откънтял изстрелът и разбрах, че кошумът е минал твърде високо. Лошо, антилопите подскочиха, спряха на едно място и се заоглеждаха. Не можеха да разберат откъде е дошъл изстрелът. Стрелях повторно, куршумът удари в земята до мъшкаря, засипа го с пръст и стадото удари на бяг. Изправих се, стрелях отново и антилопата падна. След това пак се изправи, улучих я, но тя не падна и с няколко скока настигна стадото. Стрелях още веднъж, но не улучих. Дадох нов изстрел, който попадна в целта, животното забави своя бяг и аз разбрах, че е тежко ранено. Макола подаваше патрони. А аз, без да откъсвам очи от антилопата, която пресичаше потока, я обсипвах с дъжд от кошуми, блъскайки припрено патрони в уражието, ядосан. Четък му в този момент магазинът намери да заеде. Антилопата вече не можеше да се измъкне, виждах, че е тежко ранена. Статуто се отдалечаваше към гората. На отсрещния, огрян от слънцето, склон козината на антилупата ми се стори доста посветла включително и на мъжкаря, който бях хранил. Сега животните ми изглеждаха тъмнокафяви, а раненото – почти черно. Нито едно от тях нямаше съвсем черна козина, и аз усетих, че нещо не е наред. Натиках в магазина последния патрон и гарик вече посягаше да ме скръпчи за ръката, да ме поздрави, когато на откритото място под нас, там, където заслоненото от погледа ни дере се спускаше в долината, Изскочи цяло стадо и се понесе с всички сили. Боже милостиви! Мислено възкликнах аз. Всички антилопи бяха до сущ като онази, която бях ударил. Исках да избера някоя поедра, всички бяха с еднакъв ръст и бягаха заедно. В този миг се появи истински мъшкар. Още докато беше в сянката, видях, че е съвсем черен, а щом излезе на слънцето, козината му заблестяла скаво черна. Рогата му бяха дълги, тъмни и извити. Спускаха се като полумесеци към гърба. Това беше мъшкар. И то какъв, Дио Уемай, прошепна в ухото ми макола. Дио Уемай, стрелях и той падна. След това скочи на крака и се понесе след стадото, коетото се разтягаше в нишка, то се събираше. Загубих го от очи. После отново го открих... Носеше се през високата трева нагоре по долината, раних го повторно и той отново падна. Сега цялото стадо тичаше по десния склон на долината, изкачваше се все по-високо и по-високо и бързо се скриваше зад дърветата. След като бях видял истински мъшкар, знаех, че всички други антилопи са женски, включително първата, която бях ударил. Мъшкарят повече не се показа, но аз бях сигурен, че ще го намерим там където беше паднал сред високите треви. Всички земци скочиха на крака, ръкуваха се с мен и ме дърпаха за палеца. Затичахме се надолу през дърветата, прекосихме дърето и излязохме на поляната. Очите ми, умът ми, всичко в мен беше омагюсано от чернотата на мъшкаря и от извитите дълги рога. Благодарих на Бога, че се сетих да заредя пушката, преди да изляза от прикритието. Но не бях умел да запазя хладнокръвие и се срамувах от припрената стрелба, бях стрелял прибързано, само и само да раня антилопата, без да се прицеля в уязвимото място. За това път всички останали бяха опиянени от успеха. Ако останеше на мен, бих предпочел да вървим бавно, но беше невъзможно да ги удържа, те тичаха напред като стадо хрътки. Прекосихме ливадата, на която бяхме видели първото стадо от седем антилопи. И стигнахме мястото, където се беше скрил мъжкарят. Оказа се, че тук тревата е по-висока от човешки ръст и всички забавихме крачките си. Натъкнахме се на две издълбани от дъждовете, дълбоки по 4 метра дерета, които се спускаха към потока. Бяхме очаквали равна тревиста поляна, а излезе, че мястото е неравно и насечено, доста коварно с буйната си трева, която стигашето до пояс, ту над главите ни. Бързо намерихме кървавата диря, която водеше наляво през потока и понататък по склона на хълма към горната част на долината. Помислих, че това са следите на първата ранена антилупа, макар да се досещах, че тя не беше описала такъв широк кръг, когато я наблюдавахме отгоре. Обиколих наоколо, но не можах да открия следи от мъшкаря, защото местността беше много неравна, осеяна с падини и обрасла с висока трева. А освен това имаше дири от много животни. Всички от групата настояваха да вървим по кървавата диря и беше трудно да ги разобедя, все едно да се опиташ да накараш недресирани кучета да търсят убитата птица, когато те искат да подгонят отлитащото ято. Дио Уэмай Дио Уэмай Казах аз. К.У.Б.В.А.С.А.Н.А. Машкарят Големият машкар. Да, съгласиха се всички. Ето! Ето! Сочихате кървавата диря, която прекосяваше потока. Накрая склоних да тръгнем по тази следа. Надявах се да намерим и двете антилопи, но на различни места, тъй като знаех, че женската е тежко ранена. А мъжкарът сигурно е имал сили да продължи по-нататък. Освен това, допуснах, че може би греша. Че кървавата диря може да е наистина от мъжкар. Не беше изключено той да е свърнал във високата трева и да е прекусил потока на това място, докато сме тичали надолу. Спомних си, че и порано съм грешил. Заизкачвахме се бързо по склона и когато навлязохме в гората, разбрахме, че животното е кървяло обилно, дилята завиваше надясно и продължаваше нагоре по страмнината. Минахме край високи скали, от които изскочи черна антилопа и заскача по каменистярат. Веднага разбрах, че не е ранена. Имаше тъмни, извити на затруга, но тъмнокафявата козина я издаваше, че е женска. Съобразих едва в последния момент, за малко щях да стрелям, пръстът ми беше вече на спусъка. Емея не ема окей яй, казах аз. Женска. Макола и двамата римляни се съгласиха. А едва не бях стрелял. Не бяхме направили и пет крачки, когато изскочи друга черна антилопа. Тя отчаяно махаше глава и не можеше да прескаче камъните. Беше тежко ранена. Прицелих се внимателно, без да бързам, и прекърших врата и кратко. Приближихме се към антилопата. тя лежеше на камъните, едра, тъмнокафява, почти черна, с черни, красиво извитина за руга, с бяло петно на моцуната и зад очите, с бял корем. Но не беше мъшкар. Макола, който все още се съмняваше, опипа малкото, недоразвитовиме. виме. Емея не ема Океяй, okay тъжно поклати глава той. Това беше първата антилопа, за която Гарик беше ме уверявал, че е мъшкар. Мъжкарят там долу, посочих аз. Да, съгласи се Макола. Реших, че е по-добре да изчакаме животното да загуби сили, ако е действително ранено, и след това да се спуснем да го потърсим в долината. Наредих на макола да направи разрезите, че да може старецът да ударе кожата на главата, докато ние търсим мъшкаря. Отпих няколко глътки вода от манерката. Бях жаден след тичането и изкачването на страмнината. Слънцето се беше издигнало високо и жегата започваше да ме мъчи. Спуснахме се до отсрещния склон и започнахме да търсим дирите на мъшката антилопа сред високата трева. Не намерихме нищо. Антилопите бяха минали от тук една след друга и беше трудно да се различат следите на едно отделно животно. Забелязахме петна от кръв в тревата, там, където го бях ранил отначало, след това петната изчезнаха и отново се появяваха на онова място, дето кървавата дира на женската антилопа се отклоняваше в страни. Но по-нататък следите се разпръсваха ветрилообразно, тук животните се бяха насочили към горния край на долината и хълмистите възвишения. След малко, 50 крачки по нагоре, открих пръски кръв в тревата и откъснах окървавеното стръкче, но веднага съжалих. Трябваше преди това да ги извикам да го видят. Всички, с изключение на Макола, вече не вярваха, че съм ранил мъшкаря. Не го намерихме. Беше изчезнал. Потънал в земята. Може би изобщо не беше съществувал. Нима някой можеше да докаже, че бе истински мъшкар? Ако не бях откъснал окървавеното стръпче, бих могъл да ги убедя. То щеше да послужи като доказателство, но след като го бях откъснал, то нямаше никакво значение освен за мен и макола. Не можах да намеря други кървави пръски и сега зъмците търсеха без особено усърдие. Оставаше едно, да претърсим всяка педя от високата трева, всеки метър от деретата. Жегата беше голяма и тузенците само си даваха вид, че търсят. Гарик се приближи. Всички женски. Няма мъжка. Просто голяма женска. Ти оби най-голяма женска. Намерихме я. По-малката избягала. Слушай, идиот такъв. Казах аз и започнах да броя на пръсти, седем женски антилопи. После петнадесет женски и една мъжка. Мъжката ранена. Тук, всички женски, упорствуваше Гарик, една голяма женска ранена, една мъжка антилопа също ранена. Говорех с такъв уверен тон, че всички се съгласиха и се заловиха да търсят, но не мина много време и ги видях, че губят надежда. Ех, да имах едно добро куче, помислих аз само едно добро куче, Гарик отново се приближи, всички женски, много големи крави. Ти си, крава, отвърнах аз. Много голяма крава. Думите ми разсмяха Негараланда който беше добил такъв мъченически вид, че приличаше на улицетворение на страданието. Личеше си, че братът на Римлянина вярва само наполовина в съществуването на мъшкаря. Съпругът вече не вярваше на никого от нас. Струваше ми се, не вярваше и за сношното кудо. Впрочем, след днешната си стрелба не можех да го осъждам. Макола се приближи към мен. h -a -a -a, каза той мрачно. При това добави, двана, удари ли мъшкаря. Да, отвърнах аз, но за миг се усъмних дали животното беше съществувало. След това пред очите ми изплуваха тежките като извити саби рога, гъстата, лъскаво черна козина. Спомних си как той тичаше сред стадото черен като дявол и с една по-висок от другите, и Макола също го видя във въображението си. През мъглата на недоверието. Присъщо на дивака, който трудно вярва в онова, което не е вече пред очите му. Да, съгласи се, Макола. Аз видях. Тирани. Отново започнах да броя. Седем женски. Обих най-голямата. Петнадесет женски и един мъжкар. Мъжкарът ранен. Сега всички повярваха и започнаха да търсят, но вярата бързо се изпари под жаркото слънце. Сред полуляващите се високи треви. Всички женски обяви отново гарик. Негарато анде кимна с отворена уста. Чувствувах, че спасителното и успокояващо неверие завладява и мен. Много полезно беше да махнеш с ръка и да престанеш да търсиш по стръмния склон без нито една сянка, под която да се скриеш от безпощадните лъчи на слънцето. Казах на Макола, че ще огледаме двата края на долината. После ще свършим дрането на главата и ще се върнем двамата да намерим мъшкаря. При такова неверие от страна на спътниците ми беше невъзможно да продължа търсенето с тях. Дисциплина никаква, а да ги уча, нямах нито възможност, нито време. Ако нямаше закони, мислех си аз, бих застрелял Гарик и тогава останалите или ще избягат, или ще търсят с мен. Повероятно ще търсят. Не обичах особено Гарик. Впрочем никой не го понасеше. Двамата с макола се спуснахме обратно в долината, прекосихме я надлъж и ширкато като ловджийски кучета. Огледахме и проверихме всяка следа. Мъчеше ме горещината и жаждата. Слънцето печеше не на шега. «HAPNA», каза макола. Търсенето се оказа на празно. Мъжка или женска не намерихме антилопата. Може да е била женска. Може би просто съм се хванал на въдицата, започнах да се самоутешавам. Решихме да обледаме стръмнината вдясно от нас, след това да зарежем търсенето, да отнесем главата на женската антилопа в лагера и да разберем дали римленина е открил нещо. Умирах от жажда и пресуших манерката. В лагера имаше вода в изобилие. Тръгнахме нагоре по хълма и от храстите пред нас изскочи още една антилопа. Миг, преди да натисна спусъка, разбрах, че и тя е женска. Колко добре се прикриват. Помислих си аз, трябва да извикаме нашите хора и още веднъж да претършуваме всичко. Изведнъж дочухме крясъци. Викаше старецът с всички сили. Дио уемай. Пищеше той пронизително. Къде? Извиках аз и се затичах към него. Там. Там. Крещеше старецът и показваше към гората от другата страна на долината. Ето! Ето! Ето бяга! Хвърлихме се с всички сили нататък, но животното вече се бе скрило между дърветата по склона на долината. Старецът уверяваше, че бил голям черен машкар с дълги рога, който минал на 10 крачки от него. Бил ранен на две места в корема и горната част на плешката, но въпреки това бягал бързо. Прекусил долината, прекусил Едрите обли и тръгнал нагоре по страмнината. Значи съм го пронизал през търбуха, помислих си аз. А след това, когато се отдалечаваше, кошумът го е застигнал отзад и го е ранил над плешката. После е паднал на земята и ние сме го подминали. Скрил се и когато сме се отдалечили, скочил е на крака. Хайде, изкомандувах аз. Всички бяха възбудени и готови да ме следват. Старият негър непрекъснато говореше за мъшкаря. Той на кожата от главата на женската антилопа, сложи я е на своята глава и всички потеглихме през камъните, за да обходим хълма. Там, където показваше старецът, открихме големи следи от копита на антилупа, отпечатъците бяха широки и ясни, а наоколо имаше много кръв. Дирята водеше към гората. Тръгнахме бързо по следите с надеждата да настигнем антилопата и да я да убием. Преследването беше лесно, мястото беше сенчесто, наоколо имаше много пръски кръв, но дирата продължаваше нагоре и нагоре. Вървяхме, следвайки на изсъхналите още капки кръв, но все не успявахме да настигнем животното. Гледах непрекъснато напред, надявах се всеки миг да видя антилопата спряла, с извърната към нас глава, или да се носи надолу по гористия склон. Макола и Гарик търсеха следата. Подпомагани от всички освен стареца, който се олюляваше на опашката под тежеста на кожата и черепа върху посивялата си глава. Макола му беше дал и празната манерка, а Гарит го беше натоварил с кинокамерата. Не му беше леко на стареца. По едно време стигнахме до място, където антилопата беше отпочивала, разгледахме внимателно следите и открихме луквички кръв на камъните зад едни храсти, където бе стояла. Проклинах вятъра. Ясно беше, че при това положение не ще можем да я изненадаме, Вятърът разнасяше миризмата ни напред и прогонваше всичко живо по пътя ни. Помислих си дали да не заобиколим смакола, за да пресечем пътя на беглеца, а да оставим другите да следват дирята. Но сега се движихме бързо, къпките кръв аленееха ярко по окъпалите листа, потребите и камъните. Склоновете бяха твърде стръмни. Та ми се струваше, че е невъзможно да ни се изплъзне. По-нататък следата ни отведе в камениста, прорязана от сипа и, и дерета местност. Тук преследването беше трудно, непрекъснато трябваше да се катерим. Е, сега ще изскочи от някоя падина, помислих си аз. Но пръските кръв не бяха вече така ярки, те заобикаляха едрите камъни. Продължаваха по склона и накрая ни отведоха до един стръмен скален подстъп. Нагоре беше извънредно стръмно, антилопата сигурно беше поела надолу. Само надолу, друг път нямаше. Надолу, но на коя страна, по кое дере. Изпратих туземците да обледат три възможни пътя и се върнах към подстъпа с надеждата да забележа антилопата от високото. Отначало не намерих никакви следи, след това негарато Андеробо, който беше долу и вдясно от нас, извика, че вижда кръв. Спуснахме се по склона, видяхме с очите си кървавите пръски на една скала и отново тръгнахме по дирата. Къпките кръв засъхваха, редееха по стръмния склон и излизаха на поляната под нас. Поободрих се и поведох групата през гъстата, висока до колене трева. Да се следва дирата отново, не беше трудно, защото коремът на животното беше опирал в тревата. За да видим отпечатъците от копитата... Трябваше да се навеждаме и да се ровим в нея, затова пък кървавата дира ни улесняваше много. Но кръвта беше вече спечена и тъмна, бяхме загубили доста време, докато се мотахме около скалистия подстъп. Накрая дирята прекоси сухата рекичка недалеч от мястото, откъдето за първи път зърнахме поляната сутринта, после ни поведе към полегатата тревиста площ на отвъдния склон. Осеем тук там с дървета. По небето нямаше никакви облаци и слънцето едва се търпеше. Страдахна от горещината, а по-скоро от непоносимата уловна тежест, която притискаше главата ми. Освен това бях много жаден. Слънцето жареше силно, но ме мъчеше не жегата, а тежеста му. Гарик беше престанал да търси сериозно. Само от време на време, когато двамата с макола загубвах медирата. Той театрален жест демонстрираше умението си и посочваше някоя новооткрита кървава пръска. Беше се отказал да търси упорито и системно следата, предпочиташе да си почива и само от време на време да тръгва по дирата. От Негъра Ланда за нямаше и аз казах на Макола да му даде голямокалибрената пушка, та поне да носи нещо. Братът на римлянина явно не беше ловец, а съпругът не проявяваше особен интерес. Изглежда, и той не беше ловец. Изсушената от слънцето земя беше твърда изпечена, кървавите капки се бяха съсирили и образуваха чернокафяви петна по ниската трева. Докато ние бавно продължавахме по дирета, братът на римлянина, Гарик и Негаратуан Деробо един след друг се спряха и седнаха под сянката на разпръснатите дървета. Палещото слънце беше непоносимо и тъй като търсех следите приведен, усещах пулсираща болка в главата си въпреки кърпичката, която си бях сложил на врата. Макола вървеше по следата, без да бърза, със съсредоточено внимание, изцяло погълнат от работата си. Плешивата му, незащитена от шапка глава лъщеше от пот. Когато потта се стичаше в очите му, той откъсваше някоя стръкче трева и го прокарваше по челото и голото си теме. Опанал го с две ръце. Напредвахме бавно. Често бях уверявал бътето, че съм подобър от макола в търсенето на следи, но сега разбрах, че подобно на гарик само съм заемал позата на следотърсъч. Хвалил съм се с някой случайен успех, а сега, когато трябваше да се върви търпеливо под жаркото слънце, под непоносимата тежест на безмилостните лъчи, с чувството че мозъкът ти се сварява, когато трябваше да се търсят следите по суха и твърда почва, в ниската трева. Където кръвта се е превърнала в малки черни петънца по тревните стръпчета и тези петънца се забелязват трудно, след като намериш едно. Откриваш следващото понякога 20 крачки по нататък и единият ловец остава на мястото на първото петънце да чака докато другият открие следващата капчица с печена кръв, а после двамата тръгват от двете страни на следата, когато следотърсачите пестят излишните приказки и си показват един на друг петната с тръг трева, а когато дирата изчезне. Обикалят наоколо, внимавайки да не загубят последното петънце, и се разбират един друг с наци, защото трудно се говори с пресъхнала уста. Когато над земята трепти мараня и с болка изправяш превития гръб, за да разкършиш схваналия се врат, сега разбрах, че Макола стои много по-горе от мен като човек и следотърсъч. Трябва да кажа това на бътето, мина ми през ум. Точно в този миг Макола намери сили да се пошегува. Остата ми беше така суха, че едва можех да говоря. Бвана обърна се към мен Макола, когато се изправих и отметнах глава назад, за да се разкърша. Да, уиски. Протегна ми той манерката. Ахти, негоднико. Възмутих се на английски, а той се засмя. ХАПАНА уиски дивък. Казах на се у Ахили. Продължихме по-нататък. Макола още се подхилваше, доволен от шегата си. Скоро навлязохме във висока трева и стана полесно да се следва дирата. Прекосихме осената с дървета като парк местност, която бяхме видели сутринта от склона. Продължихме надолу и дирята отново навлезе във високата трева. Открих, че с полузатворени очи забелязвам ясно дирята от полегнали стръкчета, където е минало животното, и за голямо очудване на макола тръгнах бързо напред, без да търся петна кръв. Но скоро излязохме на камениста почва, покрита със съвсем къса трева, и тук беше далеч по-трудно. Антилопата почти беше престанала да кърви, раните и кратко бяха, изглежда. Засъхнали от слънцето и горещината и само от време на време намирахме някоя маничка звездовидна пръска по камените. Гарик ни настигна, направи няколко блестящи открития, намирайки отново загубената диря, след това седна под едно дърво. Под друго дърво се беше настанил нещастният негаруан Даробо, който за първи и изглежда, за последен път изпълняваше ролята на следотърсъч. Под сянката на трето дърво се беше разположил старецът. Натоварен с манерки и други предмети, до главата на антилопата, която стоеше до него като зловещ символ. Двамата смакола с продължихме нагоре по дългия каменист склон, излязохме на близката полянка, по която растяха няколко дървета. Прекосихме я е и видяхме едно дълго поле с копчини камънак по края. Посредата на това поле загубихме дирета и трябваше да обикаляме почти два часа, докато отново е намерим. Открие старецът недалеч от скупчените камъни, около 7 800 метра в дясно. Той се беше насочил на след като сам бе размислил и преценил накъде най-вероятно е тръгнала антилопата. Да, нашият старец беше истински ловец. Крачка по крачка изминахме още километър и половина по твърдата камениста почва и накрая окончателно изгубихме дирата. При оголената твърд не личаха никакви следи от купита. Къпчици кръв също не можехме да намерим. Всеки от нас правеше различни догадки на къде е тръгнало животното, търсехме в различни посоки, но резултат – никакъв. Страна голяма, пътеки много. Не ни провървя. Лошо, каза Макола. Протегнах се да разкърша схванатия си гръб и седнах под сянката на голямо дърво. Тук беше прохладно като във вода и вятърът приятно полъхваше през мократа ми от потриза. Не можех да се отърва от мисълта за антилопата и се проклинах, че я бях ранил. По-добре беше изобщо да не бях стрелял. Какво направих, раних я и я загубих. Тя вероятно продължаваше да се движи и се беше отдалечила на километри от нас. Нито на едно място дирята не криволичеше, вървеше все направо. През нощта щеше да умре, и хиените ще я изядат, или още по-лошо, ще прегризат сухожилията на задните и кратко крака. А след това, докато е жива още, ще задърпат червата и кратко. Първата хиена, която попадне на кървавата диря, ще върви след нея, докато я настигне. След това ще нададе вой и ще докара други. Чувствувах се несръчен глупак, само я бях хранил, без да я убия. Не ме гризеше съвеста, когато убивах с един удар, всички тези животни рано или късно ще да умрат. А моето участие в ежедневните убийства беше капка в морето и аз не изпитвах никакво чувство на вина. Месото изяждахме, кожите и рогата запазвахме. Но черният мъшкар ме накара да се разтруя. Освен това исках да го имам, дори пред себе си не признавах колко много искам да го имам. Но бях проиграл шанса си. Удобният момент беше в началото, когато животното падна. И аз го пропуснах. Благоприятният миг беше отлетял, впрочем не най-добрата възможност, единствената възможност, която един стрелец има правото да желае, ми се беше предоставила тогава, когато стрелях, и стрелях по животното къде де, вместо да се премеря точно в уязвимото място. Сам си бях виновен. Проявих се като последен глупак и го прострелях през търбуха. Ето какво става, когато човек е прекалено самоуверен и като върши нещо, отминава с лека ръка една от подробностите. Така или иначе, бяхме го изпуснали. Едва ли имаше на света куче, което би могло да надуши дирата му в тази жега? Но това беше единствената ни възможност. Извадих речника и запитах стареца има ли кучета в шамбата на римленина. Не, отвърна старият негър. Описахме широк кръг. А брата на Римленина и съпруга изпратихме да търсят в обратна посока. Не намерихме нищо, ни следа, ни кръв, и аз предложих на Макола да се връщаме в лагера. Братът и съпругът тръгнаха да донесат месото от убитата женска антилопа. И така признахме се за победени. Макола и аз начело, а след нас останалите, прекосихме на жежената от слънцето гола пустош, която трептеше от маранята, минахме по сухата река. Поехме нагоре и навлязохме в гората под благодатната сянка. Пътеката, осеяна от слънчеви петънца, проженираше от слегналата шума. Тръгнахме напряко през гората, за да си спестим два завоя, когато изведнъж видяхме на стотина крачки пред нас цяло стадо черни антилопи. Те стояха сред дърветата и ни гледаха. Заредих се Принфилда и започнах да избирам най-хубавия чифт руга – Дио Уэмай. Прошепна Гарик. Дио Уемай, и Погледнах какво ми сочи. Беше много едра женска антилопа, тъмнокафява, с бели петънца по моцуната, бял корем, силно тяло и хубави извити рога. Стоеше ребром към нас, извърнала глава и ни гледаше. Разгледах внимателно всички антилопи. Бяха все женски, очевидно беше същото стадо, чието мъшкар бях хранил. А След това загубил, животните бяха превалили хълма и тук отново се бяха събрали заедно. Към лагера изкомандувах на Макола. Щом тръгнахме, антилопите побегнаха и прекосиха пътеката пред нас. При всяко животно с похубави рога Гарик повтаряше: "Машкар, двана, голям, голям машкар. Стреляй, двана, стреляй, о, стреляй. Всички женски", каза аз на Макола. Когато подплашеното стадо отмина и се скри зад изпъстрените слънчеви петна данери. Да, съгласи се той. Стърче, извиках аз. Старият негър се приближи. Дай това на водача да го поноси, наредих аз. Старият остави на земята главата на черната антилопа. Не. Запротестира Гарик. Да. Възразих аз. Да, и още как. Продължихме през гората към лагера. Настроението ми се беше управило, чувствувах се много добре. През целият ден нито веднъж не се бях сетил за убитите Антилопи Кудо, а ето сега се връщахме и те ни чакаха. Обратният път ми се стори много по-дълъг, макар че, когато си минал по нов път, навръща на обикновено разстоянието ти се струва по-късо. Чувствувах се разглубено от умора, мозъкът ми беше заврял от слънцето и ме мъчеше такава жажда. Каквато не бях изпитвал през живота си. Изведнъж усетихме, че в гората захладява. Слънцето се беше скрило зад облак. Излязохме на открито, спуснахме се към равнината и видяхме трънливата ограда. Слънцето се беше скрило зад купеста грамада от облаци, а скоро цялото небе се заболи, притъмня и се наваси. Може би това беше последният ясен и топъл ден. Преди да завали, често става необикновено горещо. Да беше валяло малко по-рано, помислих си отначало аз. По земята щяха да останат следи от копитата и щяхме да намерим черния машкар. Но като погледнах тежките облачни вълма, които така бързо покриха цялото небе, спомних си, че трябва да догоним нашите хора. А след това да прекусим 15 километра лепка в чернозем дохандени и реших, че е по-добре да тръгнем незабавно. Посочих към небето. Лошо, съгласи се, макола. Да отидем в лагера прибвана Макобва. По-добре. NDIO. NDIO. Одобри той енергично моето решение. Да вървим? Минахме през оградата, насочихме се към колибата и бързо вдигнахме стана. Чакаше ни един вестоносец, изпратен от предишния лагер, беше донесъл моята е москитова мрежа и една бележка, която ПОМ и батето бяха написали, преди да тръгнат. Бележката беше съвсем кратка, двамата ми желаеха успех и съобщаваха, че потеглят. Отпих малко вода от един от нашите брезентови мехове, седнах на бензиновата туба и загледах небето. Не, ако имах малко чувство за отговорност, не можех да поема риска да стоя повече. Застигнеше ли ни дъждът тук, изобщо нямаше да можем да излезем на пътя, нямаше да можем да се доберем до крайбрежието преди настъпването на сухия сезон. И австриецът, и бътето ме бяха предупредили, трябваше да тръгвам. И тъй, решено, какъв смисъл имаше да съжалявам и да се колебая. Умората ми помогна да се реша полезно. Туземците натовариха всичко в колата и започнаха да свалят парчетата месо от чишовете, забучени в земята край огъня. Не искаш ли да ядеш, двана? Попитаме Камал. Не, отвърнах аз. После добавих на английски. Капнал съм от умора. Еш, гладен си. После, в колата. Край нас, приведен под товара си, мина Макола. Широкото му плоско лице отново беше безизразно. То се оживяваше само по време на лов и когато Макола се шегуваше. Намерихте некеното кънче край огъня, извиках на Макола да ми донесе уиски и каменното му лице мигом се оживи. Около очите и устата му се появиха весели бръчки и той извади бутилката от джоба си. По-добре с вода посъветваме той. Ах ти, чернокошки Ецо. Всички наоколо работеха бързо. Две жени от семейството на римлянина се приближиха и спряха на известно разстояние от нас да погледат как варим багажа в колата. И двете бяха красиви, добре сложени, срамежливи, но любопитни. Римлянина още го нямаше. Беше ми много неприятно, че си тръгвам, без да се сбогувам с него и да му обясня защо трябва да бързам. Този римлянин много ми харесваше и аз наистина го уважавах. От пихото и изкито и загледах двата чифта рога, откудо, опрени до стената на приличащата на Курни кулиба. Рогата се извисяваха в плавни спирали над белите, добре очистени черепи, раздалечаваха се в страни, описваха извивка, после втора. А връхчетата им бяха тънко източени и гладки като слонова кост. Единият чифт беше по-тесен и по-висок, личеше си, Както стоеше опрян на стената. Другите рога достигаха почти същата височина, но бяха по-широко разклонени и по-масивни. Имаха приятен за окото цвят, тъмнокафяви, почти черни, като полиран орех. Прекрачих и опрех се при инфилда на стената до тях. Източените връхчета превишаваха цевта на оръжието. Когато наблизо мина камал, казах му да донесе фотоапарата и да застане до тях, а аз снимах. След това Камал ги пренесе в колата, всяка глава по-отделно, толкова тежки бяха. Гарит говореше високо с жените на римлянина и се пърчеше като петел. Доколкото успях да разбера, той им предлагаше празните бензинови туби в замяна на нещо друго. Ела тук! извиках го аз. Той се приближи, все още със самодоволен вид. Слушай, казах му аз на английски ще бъде истинско чудо. Ако до края на това сафари не те набия, като те цъпна веднъж, ще ти разбия мутрата. Ясно ли е? Той не разбра думите, но така му стана поясно, отколкото ако се бях заел да ги търся в речника. Изправих се и с жест обясних на жените, че могат да вземат празните бензинови туби и касите. След като не можев да имам нищо с тези жени, защо пък ще му позволявам на него да се занася с тях, да го вземат дяволите? Качвай се в колата, наредих аз. Не, качвай се. Повторих категорично, когато той понечи лично да връчи една от тубите. Гарик се подчини. Натоварихме всичко и бяхме готови за път. Витите рога стърчеха привързани зад втората седалка. Оставих малко пари за римлянина, а една от кожите дадох на момчето. Захме местата си в колата. Седнах отпред до негара Уандаробо. На задната седалка се настаниха Макола, Гарик и Вестоносецът, който беше жител на крайпътното селце, откъдето беше и старецът. Старецът се сви под самия покрив върху багажа зад втората седалка. Замахахме с ръце и потеглихме. Минахме покрай домочедието на Римлянина, по-скоро край по-възрастните и по-грозните от това домочедие, които бяха наклякали около накладен край пътя огън и си печеха месо на шишове. След това продължихме през царевичака към реката. Пребродихме я благополучно, водата беше спаднала, а бреговете изсъхнали. Обърнах се и погледнах колибите, оградата, зад която бяхме становали, сините хълмове, които тъмнееха под намръщеното небе, и отново ми стана мъчно, че не можах да видя Римленина и да му обясня защо трябва да бързаме. След това тръгнахме през гората по познатия път. Искахме да се доберем до откритото, докато е светло. Два пъти затъвахме в мочурищата, Гарик изпадна в истерия и започна да командува кой какво да прави, докато ние разчиствахме пътя с лопати и сечехме клони. Така ми досъди, че усещах как ме сърбят ръцете да го набия. Търсеше си боя като самозабравило се дете. Камао и му се смееха, а той играеше ролята на вожд-победител, който се връща с групата си след успешен набег. Липсват му само штраусовите пера. Помислих си аз. Веднъж, като затънахме и аз разчиствах пътя с лопата, гарик до такава степен се самозабрави в съветите и разпорежданията си, че се наведе над главата ми. Ож без да искам, извъртях дръжката на лопатата така, че я забих в корема му и той се тръщна на задника си. Направих се, че нищо не съм забелязал, но тримата смакола и камал не смеехме да се погледнем в очите, за да не се разсмем. Боли, удиви се той и се изправи. Като видиш човек да копае, не се завирай, казах на английски. Опасно е, боли. Повтори Гарик, държейки се за корема. Разтрий го, посъветвах го аз и му показах как. Когато седнахме отново в колата, стана ми жал за този жалък театралничещ некадърник, Затова казах на макола, че ми се пие бира. Той извади бутилка от багажника, от пушия и аз бавно отпих. Минавахме през онази местност, която много приличаше на Еленов парк. Обърнах се и видях, че на Гарик вече нищо му няма, остата му мелеше непрекъснато. Разтриваше си корема и изглежда, обясняваше на другите какъв здравеняк е дори и не го заболяло. Докато пие в бирата, усещах върху себе си очите на стария негър, свит отзад при багажа. Стърче, Да, двана. Подарък протегнах му аз бутилката в която беше останало малко бира и пяна. Още бира? Попита Макола. Може да го вземат дяволите. Казах аз, понеже си мислех за бира, в главата ми изплуваха спомени как вървяхме една пролет по планинския път към Бендюлалия. бяхме участвували в състезание по надпиване с бира, но бяхме успели да спечелим приготвеното за наградателе. Беше вечер и се връщахме вкъщи покрай планинския склон. По поляните цъфналите нарциси се белеха на лунната светлина. Вървяхме с замайни глави и си говорехме как би могъл да се опише бледият светлик. Спомних си черната бира на дървените маси под глицините при Егъл, бяхме дошли през Ронската долина. Преди това бяхме ходили за риба край Штокалп. Дивите кестени бяха цъфнали. Двамата счин говорихме за писане и спорехме може ли да се употреби за цъфналите кестени израз като восъчни кандалабри. Боже мой, колко много говорихме за литература тогава. Големи литературумани бяхме след войната. Спомних си как в полунощ се събирахме на хубава бира в Лип, след матч Маскър, Ледовзимния стадион или Рути Леду, или след какъвто и да било друг голям боксов матч, от който излизахме с прегракнали гърла, твърде възбудени, за да се приберем направо от дома. И все пак най-много бира изпихме в следвоенните години с Чинг. При това в планината, не е здача че деймо кон на офицера, пагон, пушка за гранадира, а на мене, бира, това беше цитат от Робърт Грейвс, който чинки имаше навик да повтара. Някои странини ставаха тесни и отивахме в други, но бирата си беше все така хубава. Изглежда и старият негър знаеше тази истина, още първия път, когато го забелязах, че ме наблюдава как пия, прочетох това в очите му. Бира предложи макола и отвори бутилката. Седях и гледах приличещата на парк местност, усещах топлината на мотора под краката си и миризмата на негара уандеробо до мен. гледаше старите следи от колелата по зелената трева, аз провесих извън колата обутия си в бутуш крак, че се беше нагял от мотора, отпих от бирата и съжалих, че добрия ми приятел чинт го няма. Капитан Ерик Едуард Дурман Смит, кавалер на военния кръст. От състава на пети стрелкови на негово кралско величество полк. Ако беше тук, можехме да си поговорим как би трябвало да се опише тази местност, дали като Еленов парк и дали изразът Еленов парк говори достатъчно. Бътето и Чинг много си приличаха. Бътето беше постар и толерантен заради годините си, но като събеседник много приличаше на Чинг. От бътето научавах различни неща. Аз с Чинг заедно бяхме открили значителна част от света и след това пътищата ни се бяха разделили. Пак се я досъх за черната антилопа. Защо не я убих? Защото стрелях подвижеща се цел. Тя тичаше и при това положение не можех да се премеря там, където трябва. Така ли, не кадърник такъв? А женската, която на два пъти, макар че стоеше неподвижно, обърната с хълбок към теб. И тя ли беше подвижна цел? Не, ако се бях наспал предишната нощ, нямаше да стане така. А ако бях изстрел маслото от цефта, първият изстрел нямаше да попадне тъй високо. Тогава нямаше да коригирам преди втория изстрел и да сниша прицела така, че да пронижа животното през търбуха. Ако си човек на място, трябва да си признаеш, когато си виновен. Бях си въобразил, че съм подобър стрелец. Отколкото съм в действителност. Доста пари бях пропилял, за да докажа това. Все пак, хладно и трезво, като безпристрастен наблюдател знаех, че мога да стрелям не позле от когото и да е мога ами. И какво излезе? Прострелях черната антилопа през търбуха и я оставих да избяга. Бях ли наистина такъв добър стрелец, за какъвто се мислех? Разбира се. А тогава защо не улучих и женската антилопа? Ей, с всеки може да се случи. Нищо не те извинява. Ами ти кой си бе, да не си съвестта ми. Виж какво, аз съм начисто със съвестта си. Много добре знам какъв негодник съм, имам представа какво мога и какво не. Ако не се налагаше да бързам с тръгването, щях да убие черен мъжкар. Римленина си губива като ловец. Имаше и още едно стадо. Защо трябваше да претупам всичко? Така ли се ловува? Не, разбира се. Но нищо, ще намеря начин да спечеля малко пари, после ще се върнем, ще стигнем до сълцето на стария негърс камиони. А оттам нататък с носачи, няма да се разправям пак с някаква глупава кола и да се тревожа ще затъне ли, няма ли да затъне. После ще отпратим носачите, ще си направим лагер в гората. Нагоре по течението на потока над шамбата на Римленина, и ще ходим на лов, без да бързаме, всеки ден по-малко. Ще си живеем там, понякога мога да прекъсвам за седмица, за да попиша, или ще пиша по половин ден, или през ден и ще опозная местността, тъй, както познавам езерния бряг, край който съм израсъл. Ще гледам биволите как пасат, а когато по хълмовете се зададат слонове. Ще се спотаим и ще ги гледаме как трушат клоните. Ще се заравям в окъпалата шума и ще гледам антилопите кодо, но няма да стрелям, освен ако случайно не попадна на някое животно с похубави рога от тези. Които имах отзад в колата, и вместо да преследвам по цял ден простреляната през търбуха черна антилопа. Ще се скрия зад някоя скала, ще гледам антилопите на отсрещния склон, ще ги наблюдавам до тогава, докато останат в мен завинаги. Стига само Гарик да не доведе тук своя Бвана Симба с кола, че да пропадят дивеча. Но и да го пропадят, мога да отида понататък, отвъд хълмовете, винаги ще се намери нова местност да живееш и да ходиш на лов, само да имаш време да живееш и да ходиш на лов. Другите отиват навсякъде, където може да се отиде с кола. Но сигурно има много кътчета като това тук, неизвестни никому, закътани в страни от пътищата. Хората ходят все на едни и същи места. Бира. Попита Макола. Да, разбира се, да се препитаваш тук не можеш. Не един и не двама ми бяха обяснявали това. Кога скакалци ще налетят и ще опустошат реколтата, кога път дъждовният сезон ще се забави, посевите ще прегорят, растителността ще пожълтее и ще изсъхне. Добитъкът или измира от ухапването на мухата цеце, или ще го налегнат кърлежи. Комарите разнасят малария, А коли не малария, ще хванеш блатна треска. Добитъкът ще измра или цените на кафето ще спаднат и няма да изкараш нищо. Трябва да си индиец, за да можеш да печелиш от сизъл, а покрай брежието всяка кокосова плантация е собственост на хора, станали жертва на иллюзията, че могат да спечелят пари от купра. Не е лесно и да си бял ловец, работиш три месеца през годината. А уиски пиеш 12 месеца. Правителството превръща страната в плячка на индусите и тузенците и я съсипва. Поне така разправяха хората. Сигурно беше вярно, но аз не исках да печеля пари, исках едно, да живея тук и да имам време за лов. Прекарал бях вече една от тукашните болести, знаех какво значи да си принуден безброй пъти дневно да измиваш с сапун и вода немалка част от дебелото си черво и после да го. Напъхваш обратно на мястото му. И за това си имаше лекове. Струваше си да премина през подобно изпитание, за да видя онова, което бях видял, пък и се бях заразил не тук, а на мръсния кораб, с който пътувах мерт Марсилия. Паро М не беше боледувала нито един ден. Карл също. Обичах та и страна, чувствувах се в нея като у дома си, а когато човек се чувствува у дома си някъде... Макар да се е родил на друго място, това значи, че там е предопределен да отиде. Анима по дядово време щат Мичиган не е бил маларичен Наричали са маларията треска или дросеница. В Тортугас, където бях прекарал месеци, веднъж хиляда души измяха от жълта треска. Новите континенти и острови се опитват да те сплашат с болести, приличат на скъщизни. зми. Случва се понякога змията да излезе отровна. Хората изтребват змиите. Дяволска работа, болестта, която бях прихванал преди месец, би ме уморила, ако живеех в някогашните времена, когато още не е имало лекарства. А може би щях да надвия болестта и да оцелея. Полесно е да си запазиш здравето в една добра страна, като вземаш някои прости предпазни мерки, отколкото да се самозалъгваш, че една страна, с която вече е свършено, е все още добра. Дойдем ли Всеки континент бързо устарява. Тоземните живеят в хармония с него. Но чужденецът руши и сича горите, тогава влагата изчезва, водният резерв намалява. После пълешникът обръща орницата и се уховеят, започва да разяжда почвата, както във всяка страна, както напоследък и в Канада. Експлуатираш ли земята? Тя се уморява. Земята бързо се изтощава. Освен ако човек не е подхранва стора на животните и със своя собствен. А когато престане да използва животни и ги замени с машини, земята скоро го наказва. Машината не може да възпроизвежда, не може да подхранва почвата и изяжда онова, което сама не може да произведе. Земята е създадена да бъде такава, каквато я заварваме. Ние сме неканени гости и след като умрем, може вече да смея са сипали. Но тя пак си е там и ние не знаем какви изменения ще претърпи по-нататък. Предполагам, накрая всички земи ще свършат като губи в Монголия. Да, ще дойда в Африка, но не за да си водя прехраната от нея. За това ми стигат два молива и неколко стотин листа от най-ефтината хартия. Ще дойда тук, където ми харесва да живея, наистина да живея. Не просто да гледам как животът ми изтича. Нашият народ е отишъл в Америка. Защото тогава тя е била примамлива страна. Била е хубава страна, но ние сме я направили на нищо и сега аз ще отида някъде другаде, винаги сме имали правото да бъдем някъде другаде и винаги сме отивали. Да се върнеш, можеш винаги. Нека другите идват в Америка, ония, които не знаят, че са закъснели. Нашият народ я видя тогава, когато беше най-хубава, и се би за нея, когато си струваше човек да се бие за нея. А сега аз ще отида някъде другаде. На времето винаги сме отивали някъде другаде, а все още има места, където да отидеш. Когато видя хубава страна, оценявам я. В Африка имаше и дивеч, и птици, хората ми харесваха. Тук можех да стрелям и да ходя за риба. А освен това да пиша, да чета, да гледам хубави пейзажи, какво друго ми трябва. А после можех да си припомням тези хубави пейзажи. Имаше и други неща, неща, които обичах да гледам, но същевременно обичах и да върша. Също да ходя на ски, но краката ми вече не бяха някогашните, пък и не си струва труда да губиш време да търсиш добър сняг. А сега на ски срещаш прекалено много хора. Колата свина завоя на реката, после пресякохме една зелена мурава и пред нас се показа масейското сълце. Щом ни видяха, масаите се затичаха към нас. Ние спряхме под самата ограда на селото и те ни заобиколиха. Бяха същите млади войни, които се бяха надбягвали с колата ни, но сега и жените, и децата им не излязоха да ни видят. Всички деца бяха малки, а мъжете и жените изглеждаха все на една възраст. Старци нямаше. Всички се държаха много приятелски, а ние ги почерпихме и хляб, и имаше за всеки по един залък, ядоха първо мъжете. После жените, заливайки се от смях, тържеството премина в много задушевна атмосфера. Накарах макола да отвори две консерви кълцано месо и подинга с сливи, разпределих всичко на малки порции и го раздадох. Бях слушал и чел, че масаите се хранят само с кръв от добитъка си, смесена с мляко, а кръвта източват от вратната жила, като я пробиват стрела и стреляна почти от упор. Но тези маса и охотно ядяха хляб. Консервирано месо и подинг са сливи, при това им беше много смешно. Един красив и снажен Масей ми заговори нещо. Към него се присъединиха още петима-шестима. Не можех да разбера ни дума. Искаха ми нещо, при това много настойчиво. Накрая се нашният Масей направи странна гримаса и затвича като прасе, което са налегнали да колят. Едва сега съобразих, той искаше да разбере дали имаме онова. Което издава такъв звук. Натиснах клаксона. Децата побягнаха вик, а войните едва не изпопадаха от смях. Кама отстъпи пред общото желание, натисна клаксона отново и отново, а по лицата на жените се изписа на описуем възторг. Те изпаднаха в екстаз, бяха така запленени от клаксона, че кама устига да искаше, би могъл да има всяка една от тях. Време беше да потегляме, раздадохме празните бирени бутилки. Етикетите на бутилките и накрая капачките, които Макола събра от пода. Тръгнахме, натискайки клаксона, хвърляйки жените в екстаз, децата в паника, а мъжете в неудържимо веселие. Войните дълго тичаха след колата, но ние трябваше да бързаме. Пътят през зеленовия парк беше хубав и скоро замахахме на последните емасаи, които останаха опрени на копята си. Стройни и снажни, заметнати с кафяви кожи, с сплетени коси и гледаха след нас с усмихнатите си, боедисани в червено лица. Слънцето беше почти залязло и тъй като не знаех пътя, отстъпих предното място на Вестоносеца, който седна до Негара Уандеробо, а аз се настаних до Макола и Гарик. Беше още светло, когато излязохме от Еленовия парк и тръгнахме по сухата, покрита средки храсти равнина. Извадих си нова бутилка немска бира и като гледах наоколо, изведнъж забелязах че всички дървета са отрупани с бели штъркили. Може би бяха кацнали да си починат след дълъг прелет, а може би следваха роеците с какълци. Вздрача бяха много красиви и разчувствуван от тази гледка, аз дадох на стария негър останалата бира, цели два пръста на дъното на бутилката. При следващата бутилка забравих за стареца и я изпих цялата. Дърветата наоколо все още бяха покрити с штъркили а вдясно от нас забелязахме малко стадо газели. Един сивкъв като лисица чакал за ситни през пътя. Наредих на макола да отвори още една бутилка, а през това време равнината остана зад гърба ни и ние поехме нагоре по дългия склон към селото. тук се виждаха двата високи хълма, вече се мръкваше и ставаше хладно. Подадох бутилката на стареца, той я взе при себе си, горе под чергилото, и я прегърна нежно. Беше вече тъмно, когато спряхме на пътя край сълцето, платих на вестоносеца толкова, колкото ми бяха написали в бележката, а на стареца, както ми беше заръчел батето и малко отгоре. След това започна спор между тузенците. Гарик трябваше да дойде с нас в главния лагер и там да си получи парите. Абдула искаше също да дойде, защото нямаше доверие в Гарик. Негарато Андеробо жално се молеше да го вземем, сигурен беше, че другите ще го измамят, и мисля, че беше прав. А тук ни чакаше, оставен за нас, резервен бензин, да го използваме в случай на нужда, ако не, просто да го натоварим в колата. Машината беше претоварена, а не знаех какъв път ни чака. Реших, че ще можем да вземем Абдула и Гарик, като сместим по някакъв начин и Негъра у Андеробо. И дума не можеше да става да вземем и стареца. Той си получи парите, остана доволен от възнаграждението, но не искаше да се раздели с нас. Сви се върху багажа, вкопчи се за въжетата и каза. Аз отивам с двана. Маколайка мал го накараха на сила да пусне въжетата, извлекоха го на пътя, за да натоварят тубите с бензин, а той продължи да крещи. Искам с двана. Докато те нареждаха багажа в тъмното... Той се вкопчи за ръката ми и тихо ми заговори на език, който не разбирах. Получи си шилингите, нали? Попитах глас. Да, бъна, отвърна той. Работата не беше в парите. Когато тръгнахме към колата, той се завтече отзад и започна да се катери върху багажа. Гарик и Абдула го смъкнаха долу. Не, не може. Няма място. Той отново започна да ми говори жално и умолително. Няма място. Сетих се, че имам малко джобно ноще, извадих го от джоба си и го сложих в ръката му. Той го отблъсна, не, не, старецът замлъкна и остана на пътя. Но когато потеглихме, спусна се след колата и в тъмнината чувах виковете му, двана. Искам с двана, кърахме по осветения от фаровете път и ни изглеждаше широк като булевард след гасталаците, през които се бяхме провирали. Въпреки тъмнината минахме благополучно 90 километра. Бодърствувах, докато се изниза лошата част от пътя, мекият чернозем, а след това заспах, като се събуждах от време на време и виждахто стена от високи дървета. Осветено от фаровете, то някой гол склон, то, когато моторът започваше да вие на първа скорост по страмнината, навирените косо нагоре лъчи на фаровете. Накрая, когато броечът показваше... Че сме изминали към 80 километра, спряхме до някаква колиба. Макола събуди стопани на Тоземец и го попита откъде да хванем за лагера. Отново заспах, а когато се пробудих, вече свивахме в страни от пътя и между дърветата проблясваха лагерните огньове. Штом фаровете осветиха зеления брезент на палатките, аз нададох вик, развикаха се и другите, надуха клаксона, аз стрелях във въздуха. Пламъкът от пушката проряза тъмнината и изстрелът отекна в нощта. Колата спря и видях батето. Той изскочи от палатката си, загърнат в халът, приближи се трумаво, сложи ръце на раменете ми. Нарече ме, проклет Тореро. А аз го тупнах по гърба. Погледни ги, бате. Видях ги. Заели се половината място в колата. След миг здраво прегръщах ПОМ, усещах миниатюрната и кратко фигура през широкия пухъв халът и двамата започнахме да си шепнем разни неща. «Здрасти, Карл», казах аз, когато и той се появи. Макола вече беше свалил рогата от колата и двамата скамал ги държаха край огъня, за да ги видят всички. А ти удари ли нещо? Попитах Карл. Едно от тези, как им казвахте, ТНДАЛЛАЙ. Чудесно! Възкликнах аз. Надявах се, че и неговият трофей е хубав, защото бях сигурен, че не може да бъде по-хубав от моите. Колко са дълги? О, метър и 45, отвърна Карл. Дай да ги видим. Усетих как нещо ме преряза и целият изстивам. Ето ги там, посочи бътето и всички се приближихме. Това бяха най-големите, най-широко разклонените, най-тъмните, най-масивните най късиво извитите и най-навероятните рога от Антилопа Куду на света. Отровен от завист, не исках вече да погледна моите. Никога, никога. Браво, чудесно. Думите ми прозвучаха весело, като гървано в граг. Направих още един опит, чудесно. Кажи как го издебна. Бяха три, обясни Каро. И трите с рога като тези. Не можех да реша кой е с най-големи рога. Просто се объркахме. Стрелях 4 пет пъти, докато го сваля. Рогата са чудо. Този път думите ми прозвучаха малко по-искрено, но не толкова, че да заблудя някого. Много се радвам, че и ти се връщаш с трофеи, каза Карл. Страшно са хубави. Утре ще ми разкажеш всичко от игла до конец. Знам, че сега си изморен. Лека нощ, деликатен както винаги. Той си отиде, за да можем да си поговорим. Ела да пи по чаша, извиках след него. Не, благодаря. Отивам да спя. Наболяваме главата. Лека нощ, Карл. Лека нощ. На милата мама също лека нощ. Лека нощ, отговорихме ние в един глас. Насядахме около огъня с чаши уиски и сода в ръце и аз на надълго и на широко. Може би ще намерят черната антилупа? Предположи бътето. Ще обявим награда за този, който я намери. Ще кажем да изпрати рогата в ловното управление. Колко дълги са по големите рога? Метър и тридесет. Измерени по извивката? Да. Може би малко повече. Сантиметрите нямат значение. Рогата са чудесни. Вярно е. Но защо все така става, че ме удря в земята? Върви му. Боже мой, какъв екземпляр! Само веднъж в живота си съм виждал рога, по-дълги от метър и двадесет. Това беше в калао. Още преди да напуснем предишния лагер, знаехме, че Карл е убил кодо. Съобщи ни го шофьорът на неговия камион, каза П.О.М. По През цялото време съм се молила да успееш. Питай мистър Ф. Нямаш представа как се зарадвахме. Като видяхме тези хубави рога, штръкнали извън колата, рече бътето. Ах ти, бандит такъв, чудесни са! Извика П.О.М. Хайде да отидем да ги видим още веднъж, винаги ще си спомнеш за този лов. Това е, което ти остава, каза бътето. Рогата са наистина хубави, но аз бях огорчен и цяла нощ не можах да се успокоя. Мина ми едва към сутринта. Веднъж завинаги. двамата с бътето отидохме да погледаме рогата преди закуска. Беше студено, небето сиво и облачно. Дъждовете идваха. И трите чифта са чудесни, рече бътето. Сега, като ги гледам, не се губят пред неговите, съгласих се аз. Странно, но наистина беше така. Вече се бях примирил с успеха на Карл и дори му се радвах. Редом едни до други трите чифта рога изглеждаха много добре. Всички бяха дълги, радвам се, че ти поолекна. И на мен ни е по-добре, наистина се радвам за Карл, казах аз искрено. Моите ми стигат, о всички ни дремят първобитни инстинкти. Поддаваме се на съперничеството, кой да излезе по-напред. Товар зваля всичко, мина ми веднъж за винаги, обясних аз. Сега всичко е наред. Да знаеш какъв преход направихме. Представям си, кажи, бате, какъв е този обичай от оземците, като се ръкуват, да те хващат за палеца, нещо като побратимяване, но без кръвна церемония. Кой те е дърпал за палеца? Всички освен Камал, Охо, станал си популярна личност. Африканците те смятат за свой човек. И как няма, като си изключителен следотърсъч и стрелец, върви по дяволите, макола също ли те хвана за палеца? Да, тъй, тъй. А сега да извикаме малката Мемсахиб и да закусим. Макар че право да си кажа, не съм гладен. Аз пък съм гладен. Нищичко не съм хапнал почти два дни. Но бира си пил, нали? Разбира се. Алкохолът е храна. Извикахме Мемсахиб и Карл и закусихме весело. След месец ПОМ аз, Карл и жена му, която се беше присъединила към нас в Хайфа, Седяхме на слънце до една каменна стена край Галилейското езеро, обядвахме. Пиехме бутилка вино и гледахме гмурците, натъцали във водата. Хълмовете хвърляха сенките си върху водната повърхност, която беше така неподвижна, че изглеждаше застинала. Гмурците кацаха във водата и около тях плъзваха концентрични кръгове. Опитвах се да ги преброя и се чудех защо за тях не се споменава в Библията. Реших, че тия, които се е писали, не са били природолюбители. Нямам намерение да ходя по водата, рече Карл, загледан към безжизненото езеро. Няма да бъда първият. Знаете ли, започна П.О.М., вече нищо не помня. Дори лицето на Д.Ж.Ф. А той е така красиво. Мисля, мисля за него и все не мога да си го представя как изглеждаше. Ужасно, на снимките ми се вижда съвсем различен. Токовиш, минало още малко време и съвсем съм забравила лицето му. И сега вече смътно си го спомням. Аз си го спомням, казах аз. Някой път все ще напиша нещо и ще разкажа за него. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP-двоеточия наклонена черта CHITANKA.INFO.